изкачване на стотици малки върхове и гигантите зад тях. Колкото по висока е пирамидата на върха, от толкова повече блокчета е съставена. Почти не сънувам проекти, за не съм пренесал достатъчно от малките, но тежки блокчета в основата, не съм пролял необходимата кръв, не съм съзърцавал стотици изгреви и залези. Стъпването на най-високата точка винаги носи спокойствие. Давам си сметка, че щом съм горе,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 Поставяйте си дръзки цели и изкачвайте върхове. Първи стъпки в планините Емаловишки геройства В началото на 90-те години нямаше млад алпинист в България, който да не беше чел или чувал за него първото епично изкачване на северната стена на мальовица, извършено от Константин Саваджиев и Георги Стоименов през август 1938 година тръпки ме побиваха само като си помислях за трудностите, които предлага тази стена. В края на юли 1991 година огнян Гадоларов ме покани да се пробваме да изкатерим. По това време оги имаше повече преодолени скълнокатерачни метри в сравнение с мен и се чувстваше по да води. Разполагахме с едно старо и тежко 4-5 метрово клубно въже. 10,5 мм, десетина ръчно ушити примки с полски карабинери и набор ексцентрици. Оги носеше чешки бутунки, аз бели китайски гоменки с които бях катерил цяло лято на бълянския камък. На 27 юли стигнахме под стената към 11 часа. Линията на класическия тур се виждаше ясно. Екипирахме се и оги поведе. Заредиха се въже след въже и като в сън сравнително бързо преодолявахме всички трудни пасажи. След като изкатерихме тура за около 3 часа и половина, осъзнах, че излично съм се натоварил психически предвид трудностите, които маршрутът ни предложи. Същото лято с Янко Голумехов и е рихтуровете, варника, славянския навръх злия зъб, космонавти, народна армия на връх иглата, българофренска дружба навръх портала и не само. При едно от излизанията на заслуна Бак се запознах с Валю върхарката Едно, Боби Пигов и Никола Леваков. От приказките им останах впечатлението че те почти живеят на заслуна и катерят постоянно в района на Дяволските игли и двуглав. С няколко приятели от тогавашната ми катерачна компания събрахме пари и купихме от Боби Пигов 16 големи полски карабинера без муфи. Намерихме шофьорски колания от Лада и ушихме седалки и примки за катеране. От Бай Иван, майстор на Сепадрилите, който имаше ателие на Ул, Крумпопов в Софийския квартал, Лозенец, си закупихме по един чифт, Бай Иванки, и започнахме да си мислим, че сме катерачи. Разгрявка на Бренощица с Бай Иванки, април 1992 година. Първи стъпки в леденото катерене. Бях на 18 години, когато през януари 1992 година за първи път обух котки и тръгнах по ледопада големия скакавец Фрила. Леденото катерене беше слабо популярно в България и единици от алпинистите ни имаха голям опит с по модерните техники и сечива. Изкачването на 60 метра в дясната, полегнала част на водопада отнемаше на почти всички свръзки повече от 3 часа, след което те се прибираха в хижа с какавица. За да раздуят каква сериозна работа са свършили. Зъбите на котките, дебелец бяха къси.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 Смъка печелех метър по метър нагоре. Постоянно ми се струваше, че политам надолу, защото бях с. Неудобни кубинки, а зъбите на котките бяха захабени и едва задържаха на леда. Единствено чувството за баланс ме крепеше върху милиметрите метал, проникващи в синия лед. Руските титановице ви се завиваха мъчно, а след изваждане леда трудно можеше да бъде издухано от кухата цев. Катеренето полет ми се стори по-скоро мъчение и курс по оцеляване, отколкото удоволствие. Още си спомням как ми трепереха краката, когато си изкачих на 20 м от основата на ледопада. Ледопадът Варна, февруари 2011. Година по-късно, през февруари 1993 г., с най-надъхъния от курса за алпинист на ребе към туристическо дружество Витуша Белбо Иванов. Взехме участие в първото демонстративно състезание по ледено катерене на ледопада Варна в северния Джендем. Първия ден с възхищение гледахме как ловко катерят тогавашните майстори на тази нова за нас катерачна дисциплина. Разбира се, същевременно жадно попивахме как се организира цялата схема за катерене по лед. На другия ден направихме и първия си самостоятелен опит за катерене в Джендемска свръска. На разположение имахме 4-5 метрово въже, 2 прави пикела по 50 см, 2 къси ледени ръце по 30 см, 4-5 руски титаниевицеви, 7-8 принки с големи карабинери и комплект дебелешки ексцентрици. Избрахме да изкатери мулея, който се пресича, за да се стигне до централната стена. Тръгнах да водя на първото водопадче и с няколко дребни хитринки успях да го изляза. Нагоре следваше олей с малки ледени пракчета. Боравях новобрански с екипировката. Катерех бавно и почти всяко забиване с двете сечива ми изкарваше от равновесие. В един момент излязохме на ледопад, висок 15 на метра. Изглеждаше като сериозно препятствие. Започнах да го катеря и по някое време, почти в несвяст от изтощение, издръпах до една странична площадка и направих осигуровка. Чак тогава видях, че съм изкачил само половината от водопада. Ледът над нас изглеждаше твърдо отвесен, дострашени да продължим и белбо поведе страни по замръзналите туфи. Нагоре по склона продължихме по туфи и скални пръкчета и след няколко часа се озовахме в горната част на тур водните дубки. Благодарни, че сме живи, с бодра крачка се прибрахме в хижа Плевен. Техниката за катерене по се разви с бърза скорост у нас след 1992 година. В средата на 90-те Петко Тотев започна да ни снабдява от Франция с кривите пирани на Симонт, а след 2000 година се полевиха сечивата с ергономична дръжка и закривени клюнове. По същото време Нас Коламбов от напускаше на пазара малки серии с доста добри леденицеви, направени лично от него.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 за да изкатерим в рамките на деня някой от подългите ледопади в България. Сега благодарение на новите модели сечива «Катерим ледопадите с удоволствие», като се стремим да преодоляваме най-стръмните им каскадни участъци. Школата на джендемските алпиниади. Осойният северен джендем по работе в Стара планина, без съмнение, е най-добрият български полигон за подготовка на алпинисти, мечтаещи за високи върхове.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 Ръководител на проявата дълги години беше известният троянски алпинист и тогавашен директор на училището за планински водачи в село Черни-8 Минко-Занковски. Схема на маршрутите по централната стена на северния джендем, автор – Владимир Владов. След 2007 година инициативата беше продължена от Иван Мотафов, за когото не минава зима, без да обяви дата за провеждане на алпинядата. Условията северния дженден понякога са много близки до тези в големите планини, февруари 2005 г. Изходен пункт за всички скачвания е хижа – плевен. В зависимост от условията и лавинната обстановка се катери по трите големи ледопада, е височина между 6-0-1-2-0-ма, по централната стена или се правят различни траверсии. Ръбове Почти винаги има случаи. В които след пял ден катерене някои свърски не се завръщат в хижата и се оказва, че са останали да нощуват на стената, в стаята на метеоролозите на Връх Ботев или в заслона Ботев. Не са редки случаите славини, когато при подсичане на някои от олеите участници в проявата са повлечени от големи снежни маси. Спасителните акции по време на тези алпиняди са често явление и традиционните участници сме свикнали, че в събота обикновено се катерим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 така че през подобна подготовка трябва да премине всеки, планиращ да катери в Памир, Хималайте или Каракорум. Спасителна акция в Северния Джендем, 31 януари 2010 година В Северния Джендем се намират едни от най-високите ледени каскади у нас, най-високата от които достига до 120 февруари 2002 година. Пред базата на училището за планински водачи в Черни 8 в Северния Джендем.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 Чекатери и неосигурени маршрути, по които мълцина дръзваха да тръгват. Винаги обичаше да бъде водач на свръстката и пръв да се сблъсква с трудностите. На Янко българските катерачи дължат разработването на скалните игли в долината на Урдина река в националния парк Рила. През годините той постепенно разработваше този обект с различни партньори, като влагаше цялата си душа, енергия и лични средства. При все, че имаше опит от Памири Кавказ, един инцидент в биографията на Янко слага край на катеренето му по лет и сняг. Докато слиза от разнювете на Витуша, той попада в лавина фулея, Бадилей в продължение на час се бори за оцеляването си под тоновете лед. От тогава се беше посветил само на трудните скални отвеси. През август 1994 година бяхме свръзка при изкачването на един от знамените скални турове в Алпите Ръбабеонати на връх Птидрю. Въпреки, че катерихме бързо, се наложи две свръзки да нощуваме на върха на една малка площадка, провесили крака над еднокилометровата пропаст на западната стена. Янко приемаше незгодите да спи по тънко яке над 3000 ма философско смирение и никога не сяваше паника по време на изкачване. Между 2000 и 2006 година той няколко пъти успя да посети френските и италианските алпи, като извърши множество трудни скачвания по емармолада, иглите на чивета, шамуни, арко и пакленица. Негови партньори най-вече бяха Люба Хлебарова и Денислав Денчевдени. В живота си извън скалите Янко работеше като техник към батака. Беше избрал да поддържа уличните телефони в кварталите Бояна и Княжево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 където преминаваше солово 4-5 маршрута по долния и горния комин, и до 6 часа вечерта се прибираше в къщи. През последните си години Янко прекарваше по 6 месеца в Ню йорк където се грижеше за внучката си. За останалите 6 си идваше в България, за да катери и тренира. До фаталния за него 30 Март Янко не беше спирал да се катери заради удоволствието от самото катерене, при това на възраст,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 Янко изкачваше скоростно черни връх и в ранния следобед вече се прибираше в къщи. Ще го запомня с неговата всеотдайност към катеренето, педантичност в ежедневието, със свежото му излъчване и усмивка, вродения му финес, интелект и скромност, зад които седеше един вечно млад катерач. Свърска с Янко по маршрута на бонати на връх птидрюфалпите, август 1994 г. Първи стъпки в Алпите през лятото на 1992 година станаха две години и половина, откакто се катерех по скали, бях изкачил доста турове по Лакатник, комините и мальовица. Водех спокойно, шестици и имах представа за високите планини от няколко четирихилядника в Казахстан. По рано през същата година, на една от тълпинядите на мальовица, се запознах с София Фотева, Софи. Която вече беше посещавала Алпите и се беше заразила трайно от невероятните възможности за катерене в района на Шамуни. Софи учеше в Ласк, тогава Виас, и беше с една година по-голяма от мен. В квартирата, която делеше с приятелката Сидора, тя няколко пъти ми разказа за схемата, по която се стига до Алпите. За да пътуваш до където да е в Западна Европа в началото на 90-те години, се изискваха визи.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 Емумблай и влязохме в Италия, устремени към доломитите. Стигнахме до Кортина Дъмпецо, където се отбихме в една книжарница, за да направим справка какво може да катерим тук. Основната ни цел беше стената на Емармолада, но преди това искахме да загреем някъде другаде. Поехме към знаменитите скални кули, тречиме Дилаваредо и скатерихме тура на Касин на Чима Пиколисима. Следващите дни изкатерихме още няколко маршрута по скалите около Кортина. Щом се почувствахме готови, тръгнахме към Емармолада. В заслона Фалиер Софи прерисува схемата на една от класическите линии тура Винацер Кастилиони. Станахме рано на другия ден и още потъмно бяхме под огромната черна стена. Поведох и нагоре всичко тръгна отлично. Сменяхме се във водачеството, катерехме чисто и много бързо. Основният проблем по време на цялото ни катерачно турне беше, че катерихме с 3-3 метрово единично въже и го почти никога не стигаше до оригиналните осигуровки. Това налагаше редици импровизации и на удобни схеми за организиране на площадки. Инвентарът ни включваше едно 2-1-3 примки, 2-3 френда, комплект ексцентрици и клеми. Около обят стигнахме до танар. Тераса медиана. Заваля проливен дъжд, но спяхме да се скрием в някакви плитки ниши и прекарахме под капките около час. Изчакахме малко да се оттече и продължихме. В късния следобед щастливо излязохме на ръба. И за двамата това изкачване беше първата ни хиляда метрова стена. Заслизането. Знаехме, че е поледник, но само толкова.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 След два дни бяхме на кулата и влязохме пеша България. За 38 дни бяхме изминали над 5000 километра с около 100 стопа. В Следващите години още два пъти пътешествахме в Европа на автостоп. Станахме вещи стопаджи и правихме между 400 и 1000 километра на ден. По този начин успяхме да изкатерим много върхове в Алпите, Пиринеите и Апенините. Европейските планини ги опознах добре и ми станаха, Тесни. Тренировките и княжевският подход към върховете. Старото правило повече под тренировките по-малко кръв боя е прекалено вярно, за да бъде подценявано. В основата на всяко постижение или скачен връх, без съмнение, стоят количеството и качеството на подготовките, които го предшестват. Вече многократно съм се убеждавал, че ако порито следваш утвърден с времето и личния опит тренировачен цикъл,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 Нито пистовото или крос-кънтри питоплуването можеха да подготвят така специфично краката ми, както бързото изкачване по стръмни склонове с преодоляване на над 800 мадени от старта до финала. Живея в полите на Витоша и тя винаги е била най-лесно достъпният ми тренировачен полигон. Трасето, по което тренирам от 2000-та година насам, тръгва от минералния извор при колелото на трамвай пет в КВ, Княжево. Минава в просеката под неработещия княжевски лифт и завършва на горната му станция на Купитото, 1347 М. Дължината на трасето е точно 2,5 км, а денивалацията е 750 М. От самото начало си набелязах коя пътека е хем най-стръмна, хем най-проходима. Започнах да тренирам, но на особено системно, а само 2-3 месеца преди изкачването на някои от първите си върхове.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 или през златните мостове, 31 км и едно 650 -ма, 6 50 часа и 30 минути часа. Поне веднъж месечно се изкачвах от боровец до мусала с траверс през Сефингса и Връхиречек 21-24 км и едно 5 зимно 7-8 часа или изминавах траверса от Съпаша, малиовица през североисточния ръб навръх мальовица-петлите за слона страшното езеро Хижа, мальовица. 17-18 км, зимно 6-8 часа. През зимните месеци се усъвършенствах технически на резнювете и комините, северната стена на връх Вихрен, ледовете над Хижа, Скакавица. Седемте терилски езера и микстовите маршрути на северния джендъм. Нощните тренировки имитират добре условията за нощните атаки към върховете, Снимка и Воданчев. Доста сходен тренировачен режим през годините, с активен стремеж към 8000 ниците имаше и Доичин Боянов. Също родом от Къвър Княжево, той катерише по почти същите маршрути към Копитото и Черни връх. Именно в резултат на тези тренировки Дойчин направи отлични представяния в множество планини по целия свят, включително и Безкислородни скачване на Еверест 2004 година. К. 2005 година до 8200 м. Нанга Пърбат, 2006 година и Гашербрум 1 Първи, 2009 година. През 2005 година нарекохме трасетата и тренировачната ни техника, княжевския подход към върховете. За 12 години, 2004-2016 година, двамата с дойчин сме изкачили общо 9800 8 хилядника, 6 и десетки върхове с височина между 4 ма.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 Фидалния вариант, денивалацията между старта и финала е над 800 м и по трасето почти отсъстват хоризонтални участъци. Ако денивалацията е под 500 м, то тогава ще трябва да я качвате и слизате поне по два пъти в рамките на една тренировка. Прочете коя е най-лесно проходимата и пряка пътека до най-високата точка. Ако пътеката има прекалено много серпентини, за целите на тренировката пробвайте да я и поизправите. В случай, че въобще няма пътека, намерете естествена просека и я расширете, до около метър широчина, с градинарска ножица, трион и дори с лопата при нужда. Стремете се да облагородите, така че да става за преминаване по всяко време, включително и след обилен снеговалеж или летен порой. Направете пробно на изкачване, за да отбележите къде са трудните, хлъзгави, неукрепени, каменисти, песъчливи, места и ги стабилизирайте,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 Тренировките за изкачване на върхове имат за цел да ви превърнат в универсален катерач, о когото са развити равномерно следните качества. Ефективна мускулатура, която прави възможно катеренето с изнасяне на багаж по стръмни склонове, са сили без наличие на дълбок сняг. Достатъчно издръжливост, тренирана мускулатура и економична техника на изкачване и слизане, по всякакви терени в продължение на поне едно 6 -8 часа. Висока техническа подготовка, отлично рафинирана с времето техника за боравене с всички технически средства, служащи за придвижване по сняг, фирн, лети въжета, котки, пикели, щеки, самохвати, щифтове, осмици и тъна. Ако вече имате рафинирана техника за катеране по различни терени – скали, лети микс, но другите ви качества са по-слабо развити, разпределението на трите вида тренировки е приблизително.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 Тактика на интензивните тренировки за катерене на върхове. Високоинтензивните тренировки са със сравнително кратка продължителност 6-0-9-0 минути развиват аеробна и анаеробна издръжливост, мускулна маса и експлозивност. Общи съвети: ако трасето ви е стръмно и каменисто, започнете да тренирате с нормални, трисезонни трекинго обувки, защото държат добре глезена, щеки, не по-дълги от 120 см и лека раница.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 Тренировка с повече от 12% от тъглотови ще изисква неимоверно усилие и със сигурност поздравите от вас ще изнесат багажа догоре, но с цената на преумора и потенциална травма в гръбнака или кръста. Запомнете, че тренировките с тежест целят не да изнесете голям товар, а да свикнете да изнесете среден товар със същата скорост на изкачване, както при тренировката без товар в етап 1.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 Крайната цел на тренировките от този тип е безпроблемно да се спускате до изходната точка на стръмния склон за около една трета от времето, за което сте го изкачили. Продължителността на слизането по смесени или сетремно стъпаловидно равни, склонове трябва да бъде около една втора от времето за изкачване. След като добре опознаете трасето за слизане, може да е различно от това закачване, започнете постепенно да увеличавате скоростта.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 5137 М Планина и държава – самостоятелен късноплюценски стратовулкан в северо Турция, на границата с Иран и Армения. Първо изкачване – 1829 Г От група, ръководена от доктор Фридрих Парот Първо българско изкачване – лятото на 1972 г. от група на ТД – Алеко, София Нормален маршрут Лагер 1 3 2, 0, 0, лагер 2 4 2, 0, 0, Разлика от лъ до върха, 937 37 масив се намира в източна Турция, съвсем близо до границата е Армения и Иран. В геологично отношение масивът е късно плиотенски стратовулкан е триетажен строеж и е изграден от безалти и андезитобазалти. Двата близко разположени конусообразни върха. Голям Рарат, Бойок 5137 ма, и Малък Арарат, Косок Агри, 3925 м, са двата най-големи вулкана на Арменското плато. Връхните части на големия Арарат, намиращи се над 5000 м, са вечно покрити с ледена шапка, от която в почти всички страни се спускат ледени езици. Някой от тези езици достигат до 4200 ма изходен пункт за изкачването е град Догобаязит.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 Първа покана за участие в проявата пристигна в офиса на БАК 1 през септември 1999 година и в края на октомври същата година Николай Пътков, БАК и Веселин Стефанов, в Търново, заминаха за участие в първата среща. Въпреки упоритите опити поради прясно навалял сняг, гъста мъгла и силен вятър, никой от групата не успя да изкачи върха. След размяна на няколко факса с Турската федерация по алпинизъм в периода юли-август 2000 година се стигна до споразумението за участието на отбор от 10 български алпинисти вместо предлагания първоначално състав от 4ма души. В крайния състав на отбора взеха участие Валерия Цолова и Боян Петров, София, Явора Сенов, Русе, Тако младенов, Пловдив, Иван Павлов, Юрдан. Бълканджиев, Веселин Стефанов, Пърново, Диньо Томов, Георги Пеев и Димитър Райков, Сливен. Визите извадихме без проблеми от посолството София и от консулството в Бургас. Според изпратената ни програма за мероприятието всички участници трябваше да се съберат в на 26 август 2000 година оттам отпътувахме за Догобаязит, за да участваме в церемонията по откриване на проявата.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 Задминавайки две от групите преди нас, към 9 часа и 15 минути, че стигнахме в началото на ледниковата шапка и спряхме, за да сложим котките. Към върха следваше полегнал склон с наклон около 20 градуса, на който домакините ни бяха фиксирали парапети. Само щеки и котки крачех бързо нагоре, и в 9 часа и 45 минути че стигнах върха. Първият ми петхилядник. хилядник. Замико станах леко разочарован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 Че хоризонтът за високи върхове, е отворен и бъдещето ми зависи единствено от собствената ми воля. Овладяване на тактиката за успех Беруут Пик, първи опит Връх и височина Беруут Пик, Брод Пик, 8047 М Планина и държава, Каракорум, на границата между Пакистан и Китай Първо изкачване, 9061957Г от Херман Булевард, Курт Димбергер, Маркус Шмук и Фриц Винтерштелер. Първо българско изкачване 1071990 г. Раки Самит 8035 м. От Минко Занковски, Емануил Деянов и Тодор Тодоров. 23 юли 2001 г. Петко и Мир Желясков Вероятно изкачват Бродпик Мейн Самит 8047 Но не представят никакви доказателства. 23 юли 2014 година. Брод Пик Мейн Самит 8047 м, от Боян Петров и Иван Томов. Нормален маршрут. Базов лагер 4820 м. Лагер 1 5674 ма. Лагер 2 6200 ма. Лагер 3 7064 ма. Седлото брод пиксел 7852 ма. Разлика от л до върха 983 През есента на 2000-та година управителният съвет на БАК взе решение за организацията на експедицията хидам Пик 2001 година. С напредване на времето обаче, експедицията се пренасочи към съседния беро от Пик 8047 а крайната цел на проекта беше формулирана като К2002. През пролетта на 2001 година нямаше.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 Навигатори бяхме аз, Дойчин Боянов и Станимир Желясков. Целият багаж се състоеше от около 80 броя 25 5-килограмови пакети, опаковани в ярко нейлонови пликове. Пренасяхме храни, експедиционна екипировка, лични денкове, раници, 100 л. княжевска минерална вода и 300 кабира в кенчета. Общо над 2,5 тона. Байгорчо Склададжията на Бътъс в две ни подари надуваеми дюшеци, които положихме върху багажа. Валя Цолова, тогава секретар в БАК, ни връчи куп документи, списъци, застраховки, митнически декларации, официални писма и тъна залепихме голяма лепенка на спойлера, гласеща, национална експедиция, берут от пик 2001 и камиончето изглеждаше готово за път. Заминахме на 6 юни 2001 година.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 Средната скорост беше около 60 км наклонена черта час. Променихме тактиката за каране и успяхме да увеличим дневния преход до над 1000 километра. Още на първите 50 км в Иран полицейска палка спря нашия устръм. Полицаят кротко извика едно проточено – джезая. Измъкнах от дебелата пачки с риали няколко хиляди, около 3 щатски долара, и, преструвайки се,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 Напред. Уверено редеше му стъкатият иранец. След около час някъде в покрайнините на Техеран Чичото посочи един булевард и каза – Кум. Това беше нашата цел. Връчихме му пакет бисквити и поехме в оказаната посока. Термометърът карусерията трайно се установи над 35, а навън беше 42. Надморската височина не падаше под хилядама.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 затова изминахме с охрана около 150 км, почакахме близо час пред някакъв полицейски участък, върнаха ни паспорта и ние побързахме да изчезнем. Движахме се из най-равнинните местности до сега. Единствените знаци поправия като струна път бяха «Внимание, Камили!». След многочасово каране стигнахме до граничния пост, будка с бариера и няколко спящи войници. Налагаше се да заредим и тръгнахме из селото да търсим гориво. Добре, че нощният патрул ни продаде една туба. Къпнали от умора, намерихме един портал с лампа и към 3 часа сутринта легнахме да спим. За ранта си знана видяхме, че зад нас се образувала опашка от коли. Оказа се, че сме спали на входа на единствената бензиностанция в селото. За това, щом твори, бяхме едни от първите, които заредиха. Минахме доста бързо иранската граница и скоро се озовахме пред табелата.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 чието единствено занимание очевидно беше да гледат кой минава по пътя, седяха пред ниски, измазани с глина землянки. При едно от спиранията ни полиглутат бомбата, завърза разговор на чист български сместен жител. Ти откъде си бе, момче? Онзи. Кима и мига. От тук е съсредоточено превежда бомбата. А тези дини хубави ли са? Онзи пак кима и мига. Бомбата констатира: Хубави са, да вземем две. Отстрани приличаше на диалог, но всъщност си беше абсолютен монолог. Потъмно преодоляхме три високи прохода и в 2 часа след полунощ стигнахме до коета областния център. Поспахме малко и потеглихме с изгрева. Постепенно едят започна да се спуска и от около 2000 ма се снижихме до 200 мъна, лъхнаха ни горещи вълни, а отзад в камиона още призори беше 3-5 Пътят беше доста разбит и всичко в карусерията се покри с дебел слой ситен пясък. Ситен прахоляк изпълваше дробовете ни. Към обяд в карусерията вече се пържехме на 4-2 си умирахме от жажда. За щастие открихме, ме покрай джамиите винаги има вода, с която поклонниците си мият краката. Когато спряхме да напълним резервуара с нафта обаче, ни свършиха рупиите. Оказа се,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 Подобрения и декорации се оказа почти колкото тази на самия камион. Надявахме се още същия ден да стигнем и сламабът. Късно следобед обаче попаднахме на поредното препятствие няколко километрово задръстване. рано в тясно дефиле огромен камион се бил преобърнал напреки на пътя. С много нахалство и доста заобиколки се провряхме между чакащите камиони и излязохме на челни позиции.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 Дарина от Варна и Антон от София. Епичното пътуване по Каракорум Хайуей от Ислама Бъддускардо, единия от двата главни града в провинция Гилгит Балтистан, изминахме за 26 часа нонсто пътуване. Каракорум Хайуей тире осмото чудо на света. И най-смелите ви представи за пътешествие ще се променят за завинаги, ако попаднете в суровата действителност на осмото световно чудо. Хиляди завой, десетки тунели, полутунели,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 Расето не е избрано от съвременните инженери. Хилядолетия наред пътят на Коприната свързвал Кашгар с Пакистан, следвайки най-логичния и проходим маршрут през най-високите планини на планетата. Прекосявайки го, може да видите снежни гиганти като Нанга Парбат 8125, ма, Ръкапоши 7788, Диран 7266 ма и десетки други знайни и незнайни върхове. Недалеч от сливането на реките Индус и Гилгит се намират на тройна точка, допирното място, където се докосват трите най-високи световни планини – Хиндукуш, Каракорум и Хималайте. Строителството на съвременния път започва. През 1959 година. Двете правителства си стискат ръцете и започват градежа с голям ентусиазъм. Строи се почти без машини.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 Скардо е централен град в провинция Гилгит-Балтистан и е отправна точка и пътя за 8000-ници к. Беру от Пик, Гашербрум-1 и Гашербрум-2, както и за десетки върхове над 6000 ма, между които групата Транго Тауърс. Машербрум и Лейлапик. Пик Населението на града нараства непрекъснато заради притока на хора от съседните сълца и през последните години наброява около 30 000 души.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 Разтоварихме всичко на една прашна поляна и наредихме един до друг готовите 140 товара от по 25 кг. върху всеки товар сложихме почив чурапи, гумени галуши и ефтини слънчеви очила в четири, па другия ден започнахме трекинга по ледника Балтуру. Това е един от най-забележителните трекинги, който ставят трайни спомени от живописни гледки, сурова природа, море от снежни върхове и десетки ледници.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 28-50% от площаи. Най-дългите и ледници са Сеячен, 76 км, и Беяфо, 63 км. В Каракорум се издигат над 60 върха с височина над 7000 м, както и 4 от 14-8 хилядника, включително и вторият по височина върх на Земята, К-861 Айма. Климатът е подчертано континентален и снежната линия по южните склонове е над 4600-4700 а по северните над 5900 ма. Бероот пик, първо излизане над 7000 метра. Установихме базов лагер на ледника под Беру от пик на 28 юни 2001 година. За столова ни служеше една. Стара чешка къмпинг-палатка от склада на Бътаса.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 Вече имахме и лагер 3 /7064, на 7064 ма. На 11,07. В базовия лагер, БЛ пристигна Стайко Колаксъзов, опитен височинен лекар с участие в над 10 експедиции в Хималайте. Донесени писма от близките и новини от България. На проведените през юни парламентарни избори мнозинство в парламента е спечелило НДСВ, а премьер е станал Симеон сакско -Бургоцки.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 На следващия ден към върха тръгна голяма група, но само Петко Тотев и Станимир Желясков се движеха с добро темпо и по тяхна информация са успели да стигнат до главния берут пик 8047M. Жековатеф е достигнал почти до Роки Самит, а Пенко, Бомбата и Динко Томов са се отказали някъде около средата над пренката. На 24,07. Групата Николай Петков, Дуичин Боянов,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 че късметът, уви, не беше с нас на това излизане. Напредвайки бавно, често губехме пътя и в 3 часа и 30 минути, че на височина около 7350 мрешихме, че се е невъзможно да продължим нагоре, насляпо. При слизането следите ни се бяха изгубили напълно и намирането на самотната ни палатка през нощта, насред гигантския снежен склон и без никакви ориентири, стана сериозен проблем.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 Предвид обещанието на Петко да предостави снимките от върха пред ръководството, експедицията беше оценена като успешна. В Исламабът се заредихме от топлото посрещане в българското посолство и рано сутринта тама 10,08. Запалихме двигателя на камиончето, шофьори и навигатори си стиснахме ръцете и поехме по пътя с на цел София. Обща снимка от първото българско изкачване на Беру от Пик Рокисамит, 8030 м. На 1 юли 1990 година. На преден план е Минко Занковски. Знамето държат Тодор Тодоров и Емануил Деянов. На заден план се вижда пирамидата на К. Връщането, след повече от два месеца трупане на впечатления и емоции, съвсем нормално беше мозъкът, съхраняващ този огромен информационен поток, да бъде доста препълнен.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 Средношно подминахме силно светения е херан и след 23 часа кормуване пристигнахме в разположеното на около 2000 мана в село Райне, където кротко заспахме под една лампа в края на главната улица. На 14,08. Си скачихме до заслона на 4100 стома, опанахме си чувалите и постелките на площадката отпред и притихнахме по звездите. Беше ми спокойно. Че вече се връщаме и Демавент беше последната спирка в това дълго пътуване. Знаех, че ще изкачим върха и не чувствах традиционната предстартова възбуда. Към 5 часа и 30 минути че на следващата сутрин се събудихме и видяхме как по склона вече пълзят над 50 човека. Закусихме увесена каша със сушени кайси и малко след 6 часа тръгнахме нагоре. Добре аклиматизирани към височината, Бодро задминавахме бавно пъплещите групи иранци. Като ни питаха откъде сме, гордо отговарях, от България, там всички сме такива бързаци. На върха бяхме малко след 9 часа миризмата на сяра, която извираше от стотици малки покнатини, беше силно задушлива и ни спасяваше това, че се местехме бързо и излизахме в почистите зони. Обикулихме целият кратър, направихме снимки... Събрах малко кристали от сяра за музея и тръгнахме надолу. След обеда слезохме до селото, където качихме 6 момичета и момчета от Чехия на Стои, и в 19 часа потеглихме към Техеран. След 90 км стигнахме града, оставихме веселите чехи на западната автобусна гара и продължихме по пътя си. Пресичането по права линия на града от изток на запад е цели 45 километра. Впечатленията ни за Техеран се обогатиха с още интересни паметници, джамии и други забележителности, които осветени от силните светлини изглеждаха внушително. Демавент, 5671 ма, на 15 юли 2001 година. От дясно наляво, Пенко Райков, Станимир Желясков, Дойчин Боянов и Боян Петров. Късно вечерта на следващия ден стигнахме до иранската митница. След дълго чакане един дребени пъргав, като котка митничар скочи в кабината и ловко я е претърси. Надникна и в найтайните тайните кътчета, като откри и помири се неща, за чисто съществуване дори не подозирахме. С хъса на следотърсъч продължи инспекцията си в карусерията. Където с лекота разхвърлях шкираници, кашони, денкове, покатери се дори по стените и бръкна в разни оплътнения и кухини. Накрая се увери, че не пренасяме дрога. Подписа документа, който му подадох, и после бързо получихме печат както в паспортите, така и в тиркарната. През изминалите месеци беше станала една важна промяна. Визите за български граждани при влизане в Турция най сетне не бяха отпаднали. Като разлисти паспортите ни и видя, че на не сме имали визи. Турският полицай сухо зададе въпроса – виза Пърде? Къде е визата? С кратки,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 Завъртяхме малко в страни от осветените площи и малко след 3 часа сутринта заспахме под светлините на прожекторите и от зуркия поглед на една огромна бронзова статуя на Тюрк. На сутринта закосихме в Догобаязит и оттам карахме без спиране. В два часа след полунощ на 19,08 вече бяхме край Одрин. Бързо пресекохме границата и в крайпътен ресторант близо до Свиленград си организирахме щастлив финален банкет с чуфтета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 Планина и държава, Памир на границата Киргистан-Таджикистан. Първо изкачване. 25 септември 1928 година. От немските алпинисти Ойген Алвайн, Карл Вин и Ербин Шнайдер. Първо българско изкачване. 13 август 1967 година. Оттенчо Петков, Ангел Петров, Авраам Аврамов, Сендюбешев, Евгений, Христов и Георгия Танасов. Нормален маршрут Преден базов лагер ABC 4300 ма Лагер 1 5 3, 0, 0, Лагер 2 6 1, 0, 0, Денивелация от ABC го върха 2834 ма Денивелация от лъдовърха върха 1 0, 3, 4 ма. На Общото събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, сега БФК.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 По тази причина като първа организационна задача беше определено сформирането на разширен състав на националния отбор по алпинизъм. Като входящ тест за кандидатите беше решено да се организира скоростни скачване на черни връх 2280-ма. В дъждовния 19 май 2003 г. на долната станция на Драгалевския ливк се събрахме. Пет, двема мъже и 19 жени, дошли от цялата страна. След като изтичахме кълното грасе до Витушкия първенец, тренерският съвет разгледа анкетните листове на всички кандидати и определи расширения състав на националния отбор. Следващото сито за прецизиране на отбора беше подготвителният лагер, който се осъществи в периода 1206-1506-2003 години в националната спортна база Белмекен. За наш късмет по това време началник на базата беше ветеранът от... Еверест-1984 методи Савов. Проведоха се тестове по водене на скален маршрут, скок от място, лицеви опори и бягане на 3200 м. Това бягане и до сега се остава най-трудното предизвикателство за издържливост, срещу което някога съм се изправил. Бях се представил на добро ниво във всички до сегашни етапи, така че бях заслужил място в разширения състав, следваща крачка в подготовката на отбора беше организацията на лагерсбора, Памир 2003. В дъждовния 19 май 2003 г. на долната станция на Драгалевския ливк се събрахме 5-2 мъже и 19 жени, дошли от цялата страна. След като изтичахме Кълното грасе до Витушкия първенец, треньорският съвет разгледа анкетните листове на всички кандидати и определи разширения състав на националния отбор. Следващото сито за прецизиране на отбора беше подготвителният лагер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 В лагера се включи и допълнителна група от 12 души с ръководител Коста Сканидис. След полет от Истамбул до Бишкек, Киргизия и 750 км двудневно придвижване с товарни камиони, Урал и Камас на 19,07. Бяхме в изходния пункт, от който се достига подножието на връх Ленин, Гратош. В предния базов лагер на 4300 ма пристигнахме на 24,07. След едноседмична отлично протекла климатизация на 1 август 2003 година с Иван Темелков и Дойчин Боянов успешно изкачихме връх Ленин. По късно същия ден изкачване направиха и Николай Петков, Тончо Тончев, Илиан Маринов, Михаил Михайлов и Цвета Мишева. На 10,08. Пристигнахме в Бишкек, а два дни по-късно се прибрахме в София. В резюме, от общо 36 участници, 11 мъже и две жени успяха да достигнат върха. Останалите 23 ма не успяха поради влушаване на времето, неиздържане на, на студ или възникнал здравословен проблем. Ляво, групата, ръководена от Николай Петков, Долов дясно, Елица Павлова, Михаил Михайлов, Света Мишева, Дойчим Боянов, Боян Петров. Дясно, в подножието на върха, намерихме човешки останки.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 че физическите тестове в подготвителната фаза за експедициите са само ориентир каква е физическата ти подготовка спрямо тази на останалите участници. Планирането на последния ден и умението да се мобилизиращо край по време на атаката не е въпрос единствено на мускули. Явно се искат и други качества, които често стават недооценени във фазата на подбор исторически погледнато, това се оказа последният лагер на националния отбор по алпинизъм в чужда държава.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 Трупах актив за юбилейната национална експедиция «Еверест-2004», си поставих задачата да изкача сам най-достъпните като условия и средства континентални първенци. Тези върхове са обединени в колекция, известна като «Седемте континентални първенци» или «Севен Семиц», намират се на интересни места и на някои от тях са ходили сравнително малко българи. А Акункагуа – стъпка по стъпка към високото студено небе. Връх и височина Акункагуа, Акункагуа, 6962 Планина и държава, най-високият връх фандите, провинция Мендуса, Аржентина, близо до границата с Чили. Първо изкачване, 14 януари 1897 г. От швейцарския водач Матия Цурберигенот Генот, плаца Де Муласем, 4270 ма. Първо българско изкачване. 28 декември 1987 година От Николай Петков, Мариана Масларова, Иван Масларов и Кирил Тафраджиски. Маршрут през Плаца Аржентина. Базов лагер 4200ма. Лагер 1 5000 Лагер 2 5750ма. Денивелация от бъла до върха 2762ма. Денивелация от Ла до върха 1212 м. Акункагуа, гледани от подхода към Плаца Аржентина, януари 2004 година. Акункагуа е най-високият връх в Северна и Южна Америка, както и в Южното и Западното полукълбо на земята. Провинциалният парк Акункагуа е обявен за защитена територия през 1983 година и покрива площ от 71 000 хектара. Обхваща представителни алпийски екосистеми, характерни за високите анди. Няма категорични доказателства, че инкит са успели да стигнат до върхната точка на Конкагуа още в античността, въпреки намирането на скелет от Гуанако, диво живееща разновидност на ламата, на премката кресета дел Гуанако между южния и северния връх. Гуанакото живее значително по-низко и едва ли се озувало там, без да бъде заведено, но това е само предположение. Сигурно е обаче, че са се изкачвали на върхове по-високи от 6000, за което нееднократно свидетелстват следи в други части на Андите. През вековете Акункагуа е вълнувал редица бележити изследователи, включително и самия Чарлз Дарвин, който го зърва, докато пресича Андите през 1832 г. най-сериозният опит за първо изкачване на върха от европеец дължим на германския геолог Полдиусфелд Палдес Свълде. През 1883 година, след два опита, той достига до около 6560 ма, приблизително височината, където днес се намира заслонът Индепенденция. Заминах за Аржентина на 8 януари 2004 година, точно когато на база Белмекен се провеждаха. Последните тестове, определящи състава на националната експедиция Еверест 2004, в които се надявах да попадна.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 На 19 януари 2004 година времето рязко се подобри и в 7 часа и 30 минути, че сутринта тръгнах към върха от лагер 2, 5750 ма. Първите слънчеви лъчи вече бяха позлатили върховия купол. До 6300 ма пътят се виждаше като надлан и крачех монотонно в дълбокия сняг. Пръстите на десния ми крак започнаха да премръзват и въпреки, че ги мърдах, след час ходене почти престанах да ги чувствам.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 Времето беше ясно и студено, тире едно 5 са. Движех се с равномерно, бързо темпо и задминах над 50 души. Не спрях да почивам под ключовия стръмен колуарка на пета, се каси щеките и продължих нагоре. Газех в дълбок мек сняг, което силно ме забави. Точно в 13 часа и 30 минутича, 6 часа след тръгването от штурмовия лагер. Направих последни крачки към равното плато и килнатия метален кръст на.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 Гледката от върха беше фантастична. Разходих се до всички ръбове на голямото, почти колкото половин футболна игрище върхово плато и направих панорамни снимки. Постоях около половин час и като видях, че се заформя навалица, започнах слизането. Акункагуа, 19 януари 2004 година. Поглед отвърха към ледника Лоа който се спуска от южната стена на Акункагуа. От всичките 43 българи, изкачили до началото на 2004 година Първенеца на Южна Америка, само трима Николай Петков, Иван Масларов и Кирил Тафриджийски – се бяха качили по маршрут Френския по Южната стена. 6 8 години различно традиционния през Плаца Деле Мулас. Моето изкачване през Плаца Аржентина записах трети маршрут изкачен от българи на този връх. Естествен завършек на пътуването в Аржентина са водопадите и Игласо, които се намират на границата с Бразилия и Парагвай. Там като биолог съвсем си глътна наблюдавайки тукани, колибрита, гигантски мравояди, маймуни, оцелути, ягуари, пуми, тапири, огромни гущери, топинамбиси и какви ли на още твари, каквито бях виждал само по телевизията и в книгите. Изпратих на Николай снимката до алуминиевия кръст и той ми написа,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 Планина и държава, а мостоятелен планински масип 8 щата Аляска, САЩ. Първо изкачване. 7 юни 1913 година от американците Уолтер Харпер, Хъчен Стък, Хари Карстенс и Робърт Тейтъм. Първо българско изкачване. 27 юни 1988 година от Николай Петков. Марияна Масларова, Иван Масларов и Иван Луканов. Маршрут. Упър Уестрип. Базов лагер 4200 лагер лагер 2 лагер 2 5 6 от ла 1 лагер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 Но участниците се разделиха на лагери, случиха се и инциденти. Дойчим Боянов успя да изкачи върха без кислород, но двама българи завинаги останаха по склоновете му. При завръщането си ръководителят Методи Савов нарече експедицията «трагичен успех». Ден Али е най-високият връх в границите на Северна Америка. Световната класация на най-високите върхове той е 38 подред след намиращия се в Еквадор Чимбурасо 6310 ма. Извисява се цели 6 км над околната тундра и това го прави върха с най-висока относителна денивелация на Земята. След няколко неуспешни опита и фалшиви изкачвания Денали е изкачен за първи път едва през 1913 година. Към върхната точка има прокарани над 40 маршрута с поне 24 варианта, от които най-популярен е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 С мен се качиха и двама туристи, така че преди да кацнам, направихме панорамна обиколка около върха. Наближавайки пистата на ледника, почувствах лека вибрация от напомпването на хидравликата на ските, които излязоха и от колесарите. Последва твърд удар от първия допир с преспите, после няколко подскока и машината се успокои. Слушалките долових репликата на пилота и този път успяхме. Вях спокоен. Защото преди излитане той ми сподели, че баща му е един от пионерите в приземяването по ледници. Опънах си палатката и от купчината шейни избрах една по-запасна. Тактиката за достигане в основата на върха изисква използването на пластмасова шейна, в която слагаш целия си багаж. Закачаш две въжета отстрани на седалката, слагаш ските с колани и започваш да теглиш. Стартовата Височина е малка. Колко го тази на черни връх 2200 нулама. Предстоеше ми около 50 км силно нацепен ледник, по който щях да напредвам през нощта. Без наличието на слънце, повърхността на ледника се втвърдява и снежните мостове стават малко по надежни за преминаване. Пресичането на ледника Солуси е жива авантюра, която ще се наложи да преживея два пъти. Изчаках да се стъмни, което през лятото там въобще не става. И около полунощ бях готов за тръгване. Затворих очи, стиснах зъби и потеглих. На гърба си имах едно 5 раница, а зад себе си в шейната влачех още 30 кг екипировка, дрехи, храна и гориво. Трудностите започнаха почти веднага. Следвайки лъччетата, трасиращи пътя, установих, че от вчера има много пропадания.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 Осъзнах колко малък е шансът тънката следа от кантовете ми да бъде забелязана, ако се метна в няколя цепка в този силно пресечен терен. След предпазливо изминати десетина километра започнах да обръщам внимание на уникалния леден пейзаж, сред който се движех. Сутрешното слънце осветяваше в оранжево околните върхове, а призрачни мъгли обвиваха скалните ръбове. Малко преди обяд се установих на лагер.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 Сезонът беше към края си и флагера нямаше повече от 20 души. Имаше много построени глута и предпазни стени, така че аз опънах палатката си на едно вече готово, леко вдълбано в снега място. Все още не бях решил по кой маршрут да тръгна нагоре. Насучих вниманието си към горния участък на западното ребро, Танар. Upper West Strip, Alaska 35. Този вариант на реброто е преминат за първи път от японци през август 1975 година. Това е най-прекият и безопасен път към върха от базовия лагер. От няколко стотин изкачвания годишно Upper West избират не повече от 30 души. На 30,06. Си изкачих до около 5000-има височина по маршрута и прецених, че ще се справя с техническите трудности, които ме очакваха нагоре. На денапи се качих по червения маршрут и слязох по жълтия. Починах си един ден и на 2,07. Тръгнах в атака в 5 часа сутринта. Беше студено, две-две и ясно, идеално за бързо набиране на височина. Въпреки на опреновите гети върху пластмасовите ми двойни обувки, краката ми мръзнаха. След излизането на ръба на един дъх, преминах през трудните участъци в началото. Катерех се с две сечива и котки по страмени тънък слой фирн, 35 до 45-50. Покриващ монолитния син лед. Към майчетък му излизах в началото на предвърховото футболно поле, когато ме огря слънцето. Последните метри преди върха изминах по-бавно, защото започнах да чувствам леко умора от бързото си темпо. Точно в 12 часа и 20 минути, че стъпих на най-високата точка на гребена денели, Покрива на Северна Америка 6194 ма. Освен мен в близките околности не се виждаха други хора. Бях изкачил близо 2000 денивелация за 7 часа и 20 минути. На площадката малко под върха видях добре опакован пакет с размерите на книга. Оказа се, че е английско издание на Библията. Върнах го на мястото му и започнах да се оглеждам.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 Аляска на американците срещу 7,2 милиона долара. По това време картата на това огромно парче земя представлява сравнително добре картирало крайбрежие и безкрайни бели петна в централните му части. 1519,000 км. 54,716 км брегова ивица. Русия дори не подозира какви богатства се крият в дебрите на този наобятен север и само за няколко години американците почти си избиват платената висока цена, добивайки кожи, риба и други суровини от морето. Малко по-късно в реките се откриват залежи от жълт метал, които отприщват вълни от емигранти, златната треска обладава мозъка на жадните тренери. Десетки хиляди пристигат с кораби, за да освояват вътрешността на безкрайната тайга. Започва строежът на железните пътища, възникват нови селища и се полагат основите на инфраструктурно го развитие. Минават още няколко години и бликва нефт, който е последван от откриването на други полезни скопаеми. Русия може само горчиво да съжалява за направения подарък. Надолу беше лесно и бързо го бех височина. Избрах да слизам по традиционния маршрут Уест Бътрес, който е по-обиколен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 След няколко часа чух бучене и един самолет изплува от мъглата. Разбрах, че и моят ще кацне след малко, пакетирах набързо всичко и зачаках. Ето го пак познатото бучене. И моят ред дойде. Излитането също беше вълнуващо, защото самолетът се отлепи буквално метри преди да се забием в отсрещния склон. Пилотът ловко зави и се понесохме като птица над прекрасната земя, наречена Емеса сласт Франтир.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 22 юли 1829 година Източен Елбрус, от Хилър Хачиров, местен водач на първата експедиция Лятото на 1874 г. западен Елбрус, от англичаните Флоренс Крауфорд Гроув, Фредерик Гарднер, Хорасуокър и швейцарския водач Петър Кнобел първо българско изкачване – лятото на 1937 г. от Август Кабакчиев, западен Елбрус, и през лятото на 1938 г. източен Елбрус. Нормален маршрут Лагер, приют на едно, едно те 4 2 -0 -0 Денивелация до върха, 1 4, -4 ма след като изкачих първенците на Южна и Северна Америка през януари и юли 2004 година, реших, че до края на лятото може да направя още едно изкачване. Вулканът лбрус е най-близкият до България континентален първенец и неговото изкачване обикновено не изисква сериозни тренировки и експедиционна организация. Поканих за участие колегата си зоолог-доцент Стоян Бешков от Националния природонаучен музей. Спортния лекар отнесе доктор Любомир Младенов и алпинистката Елица Павлова. На 26 август 2004 година групата ни приетита в Ростов-на-Дон. Оттам поехме нощен влак до минерални води и после с маршрутка до селището Терскул в подножието на Елбрус. Още на другия ден се качихме до хижа, бочките на 3570 м излязохме до приюта на едно-едно ТЕ за климатизация. На 31,08. В 3 часа и 30 минути, че сутринта, тръгнахме в атака. Имаше силен вятър и температурата беше тире едно Напредвахме равномерно и високо на склона посрещнахме изгрева към 5 часа и 45 минути, че върхът беше целият обвид в облаци. Напремката между двата върха, ОК OK, 5250 м починахме и продължихме нагоре. Силен вятър и студ в 11 часа и 15 минути, че развяхме знамето над западния Елбрус 5642. Ма. Кавказка панорама почти нямаше, защото бяхме над дебел слой облаци. Аз се спуснах бързо до премката и продължих към източния връх 5621. Ма. Облаците бяха толкова гъсти, че на моменти се колебаях на къде да катеря. Два часа след като стъпих на западния връх,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 където Иван Масларовбайно и Валери Първанов-Бескосигин вече месеци наред устъкляваха сложен за изпълнение открита сансьор на местната морска администрация. За помалко от 8 месеца през 2004 година бях изкачил три от седемте континентални първенци. На Кунка и Денали дори преминах соло по маршрути, където наши алпинисти не бяха ходили и за които нямах предварителна информация. Придобих увереност, че мога да катеря и сам, без да правя големи паузи между отделните върхове. Именно от тук осъзнах, че мога да прилужа този подход и при по-високите гиганти Хималайте и Каракорум. Метална пирамида маркира върха на източния Албрус, 5621 Един алпийски уикенд по пътя за К2005. Почти две години след като за последно катерих по тур Камините на Вихран,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 Тази зима беше навалял доста сняг, но по-голямата част от терена беше добре фирнована и не се пропадаше толкова. Множество млади мори бяха помлени от големите лавини, изсипали се от олеите на вихрен, а долните клони на по-големите дървета бяха силно изпочупени. Пасъмване вече се. Катерехме по реброто към джамджията. Вятърът беше издухал снега от склона, ходеше се почти само по трева и напредвахме бързо. бързо.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 И аз внимателно отпусках въжето. По такива места ролята на осигуряващия е много голяма, защото от бързата му реакция зависи колко ще прелети водещият, ако случайно се откърти някоя хватка или стъпка. Вятърат и топлото време бяха изчистили скалата, така че бяхме улеснени в намирането на хватките. След още десетина метра Дойчин се изгуби от погледа ми и за това, какво ставаше с него, може да разбера само ако правилно толкова скоростта,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 Камината беше премината. Тък му се бях разтреперил от студа на продължителното чакане, когато дойде и моя ред. Стреперещи ръце се подготвих за тръгване и мислено се помолих да мина през този ужас възможно по-бързо. Докато си скачвах, изтъняващите около мен облаци откриваха гледка към бъндеришка поляна и скипистите на Чилигарника. Стигнах до клина, от който бях падал преди две години, и започнах да се боря за всеки милиметър. Бях напрегнат психически и движенията ми бяха вдървени. Токо подвиквах, дръже е. Падам. Но не падах. Изтощен, издръпах трудния скален пасъж и спрях за миг да регулирам дишането си. Браво, дойчине, добре го изводи това. Нагоре ни чака лесната, добре фирнована фуния на кулуара.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 ни час ходене, за да стигнем до шилигарника, и в един часа след полунощ влязохме в София. 21 часа без сън, много метри нагоре и после много метри надолу. Бяхме ужасно уморени, но. Доволни, че подготовката ни закъвърви по план. Кей, две първи опит по реброто Абруци. Връх и височина К. 8611 ма. Планина и държава, Каракорум, на границата между Пакистан и Китай. Първо изкачване, 31 юли 1954 година. От италианците Лино Лачедели и Акиля Компаньони. Първо българско изкачване, 31 юли 2014 година. От Боян Петров. Маршрут, Ребруто Абруци. Базов лагер, 499 Лагер 1-6120-ма. Лагер 2-6735-ма. Лагер 3-7350-ма. Лагер 4-8020-ма. Денивелация от Беал до върха 3621-ма. Денивелация от Лъдовърха 519-ма. Кна случайно е известен като върха на върховете, най-трудният сред хилядниците. Над ледника го се издига внушителната му южна стена, която е висока цели 3,5 километра и като че ли подпира небето над пакистано-китайската граница. Само като го видиш, те обзема такава смесица от противоречиви чувства, че дълго се чудиш дали това е лъжица за твоята уста. Колкото повече се доближаваш към подножието на стената, толкова по-нищожен ставаш, толкова повече грамади от скали и ледници надвисват над теб, толкова повече се изгубваш в лабиринта от снежни кули и ледникови цепнатини. След безкислородното си скачване на Еверест през 2004 година Дойчин Боянов искаше да се върнем отново в Каракорум и да направим следващата крачка. Проектът за национална експедиция К-2002 не се реализира по една или друга причина, така че беше дошло нашето време да опитаме. Подготовката започнахме още през ноември 2004 година. С помощта на Петър Танасов осъществихме контакт с хималайските ветерани поляците Ана Червинска, Лешек Чихи и Дариуш Залуски. Те също се готвеха за К и решихме да обединим усилия и да организираме съвместна полско-българска експедиция през лятото на 2005 година. През зимата написахме над 15 писма с молба за подкрепа към потенциални спонсори. Почти от никъде не получихме отговор. Досегашните ми спонсори от Ели Лили България отново застанаха зад мен и моето участие беше покрито до голяма степен. Дойчин Покани в състава и Иван Темслоков от Сливен, който в близкото минало е бил един от най-изявените състезатели по спортно катерено у нас. Като участник в националната експедиция, Еверест-2004 без кислород Иван беше стигнал по склоновете му до 8500, на потенциален участник беше и доктор Любомир Младенов. Асистент по това време в НСЯ, който от лагер сбора на Връх Ленин през 2003 г. не. Спираше да следи развитието ни и проявяваше интерес към медицинските проблеми на височинния алпинизъм. В бюджета на първо място бяхме тримата алпинисти и в случай, че намерихме достатъчно нари, доктор Младенов щеше да замине с нас. Всеки тренираше по собствена програма и различни трасета, в зависимост от личните и служебните си ангажименти.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 С помощта на много приятели, които ни свързаха с спонсори, успяхме да намерим достатъчно средства, за да заминем тримата без доктора. Зад проекта ни застанаха Тошонейков от движението за национално възраждане, Оборище, енергийната компания Марица Исток 3, Живко Жиков от Тера Онгикс и Министерството на младеща и спорта в лицето на министър Васил Иванов. В края на май изпратихме едно 5-1 килограмова карго пратка с екипировка и храна за Пакистан. Па 30,05. Заминах за забукорещ и от пакистанското посолство извадих визи за три мани. Така в началото на юни се срещнахме с поляците в ислама Оттам по Каракорум Хаюе за два дни стигнахме до Скардо. Като по пътя имахме достатъчно време да се опознаем с нашите полски съекипници. Анач Сървинска беше официалният ръководител на експедицията. До този момент беше изкачила 7-8 хилядника: Еверест, Берут Пик, Нанга Парбат, Лхотце, Чою, Гърсербрум II и Шиша Пангма. Накидваше за четвърти път. Полският отбор на К2005, Дарек Залуски, Ана Червинска и Лешек Чихи. Лешек Чихи е един от двамата. Направили първото зимно изкачване на Еверест и е първият поляк събрал престижната колекция Севан Summits, достигайки най-високите върхове на седемте континента. Беше изкачил още Гашербрум II и Ялунг Канг, западна Кангченджонга. Той също идваше на Ка за четвърти път. Дариуш Залуски е един от най-активните оператори и реализатори на филми с планинарска тематика в последните 20 години, носитела на многобройни награди от международни фестивали, като По онова време беше изкачил Хоце, Чою и Гашербрум II. Накидваше за втори опит. Трекингът мина без проблеми.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 Средният му наклон изглежда нормален, но само отдалеч. Два дни след пристигането ни в базовия лагер тръгнахме нагоре. В два часа след полунощ крачехме по ледника, който беше напълно скован от нощния студ. След около 8 км умерено изкачване влязохме в лабиринт от кули и висящи сераци. С малко лутане намерихме път през ледовете и по изгръв слънце опанахме една палатка точно в основата на реброто Абруци. На 22 юни установихме лагер 1 на 6100. На следващото излизане успяхме да пробием и до лагер 2, като екипирахме с нови въжета няколко трудни скални пасажа. Мястото на този лагер е изключително проветриво, изложено е на ураганни ветрове, които като в тунел издухват всичко от склоновете на върха. К 2005 българският отбор: доктор Любомир Младенов, Иван Темелков, Дъйчин Боянов. Боян Петров. Нашата група продължи още по-нагоре и фиксирахме над 300 метра въжета в технически най-трудния участък от реброто обруци – Танар. Черна пирамида. Това е грамаден участък от почти отвесни черни скали, където маршрутът криволичи по най-лесното на височина около 7000 доволни от свършената работа, слезохме надолу към базовия лагер. Равносметката показва, че само за 9 дни имахме изградени два височини лагера и обработен маршрут до 710 добро начало. От тук нататък времето пое инициативата за взимане на решения вместо нас. Следващите 10 дни не можахме да мръднем от базовия лагер всяка сутрин нов сняг, огромни облаци, мъгли и силен вякр. В един от дните с дойчин, посетихме мемориала на загиналите пука. Това е една тъжна грамада от камъни в основата на Angel Peak 7, по които са сложени десетки плочи на загинали в район алпинисти. Според статистиките по склоновете на върха в момента има над 55 тела. В разходките си по. Ледника постоянно намирахме разкъсани остатъци от височинни палатки, обувки, якета, дори човешки кости. Никой от нас не е фаталист, така че разглеждахме находките по-скоро интерес отколкото със съжаление. Опитвахме се да датираме към кой период и епоха на завладяването на планината принадлежат различните останки. Междувременно доктор Младенов беше успял да организира заминаването си и средата на месец юли пристигна в базовия лагер. Донесени писма от близките и новини от България. С Дойчин направиха програма от тестове за установяване на степента на климатизация и почти всеки ден провеждахме по някое от изследванията. Разнообразие в дългите мрачни дни внасяха и малките олази си от светя, махили шеи, растящи по точно над базовия лагер. Да видиш зелен свят сред обкръжаващото те бяло и черно е голямо откритие, което повдигаше духа и разведряваше обстановката. Ходихме на гости на американците, японците и норвежците, говорихме си за живота, за плановете си и завързвахме нови приятелства, норвежците ни разказаха, че експедицията им, им имала три цели.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 След близо час катерене вятърът се усили значително и с мъка успявахме да се задържим изправени. Дойчин започна да мръзне и след кратко съвещание взехме трудното решение – да отстъпим. Вярвахме, че пак ще имаме шанс за върха. Полеците въобще не успяха да направят опит за атака. Лагер 4 е на 8000-ма огромен ледник с размерите на стадион, виси от купола на Къ. Под зверските пориви на вятъра дочакахме зората в палатката и тръгнахме надолу. Слънце нямаше, бели облаци обгръщаха връхния купол. Макар че вчера бяхме сложили трасори, едвам намерихме пътя към лагер 3. Смъквайки бавно надолу, събрахме багаж и буклук от лагерите. Изглед от штурмовия лагер. Напреден план са върховете от групата на Беру от пик.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 2005 беше нулева година за К. Лайла Пик 6096 М е един от най-красивите върхове, които се виждат при слизането от прохода Гундохоро Ла. Кантенгри господарят на небето. Връх и височина Кантенгри 6995 или 7010 М. Планина и държава Тяншан Казахстан наклонена черта Киргизия на границата с Китай. Първо изкачване 11 септември 1931 година От Михаил Погребецки, Борис Тюрин и Франц Цауберер. Първо българско изкачване 17 юли 1989 г. от Иван Вълчев, Веселин Чушев, господин Динев, Тодор Тодоров, Емануил Деянов, Стамен Сетанимиров, Пламен Кирилов и Радослав Славов. Маршрут Соломатов от Север. Базов лагер – 4100, лагер 1 – 4600, лагер 2 – 5600, лагер 3 – 5900, денивелация от бъла до върха – 2295, денивелация от лъз до върха – 1095. 095. Гри е най-северният седемхилядник в света и е един от трудните за изкачване върхове в Тяншан. В древността е бил смятан от пребългарите за улицетворение на върховния им Бог Тангра, по Велигеля на небето. Най-старата българска държава, наречена Емеон, е съществувала още през второто хилядолетие Ирхара. В района на пустинята Кламакън и Тяншан. Изкушението да посетя прародината си, мястото откъдето ние, българите, сме тръгнали да превземаме света преди. Повече от 30 столетия.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 Неруски алпинисти до 1988 г. висок е 6995 ма, но огромна ледена козирка се издига още поне около 15 ма над върховите скали и за това често се посочва височината 7010 ма. Към върха са прокарани и 4 главни маршрута по различните моребра ребра и отделно още 7, които преминават по изключително трудната му северна стена. Най-популярни са маршрутът на Соломатов.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 която отиваше на Връхпобеда победа 7439 ма от дясно наляво Павел Павлов, Марине Мичинов, Орлин Стойчев, Здравко Петров, Запрян Хорозов, Владимир Владов, Боян Петров. Справката, която направих при Дои Санди Бешев Показа, че до 2007 година Върхът е бил изкачен от 38 сънародници. Последното успешно изкачване на българи е през лятото на 1998 година. За партньори в тази експедиция поканих опитните габровски алпинисти Владимир Владов и Марин Емичинов. На 24 юли 2007 година пристигнахме и изходния пункт, лагера, каркара на около 300 км югоизточно от бившата казахстанска столица Алмати. За изкачване на канти игри избрахме маршрута Соломатов за които се тръгва от Ледника, Северен и Нилчск. Руският стандарт Който бяхме избрали, включваше закуска, обяд и вечеря е топла и много вкусна храна, на ограничено количество чай и кафе. Почти всеки ден хеликоптер донася свежи плодове и зеленчуци, бира, водка, видеокасети, поща, газ и всичко, от което човек може да има нужда.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 Пейки и зелени березови клонки допълват обстановката и ми е трудно да опиша какво изпитват изтързаните ни по височинните лагерите ла след един час в изпълнената с пара малка стаичка. Маршрутът към върха катери по характерно скално ледено ребро, което почти изцяло обезопасено с парапети. Изграждат се два височинни лагера на 4600 и на 5600 м, а в третия, 5900 м, се спи в снежни пещери или в палатки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 През август нощните температури в базовия лагер падат до 1-0, а в лагер 3 до тире 2 0 2, са. След пристигането ни в базовия лагер за 3 дни изградихме лагер 1 и 2. Починахме си, изчакахме прозорец с по-хубаво време и с Марин тръгнахме в атака. На третия ден стигнахме в лагер 3, където се настанихме в снежна пещера.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 В зависимост от големината на кавърната в нея могат да живеят до около 7-8 човека. На 6 август в 7 часа сутринта напуснах снежната пещера и поехна горе към върха. Времето беше видимо пред разваляне, но аз бях последният от поне десетима излезе за атака, така че щяхме да си помагаме при нужда. Изкачването по западния гребен винаги е съпроводено със силен. Поривист вятър. На малката площадка флагер 4, 6400 ма, влязох в една палатка и поне 40 минути грях на примус измръзналите си крака. Продължих нагоре, но в ключовия скален колуар, от който маршрутът преминава надясно към югозападния гребен, се наложи да чакам около час и половина трупа от 4 ма бавно напредващи руснаци. Времето вече се беше развалило окончателно гъста мъгла, снеговалеж и брулещ вятър.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 Скайрънинг и ледено катеране. Пътят на всички кандидати започва с покриването на минималните изисквания за придобиване на значката «Альпинист Руси». Създадената по времето на социализма система и до ден днешен продължава да е формална пречка пред алпинистите с по-нисък разряд да изкачват по сложни маршрути в планините. Кандидатите трябва да представят доказателства за изкачени маршрути с определена категория на трудност. Най-нисък е трети разряд. След това са втори и Ай. За първи разряд, мъже е необходимо да бъдат изкачени два маршрута от пета категория в група, поне един зимно, по един маршрут от 4А и 4БВ. С от двама души, комбиниран леденоснежен маршрут от 4 категория и един маршрут от зъба категория като ръководител на група. След покриването на първи разряд се получава званието кандидат майстор на спорта, КМСА, Майстор на спорта и майстор на спорта в Русия от международен клас Мъсамъка. Минималната възраст за къма 6 алпинизма е 19 години, а за мъсмъка 2 години. Източник HTP двоеточия W наклонена черта ул точка ЛПФ идеадон точка А ритвето ности наклоне на черта артикъл наклонена черта класа в акейсен. Мари се качи навърха два дни след мен в слънчево и много студено време. Два маруснаци от Владивосток получиха сериозни измръзвания на краката. Владо също имаше лош късмет. Още на втория ден прояви признаци на бързо развиващ цебелодробен оток, което наложи незабавна евакуация с хеликоптер. В малкото сълце Каркара, на около 2230 ма височина, докато ни чакаше да слезем, Владо успя да се възстанови без лекарска намеса. В края на експедицията направихме разходка и до езерото Исък-Кул. Това огромно планинско езеро, с размери едно 8 2 x 5 км, се намира на 1600 височина. Накъдето и да погледнеш, около него се виждат красиви и заснежени върхове. От езерото не стича нито една река, водата е леко солена. А максималната дълбочина достига до 702 м.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 които предлагаха да литнем с парашут или мотодалтаплан, да се повозим с банан, платноходка, водни пръзълки или колела. Цените бяха по-низки, отколкото България, и бизнесът на всички вървеше отлично. Исък Кул е перфектното място за край на всяка експедиция до Снежните върхове в Тяншан. Да се спънеш по пътя за върха. С годините установих, че опитите и...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 Поляците Дейвид Кашликовски и Близа Кобарска, който през септември същата година трябваше да направи опит за чисто преминаване на маршрутите Eternal Flame, словенския маршрут, на безименната кула Транго в Каракорум, Пакистан. Амбициозни цели, заради които беше нужно да се фокусирам само върху скални маршрути над шеста категория. Зарязах зимното катерене и през зимата и пролета наблегнах на дълги маршрути на Враца трудни линии на лакатник и спортни маршрути в Гърция и Македония. Заякнах и се усъвършенствах, като повиших значително проходимостта си да водя онсайт до около седма. В началото на юни с ръководителя на групата Джери Гор решихме да покатерим заедно в района на Вал Диемелу в италианските алпи. Направихме план какво ще изкачваме и се озовахме под една 3500 метрова южна стена от гладък гранит.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 Двата рапела до основата ми се сториха най-лесната част от спускането, защото предстоеше около 300-ма денивелация в стръмна гора с гъсти храсти. Намерих стара щека, изпързаляне по задник и други сложни маневри за 4 часа успяхме да стигнем до колата. Болницата в морбенио беше оборудвана с добър скенер и половин час по късно стана. Ясно, че съм разцепил петата си и поне месец ще бъда в гипс. Хванаме яд.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 Две седмици по-късно запалих скутера при зори и тръгнах от княжево към ценера. Движех се по маршрут, по който минавам всеки ден, когато изведнъж на срещен автомобил реши да направи обратен завой. Навлезе в моето платно и тръгна да връща назад. Въпреки че карах се около 40 км в час и направих опит да го заобиколя, маневрата беше прекадено бърза. Загубих контрол и се изпързалях на паважа пред очите на поне десетина човека. Настана суматоха.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 Стандартна операция с поставяне на едно 8 см в титаниев имплант и ме качиха в травматологията само няколко дни след като бяха изписали дойчин. Посрещнаха ме с думите – «Вие, алпинистите, май сте абонирани за нас!» Пролежах малко повече от седмица и ми изпратиха поживо, поздраво вкъщи с дълга рецепта от лекарства, които трябва да пия още дълго време след операцията. Следващите 6 месеца преживях десетки прегледи и физиотерапии, за да се раздвижа и да възстановя частично походката си. На първо четене подвижността на ходилото ми се промени и започнах да изтърквам подметките на обувките си по различен начин. Като ни видя веднъж как с дойчин куцукаме патериците, съпругата ми Радослава се пошегува, че нещо явно куца в български алпинизъм.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 че физиотерапията е повече от задължителна част от вашето възстановяване. Преди да попадна за първи път при физиотерапевт, бях доста скептичен относно методите за възстановяване на хора с скасани коленни връзки, щупени крайници или травми в гръбнака и кръста. Повечето пациенти чакат да им мине, не правят специални упражнения и спадат в период на продължително обездвижване и свързаната с това загуба на мускулна маса. След множеството преживени травми и дълги възстановявания, вече без колебание мога да кажа, че физиотерапията далеч не е просто глезотия и прищевка за побогатите пациенти. Опитните физиотерапевти назначават комплекс от насочени към травмата ви упражнения и пряко наблюдават целия процес, докато си връщате подвижността, силата и гъвкавостта. Теловете, магнитните и електрическите вълни, които вкарват в овредените ви тъкани. Ще облегчат болките и ще ви помогнат да раздвижите проблемния участък поне пет пъти по-бързо сравнение с самостоятелно провежданите възстановителни процедури. С помощта на кинезитерапевт ще елиминирате възможността да си навредите с движения и упражнения, които много от вас и самоназначават след четене на постове във форумите за самолечение и гледане на свързаните с тях видео. Списъкът на висшата флора включва над 1200 вида от които едва пъдесят се срещат над 4000 мегигантските спорежи саня сиок от суттеней, както и лобилия дискеней сендемични за този африкански вулкан. До Охуру водят шест основни маршрута – Маранго, Ронгай, Лемошо, Шира, Умвей, Мачаме. Достигането му по всеки от тези главни маршрути не представлява почти никаква трудност и списъкът на сънародниците ни, стигнали до най-високата му точка – Набъбва всяка година. Над 90% от изкачванията стават по маршрута Маранго, който е най-ефтиният вариант, 1172 штатски долара през 2009 година, нощува се в хижите, изградени по протежение на пътя за изкачване или на палатки, в случаите, когато туристите са повече от леглата в хижата. Гигантските спорежи са Нясио SPP. Доминират в зоната над 3500 ма. Беловратите гарвани, корвис, ЛБСОС са най-често вижданите птици по склоновете на Килиманджаро. Връх Емуензи – 5149 М, е вторият по височина вулканичен конус в масива на Кили. В периода 9-1302-2009 години се качих с малка българска група по Умве, който е един от скъпите маршрути 1447 долара през 2009 година. И до тогава беше рядко изкачван или въобще не изкачван от българи. След множество инциденти, най-вече смъртта на трима американци в резултат на масивно скално срутване между 5000 и 5300 на 4 януари 2006 година, участъкът, преминаващ през Стенар. Бричуол над ледника Аро се счита за изключително опасени и днес, пито една от агенциите не предлага изкачване по него. По тази причина маршрутите Умве, Шира, Мачамей и МВК преминават през лагерите Баранко 3940 м и Барафо 4600 м и оттам през Тела Пойнт 5756 м на ръба на кратера Духоро 5895 м. Изкачванията към върха започват около полунощ и ако сте бавни, ще катерите в най-големия студ, при силен вятър и дори сняг. С групата ми тръгнахме от Барафо 4600 ма, последния лагер, в 1 часа и 30 минути че сутринта. Беше много светла лунна нощ и не пуснахме челниците пито веднъж. Дългата върволица от светлини пред нас, вече достигаше средата на маршрута. Катерехме с добро темпо и заминавахме наред, но по едно време усетих, че сме прекадено бързи и трябва да забавим ход. За да посрещнем изгрева, към 6 часа и 15 минути ча, на върха. Имах предостатъчно сила и даже можех да тичам, но си наложих да крача много бавно. Температурата беше около -1.0, но заради вятъра чувствахме студа. Много посилно. Точно в 5 часа и 55 минути ч ради бяхме на най-високата точка.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 А през 2060 година най-вероятно въобще няма да има лед. Рубензори – господаря на дъжда. Връх и височина – Маргирита – 5109 м. Планина и държава – Рубензори – на границата между Уганда и Конго. Първо изкачване – 18 юни 1906 година. От италианците Луиджи Амадео Сабоя, Херцока Брудски, Дъжепетига, Солие и Жебрушрел. Първо българско изкачване, 1 март 1993 година. От зоолозите Петър Берон и Владимир Бешков. В буквален превод от местния език Баконжо, Ровензори означава «господаря» или «бащата» на дъжда. Другото популярно име на тази удивителна планина – Ални Симантес, лунните планини. С него те са обозначени на карта – Изготвена от египетския географ Клавдий Птоломей през 150-та година Салахра 650 години преди Клавдия Схил пише за Египет, хранен от снеговете. Да се чудиш откъде древногръцкия драматурка знаел, че от покритата следници сняк Рувензори извират едни от най-големите притоци на река Велинил. Рувензори е най-слабо посещаваната висока планина в Африка поради големите трудности, които човек трябва да продолее. Докато излезе в зоната на ледовете, километрите блата, калища, покрити с скали и гъсти тропически планински гори. Годишно едва около 2500 души посещават парка. За сравнение, Килиманджаро се посещава от над 38 000 души. Рувензори сигурно е и единствената планина в света, в която през цялото време се ходи самост. Високи бутуши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 която, за разлика от Килиманджаро и Маунт Кения, които са вулкани, е истинска планина е 6 масива над 4500 ма Маунт Стенли – 5109 ма, Маунт Спик – 4890 ма, Маунт Бейкър – 4843 ма, Маунт Темин – 4798 ма, Маунт Джеси – 4715 ма, и е Маунт Луиджи Ди 4,627 м. Общо 10 върха са по-високи от 4800 маровензори е разположена на 50 км северно от екватура, на границата между Уганда и Конго, и е приблизително дълга 80 км и широка 30 км, Маунт Стенлис с нанизявеният от 6 централни масива, чиято най-висока точка е връх Маргернта. На името на италианската кралица царувала по време на първото изкачване. Затопленето на климата не е подминало и този район. Оценка, направена през 1990 година, показва намаляване на ледниците с 40% сравнение с 1955 година. Въпреки побавната скорост на топене спрямо Килиманджаро и Кения прогнозите сочат, че между 2030 и 2040 година в планината вече няма да има никакъв постоянен лед. Връх Александра вляво 5091 м и връх Маргирипш, в дясно 5109 м. Флора и фауна Разнообразието от растения и животни е изключително голямо и много от видовете се срещат само тук. Рувензори представлява остров от влажна тропическа гора и алпийска растителност, обграден от сухи равнини.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 над 4400 ма. Срещат се различни. Видове подокърпуси, домси, рапанен, гигантски сиорши. Добелими и какви ли не още видове редки и ендемични растения. Горите са смайващо интересни, защото по силно разклонените клони на дърветата висят огромни топки мъх, брадати лишеи и папрати. Количеството на епифитите е невероятно огромно. Над едно тон наклонена черта хектар. Рувензорн се характеризира и с най-богатата планинска фауна в Африка. Установени са 70 вида бозайници, включително и 6 вида примати. Ендемични за района са видове като планинската рувензорска катерица, рувензорската замеровка, рувензорският тенрек, рувензорският подковонос, рувснзорският плъх, рувснзорският колобус и дори рувензорският подвил на леопарда. В парка са установени общо 177 вида птици и ровензорското горако, а ровензорствен тест е най-забележителният измеждо 17 ендемични вида. От влечугите са установени три вида хамелеони и два вида на отровни змии. От земноводните ендемични са дървесната ровензорска жаба, си и ровензорската ноктеста жаба, ексенопасо-двънстей. Безгръбначната фауна е сравнително слабо проучена.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 Въпреки краткия си престой в тази зона успях да събера няколко проветки с най високопланските стоножки в Африка, няколко вида паяци, колемболи и други дребни насекоми. Золозите са винаги на штрек, интересно, но в клоните на палма, намираща се само на 500 ма от поста на рейнджерите на село и банда. Открих една от най-утровните змии в тази част на Африка, хръстовата отровница Атинс-Нтесечи. На входа на парка изрично попитах дали имат отровни змии и след полученото звучно, но, сър, реших да скачам след всяка опашка на влечу Добре, че се загледах внимателно, преди да изненадам точно тази змия. Всички около 15 вида от нейния род са редки и слабо изучени, поради което противоотрова още не е изолирана. По-низко на същата палма хванах една малка дървесна жабка от род Лепитопълс. Осъществих и една моя детска мечта – да хвана хамелон. С помощта на зуркия поглед на носачите, които панически бягат от тези животни, успях да хвана две възрастни животни от два вида. Ляво, хамепълнат кейнонтек се нарече рядък вид и се среща само в тази част на Африка. Дясно, трироговият хамелон, то ендемичен вид за района на Ровензори. Информация за изкачванията Първото изкачване на връх е марксрита съществено от експедиция на знаменития Луиджи Амадео Ди Савоя. Херцог Абруцки, през 1906 година Първите българи, стигнали върха, са зоолозите доктор Петър Берон и доктор Владимир Бешков, 1 март 1993 година. През март ай 9, 9 години с успех се поздравяват и алпинистите Борислав Димитров и Орданка Димитрова. Ние с Радослава съответно станахме петият и шестият българин, изкачили това изключително екзотично и високо място на планетата. Изкачването ни започна в края на февруари 2009 година, когато се озовахме в офиса НА. Агенцията, организиращи изкачванията на Рувензори в областния град Касасе, Уганда, близо до границата с Конго. Веднага след като уредихме формалностите, ни пратиха в близкия магазин за обувки е инструкцията да си купим почифт чифт ботуши. В планината са изградени хижи и от двете страни на угандоконгуанската граница, но по-настоящен почти всички скачвания се правят от към с изходен пункт Селуибанда, на около 40 км от Касасе. За носачи се наемат местни жители от племето Баконджо. Най-често използваният маршрут е тенар. Сентрал сиркуит по който са сили без изкачване на връхмаргерите, в зависимост от скоростта на ходене, за 5. 7 или 9 дни се преминава през всички изградени хижи. До връхмаргерите най-често се подхожда от хижа Елена 4540 ма или хижа Бълджуко 3980 ма. Ако сте добре подготвени, както бяхме ние, Атака на върха може да се предприеме и от подолната хижа Джон Маге, 3380 ма, в рамките на един дълъг ден. Над хижа Елена се изкачва скален кулуар, втори категория, след което се стига до заледеното плато Сецли. Оттам се обуват котките, подкосява се връх Александра, 5091 ма и по леко цхничен скален пасаж се излиза на ледника маргерита. Следва стръмно изкачване до премката между Александра и Маргерита. После с помощта на метална стълба и посредством катерене, трети категория, безопасно с парапет по скална стена, се стига до характерен ръб, по който се продължава към върха. Над 80% от изкачилите Маргерита не виждат нищо повече от бяла гъста мъгла. Поради късното ни достигнахме върха в 18 часа на 23 февруари 2009 година. Имахме редки шанс за миг да видим малко повече от изключително красивия район. Графикът на нашето изкачване е показан в следната таблица Ден маршрут деневелация време. Едно и банда, хижа, ни 2600 м. И едно 2003 часа. Две хижа, Ниебитаба хижа, Джон Мате, 3515 м ма, и 9 часа. Три хижа, Джон Мате. Връх Маргирита, 5109 Хижа, Елена, 4560 ма и едно 600 ма, тире 550 ма три часа. 4 Хижа, Елена, 4560 ма, Превалът Скот елият 4372 Хижа, Китандара, 4050 ма, Проходът Фрешфилд 4215 ма, Хижа, Гайоман, 3450 ма, и 300 ма 10108 едно едно часа и 30 минути часа. Пет хижа Гайоман 3450 ма. Хижа Ниебитаба 2600 ма. И Банди Стома 1650 ма 5 часа и 30 минути часа. В експедиционната си кариера до този момент не бях ходил на друго подобно място. След една седмица изкачване до над 5000 ма.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 Ровензори оставя незабравими впечатления и ми е в топ 3 от местата, които бих посетил отново и отново. Маунт Кения, пет хилядник точно под екватура. Връх и височина Бетян, 5199 М. Планина и държава Маунт Кения, 8 Кения. Първо изкачване 13 септември 1899 г. От Сезар Олия и Жозеф Брушрел 8 състава на едно 7-0 член експедиция под ръководството на Хълфорд Джон Макиндър. Първо българско изкачване – 29 април 1969 г. От Кръстю Алексиев, Кирил Димчев, Атанас Захариев, Едрю Кънчев и Добри Кисьов. Северните стени на Непион – 5188 м и Беатиян – 5199 м.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 Над 4500 мавалежите са само от сняг. В планината има около 10 ледникови езика, най голям от които е ледникът Люис, Луяс Глейсър и 20 малки езера. Измерена през 1980 година, общата плут на ледниците е около 0,7 км. В наши дни тя е с 20-30% по малко и според прогнозите през 2030-2040 година в тази африканска планина няма да са останали ледници. Националният парк Маунт Кения е създаден през 1949 година, през 1978 година е обявен за биосферен резерват, а през 1997 година става част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Площа на парка е приблизително 2124 къв километра и голяма част от нея се намира над 3000-м годишно, той се посещава от около 20 000 посетители. Флора, флората и растителността на Емаун Кения са много разнообразни поради големия височинен диапазон, разликите в количеството на валежите, експозицията на склоновете и температурите. Общо 13 вида растения се срещат само в тази планина и никъде другаде. В границите на парка попадат следните растителни зони, а влажна. Планинска гора – 2100-2400 ма. Бамбуков пояс – 2400-2850 ма. Зона Чденечоезъм – 2850-3000 ма. Зона Серикоидни хръсталаци – 3000-3300 ма. Алпийска зона – 3300-4350ма. Ляво, ендемичният вид лобилият екей достига до 3 метра височина. Дясно, близък поглед в листата на плаум лайка по диамеспи. Горната граница за разпространението на почти всички видове е 4500ма, въпреки че няколко вида могат да бъдат забелязани и над 5000ма. Фауна. В зоната на влажната планинска гора се срещат видове като голямо африканско-горско диво прасе, айчоус и чоръс дървесен даман, дендърчурек сербурос, балуяшата мангуста, есечен мейлбисуди, слон, луксудонтиафрикана, черен носорок, десерус бесорниз, антилопа суни, отъйдъс насечетъс, черночела антилопа, фипечелопочъсенд рефронс, също няколко вида примати и леопард, пантера който се изкачва и над 4000 ма. Срещат се още дребната антилопа, Селвис и Педра Велес, и златистата котка, Фелис Аритиди. На височина път 3000 ма от бозайниците са установени локални ендемични видове, като емишевидната замеровка, Емелс скалния даман, аз в ченстълните слиндари и плъха, Ричуреста Спенденс. Фигър 1, горе-ляво, скалния даман, а е съфедвичен с кендай, ендемичен подвид за Маунт Кения. Горе дясно, синята върветка, се съпча с Майтис, е често срещан вид в горите до окей 3500 м, долу-ляво, огромни са о СПП. Запълват почти цялата долина Мак. От птиците са установени над 130 вида. В горския пояс се среща местната разновидност на Зеления ибис, би ННСС лястребовият урел на лире, Джиритус Дубиес, абисинската дългоуха сова, ейжебес синсус, бухалът на макиндър бъбосепенсис скендери. Локално застрашеният бързолет е си чут да не и много видове нектарници, Енстерниди. Субендемични са африканският алпийски бързолет ейпос мелбефрисенс и алпийският ливаден гуштер се алдоро савени.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 5188 и най-високия Батиян 5199 -ма. Осем върха се издигат между 4800 и 4960 -ма. Сред тях попадат Корин Дънпик, 4960 ма, Пойнт Пигут, 4957 ма, Пойнт Томпсон, 4955 ма, Пойнт Тютон, 4885 Пойнт Джон, 4883 и други. Най-популярните разрешени за трекинг маршрути са Маро Емуро от Запад, Сиримун от Север, Чугория от Изток. Всичките се пресичат в района на най-високите върхове Нелион, Бетиан и Пойнт Леняна. Според нивото на подготовка, маршрутите се преминават средно за 5-7 дни. Спането е на палатки или в хижи. За се плаща по едно 0 две нула долара, когато не са включени в общ пакет от агенцията, която ви обслужва. В зависимост от сезона, в който посещавате планината, безанежните скални маршрути за двата най-високи върха са съответно от юг в периода декември-март и от север през юли до октомври. За първи път Бетиян е изкачен през 1899 година от едно седем нула член на експедиция под ръководството на Халфорт Макиндер. Съставът на експедицията включва 6 европейци, 66 са Двама водачи е Масай и 96 местни жители Кикуйо. Първите българи, които достигат Нелион и Баятиан, са група алпинисти от град Сливен през април 1969 година. През декември 1991 година. Николай Петков и Иван Масларов прокарват премиерен маршрут по южната стена на Батян. Следващите са народници искачили върха Са Борислав Димитров и Орданка Димитрова февруари 1994 година. Под южната стена на Маунт Кения. Нашето изкачване, за да стигнем до основата на върховете, избрахме най-прекия подход, който започва от град На Емуро, 180 км североизточно от Найроби. Добре аклиматизирани, достигнахме лагера Макиндър 4300 ма за един ден преход от входа на парка и нагоре по долината Телеки. На следващия ден се качихме до изходния пункт, австрийската хижа, или Топхът, на височина 4790 м. На 3 март 2009 г. потъмно пресякохме скотки ледника Ароу, по който във филмите за Кения се спускат със ски, сега напълно изключено. В 7 часа сутринта започнахме катеренето по нормалния маршрут на югоисточната стена на Нелион.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 Бели избиви, малка алуминиева кутийка, в която може да се подслонят 2 ма-трима човека. Малко. По-нагоре е пасажът на маршрута Диси Граф S. 20 ма, 4-4 категория. Следва Танар. Амфитеатър, чието извежда до върха на Мелон. Оттам се слиза до премката Gate of the Mists и се изкачва Батиан. Слизането е по обратния път.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 Което наложи да взема решение да се върнем от нивото на амфитеатъра, около 550 м, стотина метра под Нелион. Рапелите надолу ни забавиха доста поради честите заплетания на въжето, но все пак на мръкване, към 19 часа, бяхме в основата на стената. Достигането до австрийската хижа през ледника ни отне около час. В плана ми не фигурираше резервен ден за втори опит. Така, че достигането до най-високата точка на Кения остана за следващото ни идване в Африка. Сутринта на 4 март 2009 година се качих до туристическия връх Пойнт-Лепяла. После се спуснахме до лагера Шиптън 4200, под северната стена и влязохме в долината Макиндер. След няколко часа се спуснахме до Олд Музъс Хът 3300, откъдето след последни километри хода не стигнахме до изхода на парка при...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 След кратко обсъждане оформихме две основни цели – първо българско изкачване на Гашербрум 1, потруден или нов дори маршрут, и опит за изкачване на Гашербрум II в рамките на същата експедиция. Решихме, че с тези амбициозни цели може да посветим експедицията па 8 годишнината от началото на Организираното алпийско движение в България – учредяването на Българския алпийски клуб.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 Направихме опит на Кения 5199 М и почти го изкачихме. В началото на месец май пак с ради направихме един неуспешен опит за изкачване на вулкана Субхан 40448 в М в Турция. В деня на изкачването вятърът беше толкова силен, че горе-долу да се закрепя на земята, а ради с нейните 46 кг направо отлиташе. Отказахме се,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 но в крайна сметка оговорих да ги издадат след три дни. Въпреки, че от посолството ни бях обещали, получаването на визите стана възможно срок единствено със съдействието на Елисавета Първанова, Дора Маринова и българския посланик в Румъния. На 15 юни 2009 година заминахме с полет през Атина и Доха. В Исламабът бяхме посрещнати от новия български посланик, господин Румен Пирончев и други представители на малката българска мисия в Пакистан.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 Една сутрин носеч поздрави Николай с израза: Гъдбади, сър вместо Гъдморнинг, сър. В района на Конкордия 10С беше разположил лагерът на проекта Кип Клин Белтоу. Постоянно наети към него в продължение на пет месеца бяха шест души персонал, отговорни за управлението на задачите по събирането на старите и новите буклуци от ледниците в района. Временно се наемат множество носечи. Чиято задача е да събират, сортират и извозват буклуците до асколе и оттам до скардо. Годишно събират по около 5 тона буклуци, в което сам се убедих, след като видях огромните купчини с хартия, пластмаса, стъкло и желязо, сортирани в чували до лагера им. Буклуците от базовите лагери се събират разделно. През 2016 година от района са извозени над 600 кг твърди отпадъци. Най-големият проблем в изкачването на Гашербрум 1 първи и втори е преминаването през силно нацепения ледник, който води до общия за двата върха лагер Ай-5900 ма. На 28,06. Остроихме базовия лагер на морената под ледника Гашербрум. И двата върха, към които се бяхме насочили, се виждаха отлично и ясно доминираха над всички околни върхове. В района работеха няколко експедиции. Така, че проправенето на маршрута беше започнало. Първото излизане до лагер едно беше мъчително и кошмарно дълго поради тежките раници, прясно наваляли сняг и многото скрити цепнатини. След като пропаднах в дълбока цепка и едва му спях да изпълзя, бързо се вързахме с въже. Лагер едно е общ при подхода както за Гашербрум първи, така и за Гашербрум втори. Мястото е обширно и равно и има отлична видимост към двата върха. Опънахме голяма палатка, която щеше да ни служи като място за почивка, спане и складиране на багажи през следващия месец. При една от почивките ни се обадиха Тошо Пенков и екс Симон Симеон Пожелаха ни хубаво време и успех с изкачването. Друго си е да те поздравят отгоре. Голямата звезда в базовия лагер беше ултрабързия швейцарски катерач Ули Штек. След феноменалните му изкачвания в Алпита беше дошъл, за да тества как работи организмът и каква е скоростта му в условията на 8000 -ците. Придружаваше го жена му Никол, за която това беше първото подобно пътуване. Друга знаменитост в района беше финландецът Вейка Густавсун. Той имаше в актива си 13 изкачени. 8000-ка Ига Шербрум първи беше последният от Хималайската корона. С него наотлъчно се движеше един пъргав понец, който се оказа, че е тук само за да снима как Вейка катери. Улиштеки Николай Петков обсъждат маршрута към върха. Вейка Густавсон на Гашербрум първи. Интересно, но тази експедиция ни беше третата с Дойчин, по време на която в България имаше парламентарни избори 2001, 2005 и 2009 година. При една от излизанията до лагер Айдеян Петков ни прати десетки СМС-а, обрисуващи как са минали поредните избори, на които не можахме да гласуваме. С напредване на сезона, лятото започна да се усеща все повече. Рекичката, която минаваше покрай палатката и замръзваше всяка вечер, след средата на юли не спираше да тече денонощно. Докато се климатизирахме, един ден Олищек се върна в базовия лагер и съобщи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 Изглеждаше честен и откровен, но много от обявените му за успешни изкачвания не са документирани със снимки от върха. Гашербрум Ай – първо българско изкачване Връх и височина – Гашербрум Едно, Гасърбрум Едно, Хидън Пик, К, 8068 или 8080-ма Планина и държава – Каракорум, на границата между Пакистан и Китай Първо изкачване – 5 юли 1958 година От американците Пит Шонинг и Анди Коуфман. Първо българско изкачване 26 юли 2009 година От Дойчин Боянов, Боян Петров, Николай Петков и Николай Вълков. Нормален маршрут. Базов лагер 5050ма. Лагер 1 5900ма. Лагер 2. 6500ма. Лагер 3, 37080ма. Денивелация от бала до върха 3018ма. Денивелация от Лъз до върха 988ма. Гашербрум наклонена на черта 8068ма, гледан от лагер 1 на 5900ма. Нощта в лагер 2 беше силно ветровита, палатката се тресеше непрекъснато и шумът ни пречеше да заспим. Нямах тапи за уши, но се сетих за альтернативно решение. Здъвках една дъвка, разделиха на две, увих парчетата в памук от и си ги заврях в ушите. Заспах почти моментално. На другия ден направихме излизане по танар. Японски кулар, който води към лагер 3. Успяхме да изровим и обезопасим над. 300 мъстари въжета.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 Долната част на японския колоар е изцяло скална. Малко преди края на колоара получих силни крампи в предмишниците. От дърпането на въжетата и отравянето им от леда явно се бях пренапрегнал. Наложи се да спра, за да разтрия мускулите си и да почина за кратко. Съсядането в снега нещо ми се заби отзад. Оказа се къс, техничен никел, който беше забит склона. Изрувих го.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 Обядвахме, с едно въже опаковахме палатката, за да не излети, докато ни няма, и поехме надолу. На слизане се налагаше да изчаквам някакъв изпанец, който се местеше прекадено бавно. Чакайки на една от площадките, се бях сгушил в малка скална гънка, когато изведнъж ме удари силна лавина. Загубих равновесие, преобърнах се и няколко метра по-надолу увиснах на въжето, засипван от последните лавинни потоци.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 Вейка и японецът потеглиха в 0 часа и 15 минути, че Дойчин се приготви и напусна палатката час по-късно, а двамата николаевци излязоха скоро след него. Аз бях готов за тръгване в 2 часа и 15 минути, че нощта беше изключително ясна и милиарди звезди блещукаха в черното небе. Температурата беше само тире 1.8. С изтичането на първия половин час вече влязох в крачка и постепенно ускорих темпото.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 Склонът беше добре фирнован, така че не се налагаше да бием партина и всеки напредваше по своя линия. Високо над мен виждах челниците на останалите и това ме караше да се местя още по-бързо. Към 4 часа сутринта започна да се съмва и върховете придобиваха все поясни очертания. Задминах николаевците и по стръмен скълноледен ръб излязох в подвърховата част огреме слънцето, но в сутрешните часове то по никакъв начин не можа да ме стопли и се наложи да спра отново за масажи. Починах, пих чай от термоса и си набелязах линия за нагоре. Далеч над мен Вейка биеше партина, но ясно виждах как грешно се беше прицелил в един серак, който не. Можеше да бъде преодолян без осигуровка. Дойчин забеляза това на време, върза се с въже, слезе малко надолу, траверсира под серака и излезе начело. Оставаха му само около 70 до върха. Аз не следвах техния път и катерех право нагоре към най-високата точка. Газех в преспи с дълбочина над кръста, но силата беше с мен и се борех упорито, без да спирам. Излязох на острия пред върхов гребен и бавно изминах последните 50 крачки. Гашербрум едно пърният милсем хилядник. Ярко синьо небе и блестящо слънце доплълваха този наш триумф.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 Но най-забележителна беше гледката към строените почти в една линия 38000 ника Гашербрум II, от Пик и гигантската пирамида. на к половин час по-късно българите се събрахме на върха първо българско изкачване. Поздравления, снимки, усмивки и дълбока споделена радост. Гашербрум I 8068 26 юли 2009 година. Една от най-уникалните снимки. Които някога съм правил, строени в редица са Гашербрум II 8035, Беру от Пик главен връх 8047, Беру от Пик централен връх 8011 и К 8611 най-отзад. Прекарахме близо част на върха и започнахме слизането. Не чувствах умора и спусках много бързо. Някъде към средата се подхлъзнах по един среднострамен склон.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 Че ще направя опит и на Гашербрум II. Като се събрахме четиримата, съобщих това си решение. Трябваше да направим план за смъкването на багажа от лагер едно до базовия лагер. В късния следобед останалите ми пожелах успех и тръгнаха да слизат надолу. Останах сам, разкъсван от мисли дали постъпвам правилно. Защо си слагам главата в турбата, нали вече имам един връх? Гашербрум II. Първа среща. Връх и височина Гашербрум II, Гасърбрум и К, 8035 -ма. Планина и държава Каракорум на границата между Пакистан и Китай. Първо изкачване 7 юли 1956 г. От австрийците фрице Моравец, Йозеф Ларх и Ханс Виленпарт. Първо българско изкачване 23 юли 1992 г. От господин Динев и Рад Корачев. Бана нарича и тесен гребен, който извежда в лагер 2. Не спах добре, и в 6 часа сутринта поех от лагер едно нагоре към гашербрум 2. Знаех, че единственият лек, когато се турмозиш дали постъпваш правилно, е просто да се отдадеш на новата си цел и да се концентрираш върху трудностите, които тя предлага. Най-бавно преминах през ключовия участък, Танар.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 Общо за 7 часа и половина стигнах до штурмовия лагер, 3 на 7300 ма бяхаме предупредили, че мога да се настаня в палатката на Луис, загиналия преди седмица изпанец. На 20,07. Той по всяка вероятност беше изкачил Гашер Брун II, но нямаше яснота дали беше успял да се прибере до штурмовия лагер. Два дни по-късно няколко човека съобщиха, че са наблюдавали емигаща светлина на траверса под върховата пирамида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 в които въжетата прекъсваха и трудно се умявах да намеря правилната посока. Пропаднах няколко пъти скрити цепнатини и започнах да ставам се понесигурен и бавен в слизането. В лагер две заварих един испанец, който се гласеше да слиза. Продължихме заедно надолу, но той беше още по-оплашен от мен, Затова това не взе никаква инициатива да води, да разбива партина и да изравя парапетите. От основата на склона до лагера дно ни предстоеше малко над километър преход по равен терен и в абсолютно бяла, уайда от 12 в обстановка. Спомних си как Оли Штек ни беше казал, че в подобни условия успял да намери лагера единствено благодарение на GPS си. Движахме се по шесто чувство, като често спирахме, за да изчакваме кратки просветления. След около час лутане и с помощта на няколко бамбукови флагчета най сетне намерихме лагера. Целият следващ ден почивах и се възстановявах. В лагера имаше 20 на човека и никой не мръдна на никъде. Заниманията в такива периоди се въртяха около писане на дневници, четене на книги, слушане на музика, обсъждане на плановете за едните дни или чистене на снега, който ни затрупваше на пресекулки. Миналата година по това време лежах в къщи с чупен крак и мечтаях да съм тук. Сега лежах в палатката на 5900 и мечтаях да съм в Княжево и Диамдиня. При една от разходките между палатките се запознах с испанеца Карло Сория. На възраст 70 години, роден е през 1939 година, когато повечето му набори кротко си карат пенсионерските години, Карлос вече имаше 7-8 и сега се беше прицелил в Гашербрум първи, разказах му за нашето изкачване. А той ми разказа каквото помни от изкачването си на Гашербрум II през 1994 година дано и я доживея до такава възраст и бъда в такава форма на старини. Рано сутринта на следващия ден видях, че времето отива на управене, събрах си багажа и пак поех нагоре. След мен не тръгна никой, така че целият ден щях да разбивам пъртина в прясно навалялия сняг. Този път се качих до лагер 3 за малко над 8 часа,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 За миг си представих, че до палатката ми крачи мечка. Последва дишане, човешко и съвсем близко. Някой каза с испански акцент Гъдморнинг. Докато се унесях, някой скреща Примуса. И за секунди видях как палатката ми сгаря. После се разнесе хъркане. Призракът на Луис ме преследваше и халюцинирах непрекъснато. Въпреки кошмарите успях да дремна и малко след един час сутринта започнах да се оправям за тръгване. Примус, чай, закуска, обличане, обуване. Студено е и всичко става бавно. Точно в три часа изпълдях навън. Беше звездно и мразовито утро, такмо както го исках. Поех в тъмното нагоре, като се прицели в камъните.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 Минах го за около 3 часа и излязох в основата на предвърховия склон. Наклонът беше над 45 градуса, но се чувствах доста уверен, въпреки поривите на вятъра, които на моменти ме караха да приклякам. За да не ме отнесат. След близо час, излязох на върховото било. От тата кръба духаше наистина силно. Видях беро от пики к, които стърчаха над облаците.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 за да преценя какво да правя. Изпитвах нерешителност, което рядко ми се случва. Постоях така още около е минута и реших да слизам. Последните метри до върха ми се сториха прекадено опасни. Бях направил всичко, което може да направя сам в тези условия. Последните метри до гребена на гашербрум II. втори. Върхът е вляво. Състрелка е отбелязана моята най-висока точка.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 За 11 дни над 6000 ма бях загубил около 6 кг. Дрехите видимо ми висеха, бузите ми бяха хлътнали. Изкъпах се и няколко пъти ядух на корем. Имах сили колкото да лежа, гледам, слушам и разказвам. Експедицията отиваше към своя край. На другия ден посетих военния лагер, в който живееха около 40-50 човека. Командният състав спеше в кръгли бунгала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 С напредване на лафа се полевиха разни капитани, специалисти по комуникации, оръжейник, лекар и фелчер. Всички бяха единодушни, че престоят им тук е пълно безумие, но поради липса на политическа воля границата между Пакистан и Индия все още е предмет на спорове и битки. Разказаха ми, че през 1984 година индийската армия превзема сияченския ледник, Серинглейсър с което завладява над 70 км ледникови езици и над 2000 км площ от Кашмир. В резултат и двете страни изграждат постоянен военен пост на превал с височина около 6500 ма. В основата на превала се базират големи поделения, които захранват и поддържат постовете с провизии и персонал. 40-ти на войници дават денонощни караули и седебнат непрекъснато на 200 м разстояние един от друг. От загиналите в този конфликт над Дути едва около 60 са станали жертва на престрелки. Останалите са загубили живота си в резултат на лавини, измръзване, пропадане в цепнатини или снежни бури. Цената на това височинно съперничество се равнява на приблизително половин милиард долара за двете страни. Експедициите в района постепенно отиваха към своя край. Всеки изминат ден лагерите опустяваха. Палатките изчезваха една по една, а хората намаляваха. В базовия лагер се поляви изпанецът Сечо, който по моите следи беше изкачил гашербрум втори ден след мен. Следвал партината ми и като излязал на върховия гребен, вятърът бил слаб и той много внимателно се умел да премина през ледения ръб и стигнал до върха. Браво на него! Успял е! На 5,08. Събрахме целия ни лагер и тръгнахме да слизаме.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 докато един ден сам не полети в мрака на ледниковата бездна. Беше малко преди изгрев слънце на 6 август. Проходът Гундухоро лабеше все още огряд от лъчите на залязващата огромна луна. Ледът блестеше приказно и кристалчетата отразяваха от едната си на луната, а от другата – зората на раждащия се ден. Седях и съзърцявах величието на Каракорум. Извиках ни испанските си приятели, които бяха наблизо и с фотоапарат в ръка си изнесух на по-горна позиция. Бях встрани от пътеката, направих няколко снимки и тръгнах надолу. Олисан да си слагам ръкавиците, за миг не си гледах в краката и земята под мен се продени. Твърдата опора просто изчезна и полетях. А-а-а! Беше единственото, което се изтръгна от мен в този момент. Падах стремително и безпомощно, удрях се в стените, а очите ми само регистрираха преминаващите образи. Всичко се случваше твърде бързо, за да мога да мисля, премислям и анализирам как се стигна до тук. Изведнъж падането спря, бях се заклещил на тънък снежен мост, някъде около средата на цепнатината. Жив съм, внимателно се размърдах, за да проверя кое е е. Освен болките в цялото тяло, като че ли нищо друго ми нямаше. Похенката ми беше в кръв, но раната на ръката ми не изглеждаше сериозна. Погледнах часовника си, 5 часа и 42 минути, че е чълпи Само това можах да извикам. Ами сега какво, разглеждайки цепнатината, започнах да премислям различни варианти за излизане. Раницата ми беше отвън. Значи испанците трябваше да забележат, че липсвам. Абсурд беше да се изкатеря сам без котки и сечиво. Цепката беше прекалено широка, с гладки стени, догоре имаше поне 8 метра, немислимо. Не смеях да мръдна, за да не се проденя. Надолу имаше още поне 10 метра, като стените постепенно се стесняваха. Извади фотоапарата и се опитах да го включа. Не тръгна въобще, явно го бях ударил. Петров, няма да умреш тук, нали? Мина. Ми през главата.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 Вързах се под мишниците и извиках да теглят. Едва бях отлепил, когато усетих, че въжето ме прерязва. Стои! Смъкнах възела надолу, малко под кръста, и отново ме затеглиха. Явно дърпащите бяха много, защото се движех бързо като с асансьор. Наближавайки повърхността, погледнах за последно ледения ми затвор и в следващия миг пробих кората в страни от дупката.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 Аз само повтарях, благодаря, благодаря. След още няколко минути можех вече да мисля и командите от мозъка ми стигаха до крайниците. Изправих се и веднага загубих равновесие, но бързо се окопитих. Сега трябваше по най-светкавичния начин да се спускам към лагера. Адреналинът щеше скоро да се изчерпи и всичко щеше да ме заболи. Знаех за този физиологичен срив от предишни падания. С леки залитания се закачих за въжето и заслизах надолу. Крачка по крачка надолу, към ниското, зеленото, към лагера, към живота. Последствията от тази каскада бяха само ожуувания, натъртвания и един месец кръв в урината. След преглед при уролог в София разбрах, че имам малки разкъсвания, но не се очаквах осложнения. Пак се разминах леко. Книгите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 Прочетох и препрочетох класики като «Звезди и бури» 1967 година. На Гастон Ребюфей и «Водачна свръска» 1971 година на Роже Фризон Рош. Звълнение открих и емоционално написаните книги на професор Георгият и Есовджиджи, който детайлно беше описал по значимите си скачвания и премиери. Прочетох по няколко пъти всичките му книги. Енциклопедичните сборници и очерци на доцент Санди Бешев ме осветлиха, че българският алпинизъм е не помалко славен от Световния. От информационните бюлетини и годишните сборници на бак подробно се запознавах с последните постижения на българските алпинисти. През май 1991 година случайно попаднах на От Матърхорн до Еверест 1985 година на Николай Петков, откъдето научих че традициите на нашите алпинисти-ветерани се продължават и надграждат от едно по-младо поколение, устремило се към по-технични и трудни маршрути в световните планини. От Завладяване на планините 1989 г. на професор Георги Роднински навлязох в историите и експедициите към най-големите световни върхове. Намерих си гидовниците с алпийските маршрути Фрила 1979 г. и Враченските скали, 1987 година и започнах да мечтая все. Повече и повече за стени и върхове. През 2001 година попаднах на екстрим алпинизъм, Клаймин Лайт, Фест, Энд 1999 r от Марк Туайт и схванах, че подготовката за сериозни постижения в планините си е цяла наука, която трябваше да освоя, за да се чувствам уверен в пътя си към върховете.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 когато изкачих трите най-високи върха на Африка и почти 28 осемхилядника в Каракорум, през лятото на 2010 година исках да направя нещо подобно и в Памир. От пролетта до заминаването в началото на юли ръководех проект за мониторинг на пещеролюбивите видове прилепи в България. Успявах да тренирам сравнително редовно, но не чак толкова, че да се чувствам в топ форма.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 Тъй като не пропускаше тренировка в уикендите през последните пет месеца, физически беше отлично подготвен и се справяше без проблеми с всякакви дълги и стръмни трасета. Височиният му опит включваше двата най-високи върха в Южна Америка Охоздел Саладо 6893 ма, и Акункагуа 6962, ма, както и Айланд Пик 6189 ма, в Хималаите. Познавахме се добре и знаех, че то ще премине, макар и по-бавно, през всеки преминат от мен пасъж, за това нямах никакви опасения, че не е подготвен за поставените цели. Светослав Терзийски, Боян Петров, Милена Михайлова и Румен Радев пред палатката ни в базовия лагер, Москвина, юли 2010 година. Светлю и Милена ги познавах по-слабо, но знаех, че в Ей планинец нямат случайни кадри. Така или иначе, Двете свръзки щяхме да се движим по собствен план и график за изкачванията. Тъй, че аз зависех само от възможностите на Румен. В Душамбе, столицата на Таджикистан, къцнахме на 20,07, а на 21,07. Стигнахме до изходния пункт Джиргигал. Наехме малка стайчка на летището, която беше заслана с традиционни килими. Като ми подаваше ключа, Хазяйна ти ли ме погледна строго и почти заповедно ми каза, ти отвечаеш. От цялата ни група успя да запомни единствено моето име, защо го, Баян на киргизски значило Боен, Боен, и на всяка проверка в стаята се обръщаше само към мен. До скоро помещението било офис на банка и през следващите дни при нас редовно нахълтваха бивши клиенти. Оглеждаха смутено и бързо напускаха.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 Ние бяхме избрали въздушния път, който ни спестяваше приблизително две седмици. Четири дни чакахме да се уреди полетът до Москвина. Събра се голяма група от чакащи, над 120 човека, и накрая с нахалство и малко лакти успяхме да се класираме в един от първите полети до базовия лагер. Предимството ни пред всички останали чужденци беше, че говорим отличен руски, поне ази румен, и щом разбираха, че сме българи, Отношението към нас се променяше с Лъфа, България не за граница. Освен това се променяха и цените. Много често имаше голяма разлика между хумач и тусколко. От базовия лагер Москвина 4300 ма може да се изкачат два памирски 7000-ника, Курженевская и Комунизъм. Първи за сезона на Курженевская. Връх и височина, Курженевская, 7105 м. Планина и държава, Памир, Таджикистан. Първо изкачване, 22 август 1953 г. от 8 алпинисти под ръководството на Алексей Огаров. Първо българско изкачване, 28 юли 1979 г. от Христо Проданов, Минко Занковски, Методи Савов, Георгите Мелков и Михаил Милушев. Маршрут – Цетяйн. Базов лагер 4 3, 0 0ма. Лагер 1 5 3, 2, Лагер 2 5, 8, 5 Денивелация от Бааа 2805 Денивелация от лъдовърха 1,255. върха 1 ма Маршрутът – Цетяйн е най-популярният за изкачване на връх Курженевская. В базовия лагер бързо се сприятелихме с ключовите хора, началника, гидовете, готвачите в кухнята и отговорника за сълната. Настанихме се в голяма штабна палатка, две, петек с петма, с дървена скара и дюшеци. Лагерът се огрява от слънцето от 7 до 19 часа и температурите през нощта не падаха под нулас. Багажът се превозваше с трактор от хелипада до лагера. Столовата беше голяма постройка.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 И на цяло 1,08. Предприех атака на върха. Събудих се в 5 часа сутринта и погледнах навън. Утрото изглеждаше чудесно, така че закусих и се подготвих за излизане. В 6 часа поех нагоре. Условията бяха отлични, малко пресен сняг на твърдо основа. Бях първият за сезона, който излизаше толкова високо, и над лагера склоновете бяха девствени. Пътят нагоре следва ребро и танар. Гърбици на камилата, характерни снежноледени кули, които се изкачват една по една. Някои от премките между гърбиците бяха с големи козирки, затова ги минавах бавно и много предпазливо. Вятърът през цялото време духаше на пориви, но не донесе студ и проблеми. Чувствах се силен, катерех с равномерно темпо и постепенно набирах височина. Някъде около средата вече газех в дълбок сняк и изведнъж установих, че котката на десния ми крак липсва. Върнах се назад и след 40 на метра е открих в една дълбока стъпка. Сложих я и я стегнах здраво. Най-накрая изкачих и последната камилска гърбица и видях върху близо. Струваше ми се, че ще го стигна съвсем скоро, но това беше доста измамно. Последва дълъг траверс потвърд сняг и успях да превзема последната височина точно в 15 часа след обед. Върхът представлява сравнително голяма, равна площадка с размери 15 на 20 минути температурата беше тире едно с. Видимостта беше отлична и наснимах панорамите в четирите посоки. Комунизъм се открояваше над всичко станалов в района. Връх Курженевская, 7105 м. На 1 август 2010 г. година. Наслизаме ме водеше партината от може да се отпусна и да съзърцавам морето от 5 и хилядници, които се разкриваха под мен. По време на изкачването бях толкова фокусиран, че почти не се бях обръщал да гледам планината около мен. Явно се бях поуморил, защото и най-малките баирчета изкачвах бавно и е голям зор. Най-мъчителен беше финалният траверс към палатката.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 Бях изял един синикърс, половин шоколад, два гела и четири лукчета. В палатката Румен ми направи. Няколко чаши бульон, пих два аспирина и просто се отпуснах. Сутринта на другия ден продължихме слизането. Новината, че върхът е изкачен, се беше разпространила и всички ме поздравяваха. Иранска група даже ми ръкоплеска. Вечерта в базовия лагер ме наградиха с бутилка водка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 7495. М. Планина и държава, Памир, Таджикистан. Първо изкачване. 3 септември 1933 година. От Евгений Абалаков. Първо българско изкачване. 30 юли 1972 година. От Кънчу Долапчиев Аврам Аврамов, Огнян Белджийски и Енчо Петков. Маршрут Ребруто Бороткин. Базов лагер 4300 ма Лагер 1 5 3, 7 0, Лагер 2 6 0, 2, 0, Лагер 3 6 8, 9, 0, ма Денивелация от бала до върха 3 1, 9, 5, ма Денивелация от лъза до върха 605 ма Маршрутът към връх «Комунизъм през реброто Бородкин» е най-популярният маршрут за изкачване на върха.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 Маршрутът над лагер е едно извежда на тенар. Груди, 6260 ма, откъдето се слиза до лагера на Великото Памирско фирново плато. Прекарах спокойна нощ и на следващия ден продължих нагоре. Въпреки, че голяма част от реброто е доста сгръмно и на места и има фиксирани въжета, а се катерих без осигуровка, стила на висоцки, надея се толкова на крепости рук. Към обяд падна мъгла и видимостта изчезна почти.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 С него започнаха да се носят и облаците. Точно когато стигнах до връх Душамбе, 7000 ма голям облак обгърна целия връх. Толкова бяло и гъсто беше всичко около мен, че нямах никаква идея на къде да тръгна. В едно от разкъсванията видях, че съм на остър ръб с пропасти от двете страни. Повървях още известно време в посока към върх и зачаках, Мина малко повече от час в седене на едно място, Стана 12 часа и се замислих какво да правя. Имах сила, исках да продължа, но липсата на видимост ме блокираше напълно. Почаках за кратко и реших, че ще слизам. Спуснах бързо около 500 ма, слезох под облака, обвил върха и видях, че надолу беше чисто. Слизайки, паднах два пъти скрити ледникови цепнатини, пулсът ми скочи двойно. Но запазих добро темпо и успях да стигна до палатката без други проблеми. В лагера заварих Паша Трофимов от Иркутск, който също имаше намерение да атакува. Преди няколко дни игой се беше качил на Курженская и сега се чувстваше готов да изкачи комунизъм. Паша е много приятен събеседник, отличен скален и микстов катерач, запален ловец, любител на картонинга и има магазин за катерачна екипировка и работа от въже.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 Успяхме да се ориентираме и намерихме едно удобно, защитено от бурните ветрове място за лагер, 6950 ма, подвръх до Шамбе. Палатката беше едноместна и със зор се събрахме вътре и двамата. Оказа се, че на паша не му понасеше височината и стомахът му отхвърли всичко, което вечеря. При вечер небето се изясни, видяхме добре по злате на характерната лопата А-13 и това ни вдъхна увереност, че утре може и да се качим. Поради теснотията не спахме добре. Сутринта в 5 часа погледнах навън и с радост видях студеното синьо небе. В 6 часа започнахме да се оправяме един по един, като първи беше айкаша. В 8 часа и 15 минути, че и двамата крачахме към върха. Бролеше ни силен вятър. Наклонът беше около 50-60 градуса и се редуваха фири. Мек сняг и пасажи с много твърд лед. Някъде по средата на. Лупатата вече не си чувствах и двата крака от студ и спрях да се стопля. Изкупах си дупка в склона, така че да се защитя от вятъра, седнах вътре и се събух. Разтрих и стоплих първо единия, после и другия крак. Бяха в еднако състояние, сбели, безчувствени, но все още жизнени пръсти. След 20 минути мачкане и допиране до бутилката с чая. Прецених, че им е достатъчно и ги закопчах в обувките. Нагоре поех с много бързо темпо и се откъснах от паша с повече от 200 ма. Точно в 12 часа излязох на премката. Вятърът беше толкова силен, че едвам се удържах прав. Реших да спра. За да почина и се скрих в една дупка между камъните. Хапнах малко.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 Цялото ми тяло беше стегнато и бързо си променя стойката. Когато стъпвах на твърдите участъци, точно в 19 часа, без 10 минути, стигнах до палатката си в лагера на памирското плато. Вътре се бяха настанили двама украинци, които като ме видяха, ме попитаха: Ти къде ще спиш? Ами в тази палатка, дори сме двама. Събирайте си багажа, че идваме от върха. Поздравления, честито!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 Три Дейса в Гъдуедър Енд Уил Самит. Слизахме сравнително бързо, въпреки натрупалата са умора. На ледника свалихме котките, стана по-топло и лесно, и в два часа след обед бяхме на входа на столовата. Всички ни ръкопляскаха. Седнахме и веднага ни сервираха по няколко купи с супа и чаши с кисел. На таблото за комунизъм в столовата се поляви надписът. Първо изкачване 11 август 2010 година. Б. Петров. П. Трофимов. Изкъпах се и разбрах, че за това лято бях приключил с планините. Паша Трофимов загина при солово изкачване на връх, победа по маршрута на Абалаков през лятото на 2011 години. Докато си почивах, в следващите дни успях да продам за 100 долара тройните си обувки, запознах се с испанеца Хорхе Гоечага,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 В резюме, сезонът в лагера Москвина през лятото на 2010 година приключи със следите показатели. Обща продължителност 34 дни, общ брой алпинисти в базовия лагер 230, изкачвания на Курсневская 139 по два маршрута, на Комунизъм 55 на два маршрута. Брой дни от първо до последно изкачване за Курсневская 22. За Комунизъм 10 дни, с изкачвания и на двата върха 43 души, 19%.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 Канченджонга – петте са на големия сняг. Връх и височина – Канченджонга – Канченджънга – 8586 м. Планина и държава – източните Хималаи, Непал – на границата с Синим. Първо изкачване – 25 май 1955 г. От британците Джордж Банд и Джо Браун от южния базов лагер. Първо българско изкачване – 20 май 2014 година. От Боян Петров от Южния базов лагер. Нормален маршрут от юг. Базов лагер 5500 Лагер 1 6250ма. Лагер 2 7000 Лагер 3 7350 м. Денивелация от БЛ до върха 3086 м. Денивелация от лъз до върха, едно, две, три, Прочитайки описанието на Джотаскър за трекинга и скачването на Канченджонга в 14, това се превърна в експедиция, която бях желал и преживявал много пъти, преди реално да тръгна. В началото на 2014 година Канченджонга беше един от все още неискачените от българи снежни гиганти. Единственият предишен опит с през 1994 година, когато Борислав Димитров и Йорданка Димитрова участват в състава на Международна експедиция. Двамата достигат до около 8300 но Йорданка се подхлъзва високо по предвърховия склон, пада и загива. Кънченджонга е наистина грамадна планина, която те обърква още само като я погледнеш. Пет огромни върха, близки по височина и съединени с общо било, Гигантски стени, остри ръбове и ужасяващи ледници. Името на планината, преведено от тибетски, означава «петте сакровишници на големия сняг». Тибетските думи са «кан сняг», «се», «голям», «дизет съкровище «на», «пет». Петте върха, от конто се състои масивът, са главен 8586 ма. Западен Ялунгканг 8505 ма, Централен, 8482 ма, Южен, 8494 ма, и Кънгбачен, 7903 ма. Кънчснджонга е на източно разположеният 8000-ник в Хималайте и се намирав на източната част на Непал, на границата с индийския щат Сиким. До едно 852-ай е бил считан за най-високия връх на земята. Интересен факт за изкачванията на жени по този връх е, че след няколко опита, завършили със смърт, първото успешно женско изкачване е едва през 1998 година, 43 години след първото изкачване. В края на март 2014 година вече знаех, че Министерството на младеща и спорт и компанията Рамкофърм ще финансират проекта 2X8000 кайбер от ПИК, който беше планиран за юни и юли същата година. С голяма радост разбрах, че дългогодишните ми спонсори от Ели Лили България ще ме подкрепят за участие в експедиция към Канченджонга през април и май. Разполагах с цялата необходима екипировка, така че нямах притеснения за тази част. Физическата ми подготовка беше на ниво, тъй като от октомври 2013 година се готвех и тренирах усилено за к цяла зима по два пъти седмично катерех купитото с 10-литрова туба вода в раницата.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 след което щях да го подаря на някого от персонала на експедицията. Тъпледжунг, 13 април 2014 година, Дъмш Присиньов, Адам Беелецки, Алекс Чикон, Артем Браун, Боян Петров и Денис Урубко. Стартовата точка на трекинга е доста ниска 1270 на всеки ден ходене и по няколко стотин метра денивалация. Като за една седмица преминаваш през обгрупическия пояс, 1200 умерения, 2000-3000 субалпийския, 3400 ма. Алпийския, 4400 ма и свършваш в валния пояс и чети, Район около върха с площ от над 2035 км е обявен през 1997 година за защитена зона Кънченджонга.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 По време на трекинга, освен фауната и флората, започнах да опознавам и членовете на експедицията. Поляката Дам Биелецки беше млада надежда на полски алпинизъм. Скок в му кариера бяха първите зимни скачвания на Гашербрум Първи, 2012 година, и Берут Пик 2013 година. В България е идвал само веднъж като малък. Баскът Алекс Чикон беше винаги в отлично назгроение. Притежаваше присъствие и борбен дух. Имаше изкачани едно 0x8000, като му липсваха канченджонга Нанга, Пърбат, 15к и Еверест. Каза ми, че се уморил от осенхилядниците и вече иска да прави други неща. Скалното катерене го привличало все повече и повече и малко преди да замине, бил качил маршрут с категория 7БИ. На за Пакистан и Напал минавал двукратно през България като преспивал в Пловдивското село Целапица, близо до магистралата, и имаше отлични спомени от топлото отношение на местните хора. Дмитрий Синьов беше минералогемолог, работещ в лаборатория за анализ на скали, минерали и скъпоценни камъни. Участвал е в много експедиции на много места по света. Разказа ми, че идвал в България през септември 2007 година, при това на колело. Групата му участвала в колопоход, който стартирал от забележител постите на Варна и продължил през Шумен и източна стара планина до лък и околните тракийски гробници. Спомените му от България бяха много топли и искаше пак да идва у нас. Съртем Браун вървяхме два дни заедно и той ми разказа почти целия си живот. Сълпинизъм се занимавал едва от четири години. Имаше в актива си скачване на известния вулкан Кдючевска сопка. Но успешно през 2009 година и успешно през 2010 година, и престой в Кавказския лагер Бесенги, 2012 година, където реално беше започнал да покрива разрядите. Лятото на 2012 година прекарал като гид в района на Ленин и успял да се качи веднъж на върха. Участвал спасителна акция и е смъкнал от 6400 магерманец с мозъчен ток. После отишъл на Кантенгри. Но поради силен снеговалеж средата на август се отказал заедно с клиентите си. Запознал се с Денис Урубко на презентация на негова книга през зимата на 2013 година в Москва. После взели да си пишат. Денис му дошъл на гости, направил му тренировачна програма и есента на същата година му предложил да изкачат канченджонга. През януари 2014 година, три месеца преди заминаването,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 включително и ДВС-16 срещата на камен бряг. Сики си скефиха и проявиха интерес да идват у нас. На третия ден от рикинга преминахме през разкошна гора от цъфнали рододендрони, които наистина силно отцветяваха и без това живописния пейзаж на гората в умерения пояс. Имаше също много тънки бамбуци, огромни лиственици, обрасли смахове и лише и въобще приказна гора, Подобна на гората в Африканския ровензори на почти същата височина. Най-живописното село, през което преминахме, беше Гунза, Деченси, 3450ма. Много красиво и добре подредено село с полицейски пост, около 30 на къщи, между които няколко за гости. Наоколо имаше стръмни образли скали а над тях се виждаха покрити със сняг и лед 4000 5000 метрови върхове. Стопанки на къщата, в която се настанихме, бяха една повъзрастна жена и три по-млади момичета, вероятно дъщерите и, които въртяха всичко. Един мъж се мутаеше с малко дете на гръб, но не се включваше в домакинската работа. Местното население е изцяло с тибетски происход. Преди години основното селище е било Кангбачен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 С леко по-бързо ходене стигнах до лагера Ръмче, където успях да се изравня с групата, планираща да катери Канченджонга от юг. След още два дни ако ходене стигнахме до базовия лагер, който се намираше изолирана в подножието на върха морена на височина 5550 м. Заедно с лагера по Демакало на 5600 м. Това са двата най-високо разположени базови лагера под 8000 света. Палатките се опъват на малки, стъпаловидно разположени площадки, покрити слабо стрева, камъни и пръст. Равните места са сравнително ограничени и там се опъват кухните и столовите палатки. Наоколо има самоледови скали, а малко над лагера започва маршрута за изкачване. Гунза отстои на около два дни път от Тибет и Сиким. За климатизация реших в рамките на един ден да се изкачвам до първия лагер.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 че през 2013 година от 11 души изкачили кън Ченджонга, той не успял. Петима загинали на връщане, двама от падане, трима от изтощение. Поредната зловеща статистика за този връх. Базовият лагер е разположен на единствения скален остров между ледника и началото на маршрута. За настоящата експедиция бях рушил, че ще водя само електронен дневник и всеки ден пишех по малко на лаптопа. Още с първото му включване в базовия лагер той даде син екран и стана ясно, че е гръмнал хард дискът му. Над 5500 ма механичните дискове явно се подуват прекадено много и просто свършват. Знае го, но си мислех, че тази драма се развива над 6000 следващия път ще трябва да мина на SSD памет. Разбира се, носих и малко втерче.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 Докато се отдъхвах в базовата палатка през един от почивните дни, при мен дойдоха трима шерпи. Много делово, без увъртане, ми поискаха 300 долара такса за използване на парапетите над базовия лагер. От над 26 клиенти на фирмите, които тази година организираха експедиция на Канченджонга, само 8 не бяхме наели височинни шерпи. Разбрах, че всички останали са си платили и сега беше дошъл моят ред. Твърдо казах, че такъв рекет няма да платя, и настана една бурна говорилня. Спориха, викаха, вдигаха гири и накрая видяха, че съм твърд. Искането им нямаше да мине лесно. Разбира се, направих отстъпка и обещах, че ще кача 400 ма до 7000 ма. Палатката ми, штурмовия лагер, до върха стават малко над 1200 ма денивалация.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 След две седмици еклиматизация се чувствах силен. Бях схванал особеностите на местния микроклимат и започнах да планирам потенциала за атака. Скучих нагоре още в първия възможен прозорец. На 12 май 2014 година се качих в лагер 3 7350. Времето беше добро и реших на другия ден да атакувам. В 6 часа сутринта тръгнах уверен нагоре. Бързо набирах височина.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 20 май 2014 година. Новината, която помрачи изкачването ми, беше, че индийката Чанда Гаем беше загинала заедно с двамата си шерпи при изкачването на съседния Ялунг Канг, 8505. -ма. С чанда живехме и се хранахме заедно повече от месец по време на трекинга и аклиматизацията ни към върха. Мило момиче, което не даваше вид, че преди това е стъпвало на Еверест и Лхоце. Разбрах, че нещастието е станало в деня на моето изкачване към главния връх. Като върнах лентата, си спомних, че в тъмните часове преди зазоряване, малко след началото на штурма, в колоара вляво от мен видях светлини отчелници. Тъй като вечерта никой не се прибрав единствената палатка, освен моята флагер 4, си помислих, че сутринта съм халюцинирал, а палатката е била изоставена. Канченджонга за пореден път не беше пощадила жена. Опита да катери по склоновете и... Обикновено след от отвръх човек има нужда от минимум два дни, за да се възстанови и хидратира поне малко. В нашия случай обаче още на другия ден рано сутринта ме събудиха, закосих набързо и поех по морената надолу. Малко преди да тръгна, подарих горе яке, което купих в Катманду, на най-усмихнатото от момчетата, помагащи в кухнята. Ментето се беше доказало менте и въпреки, че на външен вид изглеждаше като стабилно яке, нито ме пазеше от вятър, нито от студ младежът обаче се зарадва много и ако не друго, то поне щеше да изглежда стегнат и красив в това фирмен менте. Слизах бавно и уморено, сякаш катерех нагоре. Ледникът беше труден за ходене, а днес трябваше да измина над 20 километра до лагера Церам.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 На сутринта се разделихме с пожелания за успех. Слизането ми продължи в зоната на гората под 3900 ма. С пълни гърди вдишвах уханието на зелена растителност, на рододендрони, на пръст, земя и якове. След няколко километра пресекохме реката и започнахме изкачване под срещния склон. Смъка Изкачих почти хиляда м превалихме баира и влязохме в съседната долина. Още на превала небето се покри с плътни сиви облаци и заваля лек дъжд. Наметнах се с пелерината и се гмурнахме във влажните, обвити с гъста мъгла тропически гори. Слизането до Янфудин продължи над 6 часа и потъмно стигнахме в една отлично подредена къща с равен двор и ниска зелена трева. Домакините веднага заклаха кокошка и направиха далбат 18. На другия ден се събудих чак към обяд. Оказа се, че след емъчния вчерашен преход през нощта съм изпаднал в тежка хипогликемия и на сутринта не са могли да ме събудят. Излязъл съм от това състояние, но натрупаната умора през последните дни ме е приспала за над 14 часа. Появи се стулувата, видях моите хора и те ми казаха, че днес ще ни бъде почивен ден. Навън продължаваше да вали тих, напоителен дъжд. По време на мусуна вали дъжд през по-голямата част от деня.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 Продължихме със слизането. Минахме през едно сълце, после второ и трето. Местните седяха под навеси и с усмивки ни гледаха, как преминаваме мокри по дъжда. Ставаше все по-топло, но все още бяхме над 2000 ма края на този дълъг ден пристигнахме в малко граче, по чието кълдарамени тесни улички се стичаха кални потоци вода. Опитахме се да намерим хотел, но се оказа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 който няколко човека играеха зад фазера до мен. Малките пиявици са по-опасни от големите, защото проникват от всякъде и ги виждаше два след като се насмучат богато и отруят размерите си. Сутринта преди 5 часа станахме, излязохме от грачето пешком и отидохме на една автобусна спирка. Там вече имаше няколко човека, които чакаха. Всичко беше в лукви и трети ден не спираше да вали. Наближаваше 6 часа,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 В края на 1993 година мястото беше напълно готово за провеждане на скрито наблюдение на Белоопашът и Мишелови, каквото до този момент не беше правено у нас. Наблюдението започна около средата на февруари 1994 година, но скоро след това, по време на ранно сутрашно слизане до укритието, Румен вероятно се е подхлъзнал с тежката раница, с която е прониквал, Преметнал се е няколко пъти през долните прагове и се е търколил чак до пътеката на 50 на метра по-надолу. Ден след това е бил намерен отловец, минаващ по тази пътека. На плочета, която поставихме в скалите на мястото на намирането му, пише, той отдаде живота си на птиците и отлетя заедно с тях. През 2014 година група негови приятели се събрахме на 23,02, за да отбележим 20 години от загиването му.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 Разпечатахме проектното предложение за К и двамата с младен Данков, отидохме на срещата. Беше дъждовен и мрачен Мартенски ден. Срещнахме с господин Огнян Радев, шеф на Ръмкофарм и със Славчо Гаврилов. Говорихме не повече от 20 минути, но резултатът беше като за месеци работа. Щом ни прецени, че сме надежни, господин Радев каза, че става генерален спонсор на проекта К. Неочаквано бързо мечтата ни стана поблизо от всякога до сега. Стиснахме си ръцете и веднага излязохме навън, да не би да размисли. Останахме под навеса на блока и докато гледахме едрите капки, телефонът ми звънна. Беше Дора от БФА, Ало, Съни, невероятно, но факт. Обадиха ми се от мъмъса и казаха, че ще финансират къ. да не повярваш колко лесно стана този гъгар Шок. За по малко от час бяхме получили пълно финансиране на едно и също нещо. На другия ден се събрахме в офиса на Бъвка и обсъдихме интересната ситуация. Решихме, че ще използваме Рамко Фарм, за да си купим липсващи и да подновим вече устарели екипировки от личния и общия експедиционен инвентар. След няколко дни пак се срещнахме в офиса на фирмата и договорихме трикратно намаляване на обещаното спонсорство.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 Бродпик Сентъл, 8016. Доседлото, от което ние щяхме да поемем надясно към главния връх, а те наляво. Пътят ни беше един и същ чувствах се в отлична форма и правех отлични времена между лагерите. Последна преградка сради в базовия лагер и всеки продължи по пътя си. Аз нагоре, тя надолу. В края на юни вече не издържах и предприех един солов опит за атака. От лагер три тръгнах малко след 3 часа сутринта. Снегът беше добър за стъпване, потъваше се леко и набирах височина доста бързо. Към 4 часа започна да проблясва, но пак не виждах в далечина какво се случва. Духаше средносилен и вятър, който бе достатъчен, за да ме охлажда постоянно, и се наложи да спра и да облека тънката похенка под дебелата. Постепенно навлязох в зоната на сераците и цепнатините и се. Разкулебах откъде минава верният път за седлото. Катерех съсечиво в едната ръка и силно скъсена щека в другата. Тръгнах право напред, но в рамките на 10 минути пропаднах с по около 1 метър в две цепнатини, оплаших се, върнах се малко назад и реших да се приближа към скалите от дясно. Започнах да катеря, но наклонът постепенно се увеличаваше и изискваше да траверсирам дълъг заледен склон около 45 градуса,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 Дъхът ми секна, ръцете ми стърчаха нагоре и със сечивото и щекато отчаяно търсех, как да се закача за нещо. Спрях да се гърча и след две-три минути стабилизирах дишането. Намерих къде да забия и другия крак и с няколко движения успях да си изкарам на повърхността. Тогава забелязах, че на 30 му от мен ясно се вижда продължението на. Една голяма цепнатина и ако бях внимавал, сигурно щях да предотвратя пропадането. И двата неуспешни опита не само, че не ме обесърчиха, а ме направиха още по-силен и уверен, че следващия път ще успея. Настъпи дълъг период с нестабилно време и силни ветрове, над 7000 разхождахме се между лагерите и обменяхме мисли с експедиционери от цял свят. Мексиканците бадия и Ему Рисио ни поканиха на традиционен мексикански обяд. Всяка вечер гледахме на лаптопа столувата столовата по един филм и въобще си намирахме занимания за да минава лошото време побързо. За заспиване редовно четях задочни репортажи на Георги Марков. Описва обстановката след 9 септември 1944 година и с изключителен език и майсторство разказва на какви невероятни случаи и абсурди е бил свидетел, преди да избяга в Лондон. Вмъква много моменти за княжево от години и ми беше интересно да науча разни любопитни факти за квартала ни.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 по разбрахме, че ходел в един от другите лагери, събирал се с местни и пушили хашиш. Това е характерна особеност на местните мъже, но от пет експедиции. В Пакистан не съм видял го едно отклонение в поведението им, което да води до агресия, апатия или друга негативна промяна. Готвачът му син и помощникът му Садик се грижаха денонощно за нас. Към 20,07. Стана ясно,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 Бях най-добре аклиматизираният и реших, че няма да тръгвам в полунощ като станалите. Потеглих в 2 часа и 50 минутича. За час бързо ходене началник на около ме догоних основната група и видях колко мудно се движат. Някой се скатаваха отзад, други просто не можеха по-бързо. За по малко от 10 минути успях да ги заобиколя всичките и уверено поех водачеството. Ярек от поляците ми даде едно тънко около 150 въже, което извлачих и фиксирах за фирно в клин, след като свърши. Оттам траверсирах наляво, преминах през района на цепнатините и поех стръмно нагоре. Взе да се развидалява, но аз знаех къде се намираме и биех стъпка по стъпка. Трудността се променяше непрекъснато. Или твърд лед, или дълбок до над коляното сняг.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 Вече се беше съмнало и гледката към позлатената от изгрева пирамида на беше просто зашеметяваща. Иван ме следваше на 50 на мега, а останалите бяха на поне 200 по-назад. Малко под седлото видях стар парапет и се насочих към него. Отрових го и сравнително бързо се набръх по него. Най-накрая, в 8 часа и 30 минути, че излязох на седлото, има огря слънцето. Иван излезе само 5 минути след мен.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 Стратегически останаха да почиват на премката, докато ние с Иван не се скрихме от погледа им. Полеците започнаха да катерят по ръба към централния връх, 8016 ма. Нашият маршрут стартира с снежно ребро с цепнатини, което ни накара да се вържем с три нула метровото въже. Следваше въздушно травсърсиран спускали над пакистанската страна и поредно излизане на склон след и сняг. Малко след този участък видях трупа на поляка Томаш Ковалски, загинал по времена първото успешно зимно изкачване на Беро от пик. Тялото беше застинало в странна поза, почти на самия ръб от към базовия лагер. Като цяло напредвахме доста бавно поради изненадващо дълбокия сняг, който често надминаваше височината на кръста ми. След седем часа водачество бях започнал да се уморявам. Трудно скачих поредната снежна гърбица и попитах Иван дали случайно не иска да се включи в разбиването на партина. Той видимо се изненада, но веднага откликна и пое водачеството малко преди Рока Съмит 8035. -ма. Леко се отдъхнах и почнах най-накрая да стъпвам в готови стъпки. Забил поглед стъпките, но отиване не разбрах, кое точно е Роки семит. Защото върховият гребен се състои от много гърбици, някои от които са доста близки по височина. Все пак гребенът от средата нататък стана по-лесен за ходене и гърбиците изчезнаха. Общата дължина на върховия гребен е 1,2 километра, като Роки Самит се намира някъде по средата. Четири часа след седлото, в 13 часа и 45 минути, че най Иван стигнахме до главния връх 8047. -ма.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 Небето беше дълбоко синьо и на хоризонта нямате почти никакви облаци. Когато си на 8 хлядник, времето сякаш спира, и докато правех снимки с българското знаме и спонсорските флагове, неусетно. Мина близо час. Постепенно по нашите следи се появиха германци и австрийци. Всички изглеждахме еднакво уморени. Въпреки че намирането на пътя и пробиването на пъртината в последните 10 часа се дължеше изцяло на нас сиван. Напрощаване свърх се сетих да закича една от мартениците си на бамбуковото колче. Тази пролет бях хималайте и не бях видял ни цъфнало дърво, ни штъркел. Тръгнахме назад, но умората започна да си казва думата. Еднокилометровият гребен ни отне над 2 часа. Напремката видяхме поляците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 Къ, втори опит. В дени след слизането ми от беру от пик развалихме базовия лагер, сбогувах се Иван Томов и Младен Данков, те поеха надолу към Скардо, а аз и мусин тръгнахме нагоре по ледника към подножието, на качувствах се нито много уморен, нито много отпочинал. В лагера под издигнахме издигнахме една столова кухня и една малка палатка за мен. Около два часа след обед от италианския лагер започнаха да се носят силни звуци и се разбра. Че първите за сезона вече се стъпили на върха. Ликуване и мощни викове за Пакистан. Настана суматоха и всички. Присъстващи в лагера се събраха да документират общата радост. Фотоапарати, камери, микрофони, прегръдки, телефони, радиостанции. След много часове борба, започнала още през нощта, чак сега са успели да преодолеят всички трудности и да качат върха. Поздравления за първите. Статистика за изкачванията на код 2004 до 2016 година КОТ ВЮГ ОТ СЕВЕР 2004-51X 2005-XX 2006-4X 2007-31X 2008-18X 2009-XX 2010XX 2011X4 2012X25X 2013X20X 2014 49 2015 2016XX Общо 1784.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 Попитаха ме каква тактика предпочитам, бълъла или бълала, и аз избрах второто. Вечерта преди вечеря внезапно се поляви италианката Тамара Лунгер, която вчера беше изкачила върха, а днес беше слязла от лагер 4. Изглеждаше очудващо свежа, усмихнага и адекватна предвид голямото усилие, но тя явно си е доста здрава и силна, шампионка от всякъде. Разказа, че много е чекала бавните пред нея в района на гърлото на бутилката. По-нагоре към върха не е имала проблеми. Тръгнахме рано сутринта, преди зазоряване. Само аз бях с тежка раница, багажът на останалите беше пръснат нагоре по лагерите, които бяха изградили през последния месец. В предния базов лагер забелязах колелото на Турчина, с което той беше дошъл до тук, чак от Истанбул. Тръгнахме да катерим по реброто Абруци, откъдето преминава маршрутът, по който италианците Лино Лачедели и Акиле Компаньони изкачват върха през 1954 година. Постепенно влизах в крачка и си набирах височина. Бегло слънце вече огряваше върха над 6500 Малагер лагер едно ми се виждаше твърде далече, включи се във въжето, слънцето ме огря и започнах да се стоплям. Наусетно стигнах до лагера, в който имаше 5-6 палатки, някои от които отворени и разпокъсани.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 Финландеца сами в 19, той ми каза, че е доста уморен, но ще направи опит и заберу от пик. След успеха на Кънчен през месец май и той следваше моя план за това лято 3 x x 4 месеца. Нагоре времето взе да се разваля, слънцето изчезна, задуха вятър. Срещнах слизащи американци и шерпи и ги поздравих. Почнах да си спомням отделните пасажи. Така както ги бях запечатал съзнанието си при първия опит през 2005 г. година. Всичко беше много по-скълно сега, почти нямаше лети и сняг. Подключови участък за деня. Камината на хаос вече се бях уморил доста, но знаех, че тя е последното препятствие преди лагера. Бавно, без резки движения, а изкачих по изтърбушената метална стълбичка и излязох отгоре. Бях влязал в облак и всичко около мен беше бяло. След още половин час стигнах до палатките. Имаше пет налични палатки, три от които изоставени. Реших да си спастя опъването на моята. Избрах една по-запазена и се настаних. Сами Майсика, успя да изкачи канченджойга юка през 2014 година. В късния следобед чух гласове и се поляви македонецът Здрав Коденович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 Започнах да се приготвям за тръгване и изведнъж установих, че ми липсва пикелът, който заедно ще бях оставил пред палатката миналата вечер. Здравко ми беше казал, че има същия, но едва ли се беше заблудил да ми го вземе. Здравко Коденович за сега е единственият македонец. Искачил двата гиганта Еверест и К. Заподозрях един от черпите, който с нощи тръсна голяма раница с кислород пред палатката ми и сутринта дойде да се прибере.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 Нагоре се виждаха светлините на поляците, които вече се бяха разкъсали по склона и всеки крачеше със своя темпо. Тръгнах нагоре, но колкото и да бързах, треперех целият. Единствено аз бях без пухен костюм и докато не. Ме огрееше слънцето, се очакваше да страдам. Хирвите 7.00-8.00 ма с лесен наклон, който постепенно се увеличава с приближаването до най-трудния участък от маршрута Танар.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 В този участък беше най-студеният епизод от това нотно катерене. Хоризонтът вече светлеше и до помалко от час слънцето щеше да изгрее. Тук ме по фирновите клинове висяха кислородни бутилки, вероятно празни. Аз катерех настървено нагоре с едно сравнително постоянно темпо и се откъснах от всички. Първите слънчеви лъчи ме огряха някъде към 4 часа и 30 минути че сутринта и лека полека започнах да се стоплям.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 Сигурно над 70 км в час излязох на върховия гребен и след още 50 на метра, точно в 9 часа и 11 минути, че бях на 8611 ма. Някак си стигнах до върха прекадено неочаквано и неволно си казах: Е, само това ли е? Вероятно от имах усещането, че ако в този момент оставаха още 400 ма да качвам, сигурно щех да го направя. Чувствах значителен резерв от сила.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 На около 8200 ма целият пейзаж се сля в едно. Изчезна релефът и включих GPS режима на гармина, за да съм сигурен дали вървя правилно в този пълен уайдълт. Лагер 4 се намира посредата на гигантски склон без никакви ориентири в радиус от поне 500 ма. След минута вече имах посока и точно разстояние до палатката. Отдъхнах си. Макар да се спъвах и да падах многократно,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 Павел и Артур от поляците се бяха прибрали без връх и сега чакаха Януш и Марчин. Някъде около 3 часа след обед Павел ме попита, ти защо не слезеш към лагер 3? И аз без дори да погледна какво точне навън, реших, че слизам. Набързо си пакетирах нещата и чак като излязох да прибирам палатката, разбрах, че всичко навън все още много се лето, но вече бях тръгнал. Павел ми каза.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 Но дълго се колебах откъде точно да мина, за да не пропадна. Внимавах много и пропаднах само няколко пъти до кръста. Някъде към 17 часа пристигнах с облегчение при палатките на лагер 3. Бяха напълно затрупани от падналия днес следобед сняг. Бях на края на силите си и реших, че ще вляза в някоя от изоставените палатки. Поразрувих една с леко пречупена централна рейка и се настаних. Пих бульон. Хапнах малко и заспах много дълбоко. Цяла нощ тваля сняг и беше сравнително тихо и спокойно. Отваряйки очи сутринта, сужа забелязах, че пространството в палатката беше силно намаляло и снегът ме беше затрупал почти напълно. Направих няколко опита да отръскам палатката, но явно бях дълбоко потънал в ралефа, защото нищо не падна. Нивото на снега стигаше до върха на палатката. Нещата... Които бяха плъглите и се оказаха напълно затиснати от тежката маса и започнах да ги вадя едно по едно. Докато се борех, се появиха поляците, които току-що бяха слезли от лагер 4. Извиках им да ми помогнат малко с изриването на входа и някой дойде и отхвърли над кубик сняг, така че можах да отворя входния цип. Като черви успях да изпълзя навън и да изкарам част от багажа. После влязох пак и изнесох останалото. Приготвих се за тръгване и поех надолу. Видимостта беше под 5 минути, духаше силно и вихреше сняг навсякъде. Сложих скюрската маска и само благодарение на нея имах някаква видимост, къде слизам. Спусках сравнително бързо, защото си спомнях особеностите на релефа, който се преодолява. Още два часа в тази палатка и щях да се погреба сам. Постепенно преминах всички трудни пасажи на черната пирамида скалния ръб, Корейската стълба, стеничките над лагер 2. Бурята не намаляваше като сила. Даже на моменти се увеличаваше. Достигането на лагер две си го отчетох като голям успех, защото сам разрувих всички парапети и, спускайки се по тях, ги изчистих от скрежа. На места слизах с обратно катерен и самохват, защото заварвах въжетата прекадено на тегнати, за да правя рапел. В лагера палатките бяха намалели.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 Мосим ми взе раницата и поехме надолу. На в ледника ми се стори ужасно опасно, защото трябваше да преминем през един тънък леден мост. Реших, че е прекъденно опасен и след кратко лутане в лабиринта от ледени кули намерихме един проход, който се оказа, че става заминаване. Около 40 минути по-късно влязохме в маркирания път. Вървях бавно и отпуснато, защото най сложното вече беше минало. Мусим бързаше да се приберем, но от време на време спираше да ми изчака. След около 2 часа, насмрачавано, влязохме в базовия лагер. Бях успял да оцелея и след този гигант. Оказа се, че съм направил единствения за сезона в Каракорум Дабъл Хедера 20, в последствие това се оказа и най-бързото изкачване между Беру Пик и само за 8 дни. Предишното най-добро постижение било за 14 дни през 80 те години на миналия век. С изкачването си на 38 хилядника за 72 дни от 20,05 до 31 юли 2014 година, станах един от 35 та които в досегашната история на височинния алпинизъм бяха успели да реализират подобен хетрик. България стана 16-тата на пия, която излъчва алпинист, изкачил 38 хилядника за под 100 дни. Успешна среща сема насло. Връх и височина Еманасло еменесло 8163 Планина и държава, Централни Хималаи, Непал Първо изкачване, 9 май 1956 г. От японеца Тушио и Маниши и Шерпа, Дялцен Норбо Първо българско изкачване, 30 септември 2015 г. От Боян Петров Нормален маршрут от север. Базов лагер 4920 9 2, 0, Лагер 1, 5750. Лагер 2, 6300 Лагер 3, 6 9, 0, 0, Лагер 4, 7 4 5, 0, Денивелация от бала до върха, 3 2 4, 3 ма Денивелация от лъдовърха, до 7 1, 3,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 през която и аз се насочих към върха. Първият български опит е през есента на 1992 година, когато Борислав Димитров и Орданка Димитрова правят опит за атака и достигат до около 7800 ма. През есента на 1998 година силен екип Б. Димитров, Д. Василев, Ив. Вълчев, 3. Хорозов и Харастанчев прави втори опит за изкачване на върха. След едномесечни усилия, на 30 октомври 1998 г. при подхлъзване на около 7000 мазагива варненецът Христо Станчев. През пролетта и есента на 2008 година Петър Унджисев прави два опита в силен международен екип, но не успява да изкачи върха. През пролета на 2009 година към Еманасло се насочват Д. Василев. Мавасилева и Паунджисев въпреки положените усилия, отново никой от тримата не успява да достигне до най-високата точка. Първоначалният ми план беше да комбинирам Еманасло с Шиша Пангма и да изкача два осемхилядника тази есен. Поради политически съображения и опасност от ново китайските власти затвориха достъпа до Шиша, така че планът се промени и това ме фокусира основно към Еманасло. Подготовката ми протече между интензивните командировки по проект за национален мониторинг на прилепи, който ръководех през цялата 2015 година. За първи път ми се налагаше да тренирам напълно лятно и катеренето към купитото беше доста изнорително вълско-августовските жеги. Някой от вечерите отскачах и до Балянския камък просто за да разнообразя натоварванията. Два пъти успях да отида и до Рила.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 Започнала традиционната спелеоекспедиция в Бански Соходол. В рамките на три дни направих няколко дълги прехода. Изкачвах се от лагера до ръба на Кутешкия чал, от там до главното било, преминавах и слизах вихрен и стигах до Еморато връх. Оттам се връщах по същия път до Кутало, откъдето хващах една много стръмна пътека през скалите и се смъквах направо в горния край на големия снежник в Бански суходол.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 В Катманду кацнах на 6 септември 2015 година. Още в хотела се запознах с останалите експедиционери от международния ни състав Виктор, планински водач от Перу. Имаше два опита на Еверест 2013-2014 и година и изкачен до Олагнери. Италианецът Джампаоло Корона, хеликоптерен спасител, беше качвал наша пърбат. Беру от Пик, Гашербрум II. Долагнери, Лхоце и Емакало, еквадурецът Сантьяго каза, че е катерил на много места, включително и нак до 8400 м след на Сикея. По на изкачване по южната стена на Акункагуа през 2002 година, когато е на 26 години, измръзват пръстите на краката му и ги ампутират всичките заедно с половината от всяко ходило. В момента ходеше с ортопедично адаптирани за него обувки градски, трекинг и височини. След земетресението през април 2015 година големи участъци от земя и скали по трекинга към базовия лагер на Еманаслу се срутват и пълното преминаване на целия път е изключено. За първи път до сегашната си експедиционна практика щях да летя почти до базовия лагер на 8000 -ник. С бус стигнахме до Аругът, малко градче, от което тръгва грекингът по Танар. Еманаслу Сиркоит. Полетът с хеликоптер до Самагон продължи около 25 минути, равно 6-7 дни трекинг, като летяхме нагоре срещу течението на река Буди-Гандаки. Беше приказен полет между облаците, които бяха запушили горните части на върховете над нас. Под нас бързо се сменяха сълца, покриви на къщи. Терасирани ниви, гори, скални откоси. Самагон починахме един ден преди да тръгнем нагоре.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 Носачите опънаха молитвените флагове в четирите посоки. Накрая хвърлихме във въздуха брашно сурис, вързаха ни по един бял шал и оранжево кончена шията, и планината можеше да се счита официално за «омилостивена». Пет дни по-късно вече имах една нощувка в лагер 2 и прецених, че маршрутът е напълно проодолим за бързо преминаване. Неочаквано в базовия лагер ме попитаха дали вече съм се срещнал с другия българин, конто бил в долната част на лагера. Какъв българин нема насло? От познатите ми алпинисти никой не беше обявил публично такива намерения. Бързо разгада в случай разбрах, че става дума за доктората на Скатов, който след изкачването на шест континентални първенци и Еверест през 2014 година беше решил, че ще преследва изкачването и на 48 хилядника. Смело начинание предвид скромния му досегашен алпинистки опит.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 Всички бяхме приключили с климатизацията и стрепет следяхме динамичните промени в прогнозата за времето. Циклонът, който идваше от Бенгалския залив, беше сурово ударил Еверест и Емакало, базовите им лагери бяха затрупани с един и повече метра сняг и това означаваше край на експедициите там. Ема на около 80 км западно от този район и ние силно се надявахме, че циклонът няма да ни удари с такава сила.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 На изненадващо две от най-опитните комерциални фирми, които присъстваха този сезон в подножието на Маннасло, направиха грешен разчет с прогнозата за времето и подведоха клиентите си. Потеглиха порано, но ветровете над 6000 още не бяха стихнали, затова седяха няколко дни в лагер 3, без да могат да излязат по-нагоре, подвиха опашка и тръгнаха да си слизат безславно. Над 100 души си бяха променили резервациите за хотели и самолети като така загубиха шанса си за втора атака. Точно тогава нашата група разчетохме правилно прогнозата за силата на ветровете и тръгнахме да се качваме. Последователно преспахва втори, трети и четвърти лагер, които изградих в движение. Сутринта на 30 септември 2015 година беше ясна, но доста студена, директ 270. Малко преди зазоряване започнахме атака с Джампауло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 Навсякъде минавах щеките и само на едно много стръмно място извадих Никела, който така или иначе ми висеше на колана на седалката. Постепенно ставаше все по-светло. От едната страна луната грееше особено силно, но слънцето лека-полека -лека се издигаше и набираше сила. Краката ми мръзнеха умерено, но въпреки това на два пъти спирах по 15-ти на минути, издълбавах си малка площадка, събувах се последователно и си правех масажи на пръстите. След 10 часа слънцето огря на пълно склона и студът изчезна. Пред мен стоеше последната чучка, зад която вече беше върхът. Изкачих последните метри и излязох на предвърховия ръб. Траверсирах няколкото скалисти пред и стигнах до подножието на най-високото място. Интересно, но дойчим ми беше казал, че най-високата точка на върха е скалиста. Това, което виждах сега, беше скалиста основа. Покрита с голяма пряспа, сняг и лед. Покъсно проучих случая и намерих много снимки от върха, правени през последните. 40 години След внимателно сравнение установих, че от около 2000 хилядната година на сам върховият купол постепенно е започнал да запазва снежната си покривка и в момента беше напълно покрит със сняг, а скали се виждаха единствено в основата на най-високата точка. Върховият гребен е толкова тесен че върха сега можеше да седи само един човек. Изчаках десетина минути, докато слязат последните шерпи и клиентите им, с които днес атакувахме, и бавно изкачих последните метри. Последните метри към върха. Нема наслу приложих смесена тактика за климатизация. Максималната височина, на която спах преди атаката, беше лагер 2, 6200 м. Еманасо 8163 Беше неприлично топло за 8000-ник, тире 4 ос. Слънце и синьо небе, без нито един облак. Бях само популар и всички останали, които бяха спохени костюми, ми изглеждаха като космонавти. Направих 3 6 градусова панорама и много снимки с детайлите на върховия купол и околностите. Над мен имаше още към 1 минута и 5 секунди снежна купа. Но там никой не смееше да припари, защото ясно се виждаше, че козирка готова да се срути дори и при малко натоварване. Поседях да гледам и снимам около 45 минути. Дойде италянецът, поздравихме се, снимахме се взаимно и поехме надолу. Ема насло 8163, 30 септември 2015 година, първо българско изкачване. До лагера стигнах само за един час. Набързо събрах палатката и целия си багаж и продължих надолу. Недалеч от лагера срещнах доктор Скатов. Поздравихме се и му пожелах успех в атаката му утре. Надолу слизах с добро темпо и бързо губех височина. Подминах лагер 3, после и лагер 2. Достигайки лагер едно, взех решение, че ще продължа до базов лагер, въпреки че вече почти се беше стъмнило.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 Успях бавно да премина между всички мостове и цепнатини на ужасния ледник и с огромно облегчение финиширах в кухнята на базовия лагер. Изпих към три литра супи сокове, изядох една салата и после двам се замъкнах до палатката си. Информацията, че съм се качил, беше вече. Известна и като включих туреята и чора е сателитен телефон, получих много СМС с поздравления. Обадих се на Ради, за да й разкажа за върха. После ми звъннаха Цветия Брашева, Бенете и Веселина Петрекиева от името на битиви мили поздравления за изкачването. Заспивайки, отметнах мислите си, мисията е манаслу като приключила. Ако за мен обаче всичко беше свършило благополучно, не такова беше положението с други членове на експедицията ни. Ден след като слезох, стана ясно, че в Золтан спочинал сутринта флагер 4, най-вероятно от балодробен ток. Според очевидци още в лагер 3 е храчал кръв, но не се е отказал. Продължила към лагер 4 и на 1,10. Се е качил на върха. Заедно с него е бил французинът Джанлюк, който е качил върха без кислород, но в момента се намираше в лагер 4 и спаднал в критично състояние. Беше на кислород и му бяха ударили Нифедипин и Дъксаметазун. Течеше организиране на акцията за спасяването му.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 Малко преди обяд един хеликоптер изникна високо в небето и се отправи към горните лагери. Жан-Люк се беше мобилизирал и с помощта на Шерпи се беше смъкнал в лагер 3. След 20 на минути хеликоптерът полетя надолу и стана ясно, че жан е спасен. Машината кацна в базовия лагер, събра един от алпинистите, доктора от Австралия Дан и отлеке за Катманду. И тази експедиция потвърди правилото, че триумфът и трагедията във височинния алпинизъм вървят ръка за ръка и никой никога не знае в коя от двете групи ще попадне. Въпреки, че Манаслу беше най-кратката ми досега експедиция към осемхилядник, подобни завършици винаги притъпяваха еуфорията на успеха и оставяха противоречиви следи в паметта ми. Анапурна – опасности дебнат от всякъде. Връх и височина Анапурна – едно, Анапулна – едно, 8091 ма. Планина и държава Централни Хималаи Непал. Първо изкачване 3 юни 1950 г. От французите Морис Харцок и Луи Лашенъл от Северния базов лагер. Първо българско изкачване 28 октомври 1989 г. От Петър. Панайотов, Огнян Стойков и Людмилия Накиев от Северния базов лагер. Милен Метков и Огнян Стойков загиват на слизане от предвърховите склонове. Нормален маршрут от север. Базов лагер 4200 2 -0 -0 Лагер 1 5 2 -0 -0 Лагер 2 5 6 -0 -0 Лагер 3 6 4 -0 -0 Лагер 4 7000 0, -0, -0 Денивелация от б до върха 3891 Денивелация от ЛДО върха 1091 След успеха на Еманасло ясно съзнах, че съм набрал скорост за върхове, че трябва да продължа проекта 14X8000 и да го завърша възможно най-кратки срокове. Вях изкачил пет върха, оставаха ми 9. В идеалния случай, изкачвано от първи опит, щяха да ми трябват по пе още три години.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 Солист в женевската опера. Среща с него той каза, че през февруария в отпуска и с удоволствие ще направи едно благотворително пеене заедно с двойката пианисти Марио и Златка Ангелови. В началото идеята ми се стори на Лудничава и се чудех как да им откажа оттиво. Нина, обаче, беше много ентусиазирана и ми каза, че залата, за която си мисли, е салонът на бан, тъст и бил в ръководството на академията. Аз свързах сюжетите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 както по време на експедицията към ММНСЛО, и този път им оставих на съхранение на личните си долари за следващите върхове през пролета. Са екипници в настоящата експедиция щяха да ми бъдат интересни екземпляри от списъка на алпинистите, преследващи идеята за едно 4X8000. Турчина Тунчфъндък имаше изкачени едно 0X8000, като му липсваха на Пурна, Долагири, Нанга Парбат и Беру от Пик.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 Германецът Йост Кобуш е млад атлет на корейската фирма за екипировка Блек Як. Служил е една година в армията като доброволец на заплата. През пролета на 2015 година направил опит на лхоце, но станало заметрасението и той се прибрал. А на Пурна ще е първият му осемхилядник. Надав Бения худа е израелец с една баба българка, а другата с Женен е за рускиния с еврейски происход. Катерил е Еверест, Чойо, Шиша. Пангма и Еманасло. Унгарецът Дейвид Клайн е наполовина еврейн, наполовина ром. Въпреки многото опити досега е изкачил само няколко семхилядника. Не завършва висшето си образование по философия и в момента живее на 20 км от Будапешта. Искачила е и първенеца на хиндукуш, Тирич Мир, и има неуспешни опити за зимни скачвания на северноамериканския Денали и Нанга Парбат. Бизнесменът с литовски происход Гунтиш Берант беше продал отлично разработена фирма за обработка на дървесини и сега се радваше на живота, като всяка година участваше в поне една експедиция към 8000-ник. Спокоен полиглот, към който можеш по всяко време да се обърнеш за справка по всякакви въпроси. Китайката Люджин беше на възраст малко над 40 години, но изглеждаше някъде около 30 -те. Живее с едно нулагодишния годишния си син и родителите си в Пекин, но иска да се премести в се чун, за да е поблизо до планините. Стреми се да стане първата китайка с едно 4X8000 върха. С нея беше верният и Шерпа Норбо, когато познавах от Емнасло. В групата ни участваше и доктората Наскатов който само за тази пролет беше планирал 3x80000 в Хималайте. За лятото планираше още върхове в Каракорум. Дейвид – ляво, и йост – дясно, по време на атаката. На 16 март цялата група кътснахме в Бъла след няколко десетминутни полета от Татопани. Базовият лагер е разположен на 4200 ма височина, в периферията на голяма колкото стадион за равненост,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 Едно 4 x 8000 му оставаха още само два върха. Карлос е дребен, но особено жила в 77-годишен сетарей с много енергия. При разопаковането на багажа установих, че единият ми денк беше целият отцепан и смърдящ на кръв. Помислих си, че е нещо от храните, които бях купил. Извадих всичко, разгледах следите и заключих, че кръвта не е от мен, а е проникнала през ципа отвън.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 Видях каменна пирамида с множество надписи, включително и плочата в памет на Огнян Стойков и Милен Метков, които загиват по време на първи успешен опит на българина на Пурна. Внимателно разгледах релефа на района и северната стена, по която щяхме да катерим. Изглеждаше зловещо натрушено. Никакъв логичен път към върха. Ледопади и висящи се раци по цялата долна третина на стената. Мемориалът на загиналите по склоновете на Напурна. Десетина дни след пристигането ни в базов лагер от Катмандо долетяха още двама участници – италианците Марио Виелмо и Себастиано Валентини. Марио работеше като планински водач и държеше магазин във Верона. Имаше в актива си 9X8000. Себастьяно управляваше ресторант в Трентино, даваше работа на 15 човека и имаше доста изкачени върхове включително и е мъкало и помори. мори. В края на март вече бях спал в лагери 1 и 2 и имах излизане до лагер 3. 6400 ма. Чувствах се отлично и с всяко изкачване съкръщавах времената за достигане на лагерите. При едно от излизанията за малко не бяхме затрупани с лъст от лавина с големи блокове и буцилет, които се откъснаха от един серак под лагер 2. Разминани се... Защото по случайност спрях да изям един рубар и се забавих с 5 минути. В началото на април експедицията ни намаля с 3 човека. Алекс Гаван, който се движеше с връзка с Тунчфъндък, внезапно обяви решението си, че прекратява участието си в експедицията поради лични причини. Беше ми съсед в базовия лагер и неволно бях станал слушател на драмите, които разигра по сателитния си телефон.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 След като три дни не настъпи кой знае какво подобряване на състоянието, Себастьянов за решение да извика спасителен хеликоптер, който щеше да го свали в Катмандо и оттам той щеше да лети към Италия. Да ти измръзнат ръцете, докато си връзваш котките. В една от студените вечери, температурите вечер варираха от тире 8 до тире 2 в базовия лагер направих презентация за проблемите, свързани опазването на скалолюбивите видове растения и животни.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 Заключението беше, че животните трябва да са предимство. скалите за много от тях са единственото им жилище, докато ние винаги може да си намерим други скали или да отложим катерането, когато те са там. В деня на заминаването на Себастьяно пристигнаха последните членове на експедицията ни, руснаците Дмитрий Синьов и Александър Лутохин. И двамата са опитни експедиционери, идваха на напурна за четвърти пъти сега и имаха намерение да катерят по нов маршрут над лагер 2. С Дима се знаехме добре от експедицията към Канченджонга през пролетта на 2014 година Саша Лутохин изглеждаше на около 40 години, но всъщност минаваше пет нулате. Управляваше собствена софтуерна компания и поне веднъж годишно ходеше на някаква експедиция. Преди няколко години, по време на спасителна акция Нелбрус, беше преживял сериозно падане, в резултат на което имаше тежки фрактури на единия крак и последващо дълго възстановяване.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 Осигурих се и извиках останалите. Издърпахме раниците и продължихме да разбиваме нагоре. След близо час стигнахме до штурмовия лагер на около 7000 силно наклонен терен, защитен от 3 метра висок серак. На следващия ден почивах и изчаках да дойда другите, които щяха да участват в този първи штурм. Вечерта преди атаката направих пробно на упражнение с новите електрически стелки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 Малко преди да поведа по проблемния, захаросен лед под лагер 3. В нощта преди штурма нямаше много спане, а по-скоро придремване. Всички, които бяха дошли днес, един по един сложиха кислородните маски и се изнизаха нагоре между 22 часа и 30 минути и 23 часа и 30 минути ча. Бях сигурен, че съм по-бързо от тях. И започнах да се оправям към 0 часа и 30 минути че бавни мъчителни с сутрешните приготовления. При 24 градуса под нулата, всяко докосване до плата на палатката причинява снего от конденс върху теб. Обуването на втвърдените обувки изисква напрягане, а слагането на котките без да пробиеш дъното на палатката си. Е направо изкуство. След повече от месец престой в базовия лагер, започваш да се събуждаш с отлични стойности по пулса. Тръгнах нагоре в 1 час и 30 минути, че луната беше залезла и се движех само началник. Набирах височина доста бързо. Някъде след около 40 минути засякох Йост и Дейвид, които се връщаха. Бяха преценили, че се движат прекадено бавно, стигнали до 7300 ми и решили, че няма да.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 Тръгнах нагоре в 3 часа и 45 минутича, при ясно време и температура тире две През последните дни така добре бях, загрял, че над 700 скоростта ми без раница, не беше под 120 ме наклонена черта денивалация в час. След около час и нещо, малко преди изгрев, застигнах и задминах руснаците. Излязох над точката, до която максимално бяхме стигнали на предната атака, и видях че оттамте първа ми предстои трудният траверс към колуара, който отключва върха. По фирни заледени участъци бързо набирах височина, особено след като ме огря слънцето. Разстоянието обаче не беше хичмалко и времето си минаваше. Към 12 часа бях в основата на предвърховия колуар. Мислех, че ще го кача за около час, но се оказа, че е над 50 градуса наклон,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 30 апрел 2016 година, първият от 30, които успях да кача през 2016 година. Тръгнах да слизам и около 15 часа видях руснаците на 200ма от началото на колоара. Казах им, че с тази скорост нямат никакви шансове и по-добре да се откажат прекадено, бавни бяха. С изцедени почти до край сили към 18 часа, успях да се смъкна до палатката си в лагер 4. Там поне четири екипа се готвеха за начало ни скачване. Всеки с кислородни бутилки и шерпи. Към 19 часа и 30 минути, че всички тръгнаха нагоре за штурм. Щяха да катерят цяла нощ и се надяваха в ранната сутрин на следващия ден да се навърха. Основната задача на тази експедиция беше изпълнена успешно изкачване и слизане от Анапурна Ай, първият изкачен 8000-ник в историята и най-смъртоносният измежду тях. Днес на слизане беше Великден в България и ни го за момент не се разсеях. Слизах над 7 часа с тежка раница и много внимавах къде стъпвам и за какво се хващам. В късния следобед на другия ден се прибраха Норбо и Люджин. Малко преди и след вечеря за Гунтис и Шерпата Момингма. Дейвид и Йост пристигнаха около 21 часа и 30 минутича, напълно премазани от умората.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 докато повечето си заминаваха за дома. Трима човека продължавахме с върховете, планирани за тази пролет. А на Пурна беше изкачена не толкова с сила и техника, аз. Търпение. Прекарахме общо 49 дни в очакване на двата дни с послаб вятър, които ни позволиха да атакуваме и успеем. В крайна сметка, въпреки напредналия предналия сезон рекорден брой алпинисти, Общо 14 чужденци и 16 височини носачи изкачиха върха тази пролет. Броят е рекорден за Напурна. Още повече, че не дадохме жертви и не увеличихме смъртоносната статистика на върха. Емакалу, идеалната пирамида от скала и лед. Връх и височина Емакалу, Макалу, 8485ма, пети по височина. Планина и държава Хималай. Непал. На границата с Китай, Тибет. Първо изкачване 15 май 1955 г. От французите Коузи и Лионел Тере от Северния базов лагер. Първо българско изкачване 18 май 1998 г. От Иван Вълчев, Здравко Петков. Запрян Хорозов и Дуичин Василев от Северния базов лагер. Нормален маршрут от Север. Базов лагер 5700, лагер 1 6160, лагер 2 6620, лагер 3 7485М, лагер 4 7550М, денивелация от БЛА до върха 2785М, денивелация от ЛА върха 935М. Маршрутът към върха над лагер 4 Два дни в Катманду след на юрна ми стигнаха, за да се подстрижа, изпера всички дрехи, прегледа и оправя екипировката, проверя пощата и отговоря на спешните съобщения. По план Емакалу беше следващият връх в програмата ми за тази пролет. Знаех само, че в период от три последователни дни, 15 до 17 май, през пролета на 1955 година,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 Там се качи някакъв спасител с кислородна бутилка. Минахме през два превала над 6500 ма и после по координатите на навигацията намерихме базовия лагер. Кацането беше перфектно, слезох веднага, а в хеликоптера натовариха един носилка. Оказа се, че това е изпанецът Йесус Моралес, който от два дни берял душа. Без да се знае точната причина. Преди 4-5 дни пак е летял до Лукла. Но там доктор го прегледал и казал, че му няма нищо, тайсус отново се върнал в бъла. Сега със сигурност се знаеше, че има остра форма на бълодробен оток, която изискваше незабавна евакуация към ниското. Базовият лагер Същност е преден базов лагер и е разположен на 5700 ма. Това е един от най-високите лагери за атака на 8000-ник.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 Носопити на Панга Пърбат през 2013 година, Лхоне през 2014 година, Срутване на Серак, Паклхоце през 2015 година, земетресение. Изкачвания на Декади Луган, американец Стю от Колорадо, Първи 80ник. Отговаря за оценка на лавинния риск в ски зона в Колорадо, белгиец Жан Люк, Учител и двама японци, от които само единият говореш английски. Всички вече бяха направили по едно-две излизания по маршрута и повечето бяха спали в лагер две на 6400 ма. Базовият лагер поде Макало. Същинският връх не се вижда. На другия ден продължих със запознанствата и се срещнах с испанеца Феран Латоре и Иранката Първанех Каземи. Феран е с две години по-голям от мен, има в актива си едно-едно X8000 и това му беше третата експедиция на Емакадо. Първанех е планински водач и обикновено работи с групи в района на иранския първенец Демавент, 5671 Срещнах се и с пакистанеца Али Садяра, който за последно бях видял флагер 4 на К. След изкачването му на Нанга Пърбат през зимата на 2016 година, заедно с баска Алекс Чикон и италянеца Симоне Моро, около него се беше доста разшумяло. Много сърдечен и приветлив бълтистанец. Той ми каза, че с клиентката му Клио мислят да атакуват на 11,05, гъе след само 4 дни. Ферън потвърди, че тогава се очаква прозорец със спокойно време и вятър. Първанех и италянската двойка Ниве Семерой и Романо Бенет също мислеха да направят опит на 12,05. Не ми трябваше дълго време, за да се реша, че и аз ще тръгна на 11,05. Мислех.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 Хапнах нещо дребно, сложих си седалката и котките и в 3 часа и 10 минути, че излязох в сутрешната снежна тъмница. Кога го нямаш от черта на пътека, водещо въже, маркировачни флагчета или GPS трак, страк, които да следваш, начинанието се превръща в кошмар. Надявах се, че ще виждам поне светлините на тръгналите пред мен, но и това не стана. Катерих до 4 часа и 30 минути, че само почувство за посока към върха.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 Проблемът при старите въжета е, че не може да им се довериш и да се набереш с пълна сила, а трябва да се катериш с помощта на ръцете и сечивото по скали три категория над 8000 доверявайки се на всичко научено в годините преди да се озовеш на това място. От напъването си нарушавах дишането и за да го възстановявам в крачка, ми бяха нужни по 3-4 минути. Времето беше доста добро, дори на моменти много топло. Качвайки прак след прак.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 Започнахме да слизаме. Като Сали рязахме стари въжета, снаждахме, връзвахме и правихме надежни парапети за рапелите на спускане. Поне два часа ни отне да спуснем френския колоар и поне още два, за да стигнем до штурмовия лагер. Ние, Сали, продължихме да слизаме към лагер 3, откъдето тръгнах сутринта. Гледките на залеза от превала Емакало ла фантастични. В палатката си влязох по-тъмно.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 Писах дневник, мутаих се и си говорех с другите скучаещи. На 19,05. Флагира кацна с хеликоптер, доктор Скатов и ми разказа за неуспешния опит, който след напорна пурна беше направил на Дол Лагири 8167M. Същия ден получихме сигурна прогноза, че след няколко дни ще има прозорец и на 20,05. Всички се изнесоха нагоре в атака.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 Към един часа след полунощ отново ме събуди вътрешен глас, за който ясно съзнавах, че ме ръководи точно в посоката, която ми трябваше. Претоплих малко над един литър течност и хапнах няколко пирожки, приготвени от. Готвачени в базовия лагер, към всички останали полуготови продукти бях придобил вкусова непоносимост. В 2 часа и 30 минути че сутринта излязох от палатката. Огромна луна огряваше пътя към върха. Температурата беше само тире -2.0. Бях разделил пътя си на етапи. Първата ми цел беше да стигна до лагер 4. Това е травер с дължина около 1 км и набиране на помалко от 150 м денивелация. Осветен от луната, изминах разстоянието за час и нещо. Видях една стара, изоставена палатка и се мушнах в нея за кратка почивка. Като излязох след 15 минути, Хоризонтът беше станал оранжев денят, започваше в 4 часа и 30 минути ча. Следващият етап беше да стигна до основата на френския колоар. Това е най-дългият участък към върха. Още в началото се разминах с австрийката Мартина, която се връщаше надолу с шерпата си. Правеше три крачки и почиваше по 3 минути. Изглеждаше ужасно уморена. Нагоре преминах през малка порция сераци и излязох на тях. Кречката ми спореше и напредвах със скорост около 170 вертикални метра в час. Слънцето ме огря и ми ставаше все по-топло. Към 8 часа стигнах до основата на френския колор. От поне час бях само по термобелю. Емпературата беше към тире едно нулас. Пред мен видях цялата основна група, като се виждаха двама трима шерпи, които водеха.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 От половин час съм тук, всички се снимат и ми викат, че това е върхът. Точно в този момент групата, ръководена от опитния Феран Латоре, започна да изкачва пред и казах панаско, хайде, бързо след тях, върхът е отзад. Следвахме ги на едно нула тире едно петма, заобиколихме връхчето, минахме по остро било и най-високата точка на Емакало беше съвсем близо. Направих снимка на първите трима, изпанеца Феран... Австриеца Ханс и Индиеца Арджун. Пред върховият гребен на метри преди върха. Минути след това, точно в 12 часа и 15 минутича, и аз бях на върха. Забих бамбукова пръчка и закачих мъртеничка на нея. Наско ми направи снимки и се разменихме. Повлечени от устремани, зад нас вече се беше образувала опашка от хора, желаящи да стигнат до най-високата точка. На тесния върхов гребен бяха накацали поне още над 20 човека. Включих гармин часовника, зада. да. трак на слизането и с нас поехме бързо назад, за да освободим място за останалите. Надолу беше лесно и скоростно смъквах метри. Установих, че мястото, до което бяхме стигнали на 11,05, беше само ма около 270 м от върха.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 Имаше побира на човек, дори и по чаша вино. Шърпите и персоналът в кухнята се радваха, че скачването вече свършило и ще си ходим надолу към зеленото и към живота. Феран да Торе разрязва тортата на победата. За тези, които не се завърнаха. Има само три вида спорт -рали, корида и алпинизъм. Останалите са просто игри Арнест Хемингуей. За разлика от много други спортни занимания.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 Падане, каменопът, лавина и сме погребани за завинаги. Два са случаите със смърт в планините, в които участвах пряко и ги помня сякаш бяха вчера. Трагедия на Вихран Презимата на 2003 година много от младите надежди на родния алпинизъм се подготвяхме за планираната експедиция «Еверест-2004».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 Разбрахме се ние с Владимир да катерим по «Камините», Милен и Емилкана по «Народна армия», а Никола и Валя по «Скалния жлеб». Времето беше чудесно, така че катеренето беше удоволствие. Ние с Владо приключихме най-бързо, пуснахме ръпели, минахме през заслона, казана и излязохме на премката в началото на джемджиевия ръб. Горедоло по същото време бяха приключили Милен и Емилкана, но бяха излезли в горната част на джамджията.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 Емилка нахлипаше и в очите и се четеше един безкраен ужас. По време на слизането и двамата смилен били без котки. Слизали по един почти безенежен колуар под жемджиевия ръб. В един момент следите изчезнаха и недоумявах откъде е минал. Емилкана си спомня, по-късно огледах се. Беше ясно на къде трябва да вървя, но снегът беше гаден. Трябваше да се слязат 5-6 метра по стръмен склон до една площадка и оттам да се траверсира през клекове над скали.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 Отрядът на Насъс беше вдигнат по тревога и идваше към нас с моторни шейни и ратрак. Докато го чакахме, започна да се сетъмва. Никола и Валя слизаха по нашите следи и скоро дойдоха при нас. Никола радостно ни попита, как сме си скатерили днес. Видя безмълните ни лица, видя и група на Милен и се отпусна върху него. Само преди 14 месеца с Милени Сетамбо, 21 в бяха изкатерили страховитата северна стена на Лигер, а само преди 40 дни тримата бяха изкачили и северната стена на Матерхорн. Аутопсията показа, че смъртта е настъпила от множество щупвания. Вътрешни травми и открита фрактура в тила. На другата сутрин се качих до мястото отново, за да събера целия останал багаж. Тогава видях че котките на Милен бяха сложени на капака на раницата и именно те бяха пробили тила му. От тогава никога не слагам котките си върху капака на раницата. След няколко дни погребахме Милен. Съпругата му Марияна остана сама с няколкомесечния им син. Интересно, но не отдавна ми. Писа поръсналият син Деян, който вече беше станал на 14 години. Оказа се, че се интересува много от катерене,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 На летището ме чакаха Беатрис и Веселина. Беатрис беше взела при сърце цялата история и помагаше, както можеше. След няколко часа стигнахме до Тъсша и обсъдихме местата и процедурите, които ни очакваха през следващите дни. Всички в Църмат познаваха Псатрис и сутринта на другия ден тръгнахме по списъка. Първо посетихме градската морга. Влязох само аз. Извадиха телата...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 В началото на февруари в 65-та аудитория в село направихме презентация и разказ за нещастието на Матерхорн. Залата беше препълнена и не излизане всички пуснаха по нещо в кутиите, които бяхме поставили на изхода. Сумата, която събрахме заедно с... Средствата, постъпили специално откритите дарнтелски сметки... За няколко дни стана 15 543,57 лева и 1390,06 евро. На 6 март 2007 година бяха внесени на каса в Министерството на външните работи 13 136,40 лева, което напълно покри разходите на погребалния агент от швейцарска страна. Нашата мама Беатрис, както я е нарече за прям не допусна урните да бъдат докарани с куриерска фирма, а заедно защеря и Жанет ги донесоха със самолет на 7 март 2007 година. След консултации между родителите беше решено погребенията да бъдат в три последователни дни. Между 9 и 11 март 2007 година в София, Варна и Троян. Съсъгласието на родителите сумата, която остана от дарителската акция, беше за приходена специално създадения в БФК фонд извънредни ситуации.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 Във всеки случай не събирам повече от 2 три екземпляра от вид, което обикновено е напълно достатъчно, за да бъдат научно определени. Разбира се, първостепенната цел във всичките ми експедиции е изкачването на върха, към който съм тръгнал. Събираческите функции са второстепенни, въпреки че заемат голямо място в ежедневните ми занимания. Около базовия лагер под Канченджонга, 5500 м, все още се намират туфи с почва и треви. Колекционирането на животни изисква носенето освен наличени експедиционен багаж, още и непроветки, малки бурканчета, банки с спирт, както и различен по размери и предназначение друг лабораторен инвентар. Спирта служи за фиксиране на животните и тяхното запазване с цел научно изследване и описание след завръщането на експедицията. Най-удобни за транспорт са пластмасовите проветки, които тежат по-малко и най-вожното – не се чукят. Целият багаж, включително и научният инвентар, е обект на многобройните товароразтоварни работи, тръскане, клатене, блъскане и какви ли надейности, свързани с транспортирането му по маршрута от София до високите планини и обратно. От голямо значение е начинът, по който събраният научен материал се опакува с цел безопасното му пътуване, което продължава няколко хиляди километра. Голямо е разочарованието. Когато установиш, че събраните от другия край на света и фиксирани в спирт животни са пристигнали и съхнали, разпаднати или силно вмирисани поради небрежно или неподходящо пакетиране. Самото събиране на животни става най-често по време на почивките, когато останалите членове на експедицията блажено отмарят след поредния преход. Моята почивка се състои в обръщането на камари от камъни и разходки в търсене на подходящи места.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 то на 3000 числата са съответно към 10, 20 и 30. В зоната на 5000 ма всеки зоолук ще е изключително доволен, ако за същото време е събрал. Съответно една стоножка, два паяка и три брамбара или дори половината от тях. Това то някъде дава представа за усилията, които трябва да бъдат положени от изследователя, имащ намерение да събере представителна за зададения район колекция.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 което, ако нямаш личен носеч, се превръща сериозен товар, силно затрудняваш придвижването ти по трекинга. Единственият за сега български ботаник, имал щастието да събира растения в Хималаите през 1984 и 1987 година, е професор Димитър Пеев от бившия. Институт по ботаника Камбан. Изключително живото описание на дейността му Хималайски университет, Ист, медицина и физкултура.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 Академик в Хималайта през есента на 1984 година професор Пеев успява да събере и донесе до България над 2500 хербаризирани растения от 546 вида, много семена и други растителни образци. Професор Димитър Пеев в района на манастира Тянгбоче, октомври 1987 г. Земноводни и влечуги Жабите Гощерите и змиите са животни, чиято температура и активност зависят от околната среда, и предвид суровите условията не са характерни за високите планини. Земноводните са поредки от влечугите в планините на Азия, защото над 2500-ма температурата на водите, рекички, езерца, локви, е ниска и условията за размножаването им са далеч от оптималното. От влечугите най-високо съм наблюдавал два вида гущери в пакистански Каракорум. Потрекинга между Асколи и лагера Пайо 2900 3600 многократно съм засичал Хималайския гами, в Деклечемелени. Тези бързи и красиви гущери, мъжките имат ярко-червена гуша, с дълги опашки живеят в пустинообразни местообитания в планините на Средна Азия, до около 3700 м в Тибет. Друг вид от влечугите, който съм наблюдавал над лагера Пайо на 3650 м. Етибетският гекон, свят от Стелл Това дребно геконче живее под камъните и е активно предимно при вечер. Мъжка и женска Алдекел Чемелени, Пакистан 3400 ма, Срат от Стала Себтенс, Пакистан 3650 ма. Бозайници. Най-високо по склоновете на върховете от нелетящите животни в Азия се изкачва голямо ухата пика. Осечутвам се, Наблюдавана е най-високо до към 6400 ма, но най-често срещана между 3500 и 5500 м пиката е дребен бозайник, близък родственик на зайка, с размерите на морско свинче, който живее между камъните в Сипеи и в по-големи скални струпвания. Изключително пъргава и неплашлива, поради което е лесна за наблюдение дори от разстояние 2-3 метра. На много места в планините на Европа,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 и архара, оовисът топ, съм ги виждал само като трофеи в фоетата или по стените на хотели, хижи и землянки на местни жители. Други, като величествени алпийски козирог, Капра айбекс, съм ги виждал както отдалече, така и тържествено сервирани за вечеря. Месото е вкусно, но винаги ми е присядало, като знам, че ям защитено и незаконно убито животно. Осечено на изключително симпатично животно. ПАКИСТАН 4200, ма. МАРМОТА СРЕДИТЕЙ, СНИМАНИ С ФОТОКАПАН, ПАКИСТАН 4200, ма. ПТИЦИ Над 20 вида птици могат да бъдат видени над 5000 ма в азиатските планини. Най-често срещаният и многочислен вид във високите части на Каракорум, Хималайте, Хиндукуш, Памир и Тяншан са жълтоклюните алпийски гарги, парчорекс дъсълс,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 Контогаргите търпеливо претърсват, изваждайки от палатките. Всички пакети храни. Близкият родственник на жълтоклюната гърга Червеноклюната алпийска гарга, айчесло е значително по-рядко срещана навсякъде, където двата ви да се срещат съвместно. Гарван гробър, 4900 ма. Жълтоклюна алпийска гарга, Пакистан 40. Червеноклюна алпийска гарга. Емакало 5700 ма. Рекордьори сред птиците. Най-високо засечената птица, летяща над земята, ериопаловият лешоят джипс Арупипалей. Екземпляр от вида е бил регистриран по време на сблъсък със самолет на височина 11300 на следващият височен рекордьор е обикновеният джераф, за който има данни да се изкачва до 10 000 матрета в класацията за височинно летене и индийската гъска Ансендесус която при миграции е била наблюдавана на височина до 8800 ма. Гарван грубар търси храна в палатка на лагер 2 К6200 ма. И двата вида гарги се конкурират за храна с значително по големия гарван грубар – Корвис сарекс. Това е най едрата вранова птица, която определено е помалобройна от останалите видове, срещани около върховете. В Каракорум съм ги наблюдавал да кацат на 8000 лагер 4 на К, а в Хималайтс до около 7000 Канченджонга. С вродената си наблюдателност и интелигентност, гарваните успяват да отварят най-различни пакетирани храни. Наблюдавал съм дори опити за отваряне на консерви и нищо чудно, ако смощните си клюнове успяват да ги отворят, защото много от консервите, изнесени до тук, са направени от тънка и лека ламарина. Ако видите необяснимо разкъсана височина палатка, една от най-вероятните причини е удар с клун по от слънцето платнище, което се нацепва като пошев. Причината е, че сте оставили недобре пакетирана храна в джобовете на палатката, която птиците надушват и нравят опити да достигнат с клун. Едрите грабливи птици и лешоядите в пакистански каракорум се срещат много рядко над 4000 ма. Основната причина е ограниченото развитие на пасищното животновътство в тези райони, което означава липса на храна или твърдо скъдна хранителна база за тези едри птици. В Хималайтс, Тяншани, Памир лешоядите все още могат да бъдат видени сравнително често в небето над базовите лагери под всички върхове. Най-често срещана е огромният брат лешуяд, Дейпитус Бербитус, чието размах на крилата достига до 2 минути и 5 секунди наблюденията ми в района на Напурна от Северса.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 Финансиращи мащабни изследвания на високопланинската фауна. Обработката и публикуването на резултатите световните научни списания издига реномето на България, която макар и скромно, по този начин допринася за една от глобалните научни мисии и изследването на планетата Земя. Дяволска пеперуда, винеса Сърди, на 6200 ма, по склоновете на Връхленин, юли 2003 г. Определил Сием Бешков на 5600 м по склоновете на връх комунизъм, август 2010 година. Определил М. Маринов Учени и лекари в полза на експедициите, с включването на напреднали и завършени следователи или лекари съставът на всяка експедиция добива един по завършен вид, защото присъстват представители на различни слоеве от обществото.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 вакансия и тъна и материално състояние. Не е редно да избирате връх, който ви е под нивото, защото така ще напредвате по-бавно, нормалното зряване за трудностите в големите планини изисква да се прицелвате във върхове, които са ви с една идея по сложни и мащабни от предишните ви най-добри постижения. Прескачането на стъпала и етапи в израстването е възможно само ако попаднете в компания на «Стари кучета», планирали амбициозен връх, за който без тях лайн никога не бихте могли да се замислите. Под нормално върхово израстване се разбира да преминете последователно през следните четири етапа. Етап 1 – изкачили сте между 2 и 5 върха категорията 3000-4000 и сте установили, че ви е останал достатъчно резерв да качите и още метри. Не тренирате редовно, но имате желание да катерите, ако се намери подходяща компания. Етап 2. Поддържате задоволителна физическа форма, имате събрана екипировка и редовни скачвате върхове над 2000 в България и съседните страни. Готови сте да изберете нещо в категорията 5000 и ми имате възможност да спестявате от закуски и откривате касичка за връх. Най-честите върхове в този етап са, например, Елбрус, Казбек, Арарат, Килиманджаро и други. Етап 3. Справили сте се отлично с върховете от етап 2.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 по изключение Кантенгри, Курженевская, Комунизъм, Денали или Емуста -Гата. Етап 4. Единици преминават в последния етап, защото успехът и оцеляването в него изискват пълно отдаденост, сериозна физическа подготовка, рафинирана. Техника. Изпитана екипировка и възможност за осигуряване на свободно време над един месец. Върховете в този етап са над 7500 м и се намират в Каракорум или Хималайте. Залогът е сериозен и бюджетът в общия случай е постижим с лични средства само за мълцина. Историята познава случаи, когато хора с голямо желание и добра подготовка може да скочат 6 категорията 8000 и може от етап 2. Това обаче са изключения и не се случват често. Стилът за изкачване е също с важен при планирането, защото той има отношение към количеството на екипировката и общото тегло на багажа който ще пренасяте по време на изкачването. Първите два от описаните по-надолу три стила се отнасят за случаите, когато отивате на висок връх. Без да имате предварителна аклиматизация. Едно, експедиционен класически, практикува се от всички агенции и фирми, организиращи изкачвания на върхове над 7000 изграждат се височини лагери. Два. Три или четири броя. Палатките се оставят на определените места,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 Екипировката е обща, понякога с изключение на спалните чували, и се ползва от всички членове и шерпи наклоне на черта носачи, ако има. Багажът е много и рядко може да бъде евакуиран наведнъж по време на слизането от върха. Два е експедиционен улекотен това е най-предпочитаният стил за солови скачвания или скачвания с разко от двама, за които не се грижи фирма-организатор. Палатката, спалният чувал...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 В почти всички случаи маршрутите им са отработени в детайли и са съобразени с психологията и особеностите на българския планинар и турист. Водачите ви спестяват нерви, разправи, разправи, решават логистичните проблеми и ви оставят да се насладите на пътешествието, бита и културата на местните, гледките и съзърцанията. По-приключенски настроените или тези, които вече са участвали в други скачвания на върхове, обикновено предпочитат да се организират всичко сами.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 В приложената бюджетна таблица съм обобщил по пера разходите, необходими за организацията на експедиция до върхове над 5000 ма цените са индикативни, но все пак показват стойности. Конто ще ориентират всички тези, все още не докосвали се до експедиционното бюджетиране. Таблица 1 – Ориентировачен бюджет, влева, за изкачване на върхове над 4000 ма забележка, в етап 2 не са включени Килиманджаро и другите африкански 5000 и върхове,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 Дефинирайте нива на спонсорство – напърсребарен спонсор – 5000 лева, златен – 10 000 лева, платинен – над 15 000 лева, както и продуктите и ползите, които получава всяко от тях. 3. В бюджетната таблица на проекта опишете стоиноста на всички главни пера – транспорт, застраховка, храни, екипировка, такси за върхове и обслужваща агенция, комуникации, разни, както и вашето предложение за разпределение кой с какво участва.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 ентузиазъм или висока връзка във фирмата. Експедициите не са стартъп бизнес, така че ако загубиш играта, просто да върнеш дни пари. Много от планините не прощават, залогът е човешкото здраве, а понякога дори и животът. Самофинансирането на върхове над 7000 също е вариант, но малци могат да си го позволят. Няма нищо по-хубаво от свободата да извадиш собствени пари от банката и без особено притеснение да си финансираш веднъж годишна експедиция, докъдето ти си поискаш. Не зависиш от сноусорски луга, банери, интереси, участия, задължения и сметки. Просто. Си свободен. Да не забравяме, че никой от нас не се занимава професионално с алпинизъм. Аз не изкарвам пряко пари от изкачването на върхове?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 В повечето случаи от агенцията ви пращат цените за техния базов и пълен пакет. В и базовия пакет най-често влизат разрешително, хотел при пристигане и отпътуване, транспорт, трекинг и храна до и в базов лагер. Нагоре по маршрута към върха вие се оправяте самостоятелно. В и пълния пакет влиза всичко разрешително – хотели, транспорт, трекинг, храна в базов лагер, височинен носач, шерп. Палатки, гориво и храна до върха и обратно. Разликата стойността на двата пакета може да достигне до 50%. Към пълния пакет допълнително дължите и танар. Самит бонус, който го давате на носача си, след като изкачите върха, около 1,000 долара. В зависимост от броя на хората, от чието име преговаряте с агенцията, може да настоявате за отстъпка за група.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 Възрастта и националността на всички участници върхът, маршрутът за изкачване и периодът за валидност на разрешителното. Таблица 3 такси за изкачване на върхове в Непал през 2016 година. Таблица 4 такси за изкачване на върхове в Пакистан през 2016 година. Процедурата за издаване на разрешителни за трекинг или изкачване на върхове в Непал е доста погавкава и облегчена в сравнение е Пакистан.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 Конто застрашават сигурността на туристите, на протаките на моистите в Непал през 2003-2005 година, с изключителна рядкост, населението е миролюбиво и усмихнато, така че да се чувствате сигурно. Обстановката в Пакистан е далеч по-осложнена и променлива. С изключение на Нанга, Парбат останалите 4-8 в Каракорум се намират в гранична зона, е Индия и Китай, поради което всички подстъпи и въобще целият район на Ледника Балтуру. Прохода Гондохорула и долината Хуша се контролират от пакистанската армия. Преминава се през. Множество въоръжени постове и контроли и навсякъде сравняват имената, посочени в разрешителното, с паспортите на преминаващите. Записват ви в тетрадки и тевтери, понякога ви дават регистрационни картончета, а в поголемите пунктове ви снимат и лицето. Въпреки, че всички проверки, свързани с показване или представяне на копия от разрешителното,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 но крайностите са рядкост. Въпреки описаните трудности, северните части на Пакистан са прекадено пленителни, за да ги отпишете от програмата си за върхове или трекинги. По време на десетте хиляди километра, изминати в Пакистан, и общо прекараните в Каракорум над 10 месеца в рамките на пет експедиции никога не съм ставал свидетел или участник в животозастрашаваща ситуация. Контролът в районите с концентрация на туристи се засилва с всяка измината година и все повече се личи, че сигурността на туристите е приоритет номер едно за местните власти. Някои от алпинистите, участващи в международната експедиция към Нанга-Парбат през лятото на 2013 година, не можаха да се върнат по домовете си. Снърхив Иван Томов Обстановката в Киргизия –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 В идеалния случай трябва да заминете с възможно по-равностойна екипировка като качество и амортизация. Разликите в екипировката може да станат причина единият от свръзката да отпадне внезапно и да ви остави сам в най-критичния момент. В по-големите групи, НАПР 3-1-0 човека, психологическият климат е по-гъвкав и позволява намествания, така че никога да не останете изолиран. Стремете се да споделяте и обсъждате проблеми, неволи и радости.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 които ще ви потрябват, ако сами се грижите за изхранването ви над базовия лагер. Списъкът с необходимите за докупуване храни се разпечатва в България или се качва в телефона на файл. На място се намира най-големият супермаркет града, където сте кацнали и оттам се закупува всичко. Не разчитайте, че ще намерите някой от продуктите в малките градчета и сълца по пътя за базовия лагер. За да ви е вкусно и приятно, като ядете,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 че при всяко излизане над 5000 му обикновено се губи по около 0,5 до 1 кг наклонена черта ден лично тегло, независимо колко са храните. Дневният ви енергиен разход може да достигне до около 3000-4000 кал, докато максимумът, който може да. Погълнете е до около 2000 килокалории. Интересно, но според изследвания, проведени по време на наши експедиции,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 Таблица 7. Храна за двама човека за трекинг и схранване над базов лагер. Термос или шише? Години наред винаги носех термос по време на атаките. Факта е обаче, че качествените термоси с обем от 08 0 литра, дори и празни тежат не помалко от 400-700 грама. Тоест, всеки ден часове наред разхождаме тази тежест единствено и само за да си позволим лукса да пием гореща течност.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 Задължително се оборудвайте с поне една от двете водещи системи за готвяне по време на експедиции – MSR ректор или Еписиес. Въпреки по високото тегло – 564 срещу 420 грама – аз лично използвам MSR. Ректор с 1,7 литра канче и досега не съм имал проблем с този модел в рамките на експедиция. Пламъкът при него не се вижда въобще. А според тестовете литър вода завира за 3 часа и 3 минути-минути, а святър за 3 часа и 16 минути-минути. За целта се изразходва около 12 грама газ. От 6 години използвам реактор и наскоро ми се наложи да се служа с традиционно открита горелка на 5100. За времето, в което я наблюдавах да ми стопи литър вода от сняг, щях да брадя сам и за пореден път се убедих, че с тези системи може да готвим само ако сме на брега на морето. По отношение на горивото почти навсякъде, с изключение на ляска, най-често и бързо се работи с газ. Повечето бутилки са пълни с пропан-бутан, 3-0 наклонена черта, 7-0. Зимните смеси имат и до 10% изобутан. А климатизация и план-график на изкачването. В зависимост колко сте подготвени и бързи,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 Измерване на аклиматизацията В хода на всяка експедиция аклиматизацията се измерва с два основни показателя – пулс и сеатурация на кислорода в периферната ви кръв. За целта може да си купите или вземете от приятел тенар. Пулсоксиметър Ако не можете да намерите това апаратче, се постарайте да намерите поне гръден колан с датчик за пулс. Измерванията се правят сутрин веднага след събуждане, спокойно.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 Пулс. В първите дни след пристигането в базовия лагер пулсът ви ще с поне 5 петтире две удара повече. Отколкото е нормалният за мястото, където живеете, тъй преди тръгване си го измерете. С напредване на дните, след известен брой изкачвания и слизания от височинните лагери, пулсът ви в базовия лагер ще започне да спада и от един момент нататък ще се приближи или дори изравни с нормалния ви пулс. По мое наблюдение, добре подготвените планинари изравняват пулса с Домашния между 12 и 15 ден от пристигането в бъла, Теоретично това означава, че организмът ви е започнал да се адаптира с височината на бъла и да я приема като домашна. Сеатурацията има подобно поведение, но флуктуациите в отделните измервания са по-големи и не винаги ще може да се ориентирате без предишен опит или без проверка на стойностите от лекар. След проведено изследване за разликите стойностите на сеатурацията в различни планини по света се стига до заключението,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 където водещото правило е Клайнхай, Слипло, говорящите алпинисти и въобще височийниците от бившия източен блок налагат спането във височинните лагери като водещ фактор за постигане на добра аклиматизация. Доказано е, че тактиката работи добре и рисковете дори и за по-слабо подготвени алпинисти наистина са минимални. Хората в планините, широко известен е фактът, че племената, обитаващи районите над 4000 манава, имат различни адаптационни механизми, които оцеляват в условия на 40% по ниско парциално налягане на кислорода в сравнение с морското равнище. Местните жители в перуанските анди, например, имат значително по-висок брой на еритроцитите в сравнение с жителите в ниските части на Перу. Противно на очакванията кислородната сатурация, нивата на хемоглобин и броят на червените кръвни клетки при хората, живеещи в Тибет, са по-низки от тези на жителите в районите под 2000 мънъв на Китай. Разликите във височинната поносимост при хората се дължи основно на мутацията 6-гена пс 1 който отговаря за реакцията на организма 8 условията на понижено кислородно налягане. Според проведените изследвания тази мутация е открита в 87% от тибъците и само в 9% от хората, живеещи в ниските области на Китай.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 Намалих излизанията с преспиване във височинните лагери до минимум и увеличих бързите тренировачни излизания с денивелация до хиляда над базовия лагер. Изкачванията и слизанията правех в рамките на няколко часа, всеки ден след пристигане в БЛ, като преди излизания към височинните лагери отделях по един ден за почивка. По този начин открих, че постигам отлична форма за бързина в изкачванията, без да се уморявам от чести излизания с тежка раница по маршрута.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 Експедиционните лекари категорично са им забранявали безкислородните излизания над 8000 метра. Години наред тази забрана е била като неоспорима догма, която осложнявала значително организацията на всички експедиции. С времето техническият прогрес се улекотявал кислородните бутилки и апаратурата за дишане, но като цяло оборудването е било тежко и трудно за изнасене. Планирането на атаката винаги е било дълго подсигурявано и изчислявано внимателно. Така че да снабди най-високия лагер с достатъчно бутилки за деня на штурма. Изкачването на Еверест от Меснер и Хабелер на 8 май 1978 г. Без кислород е едно от историческите постижения в алпинизма. Успехът им окончателно счупва догмата и отваря вратите пред следващите поколения катерачи, като ги освобождава от задължителната кислородна екипировка. Щом покриват на света е бил двама души, без те да получат балодробен или мозъчен оток, без да загубят разсъдъка си поради трайни мозъчни увреждания и без да получат тежки измръзвания, значи, че и други могат да го направят. Част от последващите скачвания започват да стават полеки, побързи и все повече се доближават до чистотата на катеренето без изкуствени средства. Какви са предимствата на допълнителния кислород? При подаване на 2,5 литра наклонена черта МИН с кислородна маска над 8000 ма се изпитват множество облегчения, таблица 9. Таблица 9 – сравнение на основни показатели по време на изкачване на 8 хипядници са си без подаване на допълнителен кислород. Всички катерачи без кислородни бутилки се изправят пред огромния риск от измръзвания и отоци, често халюцинират и повечето са много побавни в предвижването си.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 През 2001 година стигнах до 7300 беру от ПИК в Каракорум и отново нямах никакви. Проблеми дори и над 7000 ма. Явно беше, че бързата адаптация на организма ми не се дължи само на постоянните тренировки, а и е до някъде и хсенетически предопределена. По данни на паса сутрет София 24 в слаба височинна поносимост, с спроява на главоболие, слабост и повишено кръвно, е относително по регистрирана при потърсили помощ туристи от Варна и Бургас в сравнение с туристи от останалите градове в България. Съвсем нормална хората, които живеят на по-високо, в Княжево, София, съм на 650 ма, да имат по-висока вродена издръжливост над 2000 ма и по-бърза адаптация към нарастване на височината. Във всички функционални тестове, в които съм участвал през годините, винаги съм бил класиран някъде около средата. Винаги е имало по-бързи, по-технични и по-силни от мен. Никога по време на тестове не съм заемал челните места по показатели като бързина, брой повторения, напрънабирания, лицеви опори, клекове, обиколки или издържливост. Само веднъж, когато бях поставен в изследване на спортни топкатерачи, март 2013 година, излезе, че те ме биеха по много показатели освен на Винула 2 Макс теста, където при максимум от 41 мл наклонена черта мин наклонена черта КГ, моята стойност като алпинист беше 54,9. Частично спокоение, което прочетох в една от статиите, беше, че функционалните възможности на алпинистите не гарантират успеха при височинните изкачвания Младенов и Михайлов, 2007. Това, което забеляза с времето, че за период от над 10 години показатели като тегло, Бълдимас индекс, бами и мускулна маса почти не се променят в резултат на постоянните ми тренировки и висока обща физическа форма. Интересно беше, че чрез силно профилиране на тренировачната ми активност успях да кача максималния си пулс от 180 на 30 години, на 191,40 години и ВИ-02 макс от 50,3,30 години, на 54-587-36-40 години. Таблица 10 След 2003 година престанах да карам колело, да плувам и да тичам на с цел трениране. Започнах да тренирам само на баир, с изкачване на денивалации и натоварване с тежест. Таблица 1-0, данни от мои функционални изследвания в периода 2003-2013 година. Друга своя особеност –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 Липса на главоболие Побързо придвижване между лагерите По-малко умора при преодоляване на едни и денивелации. нивелации Побързо възстановяване, по-голям апетит Физиологически, ако си направите кръвна картина, ще забележите, че нивото на хемоглобина се повишило с поне 10-15%. Броят на формените елементи, най-вече еритроцитите, се повишил. Хематокритът, съотношението между кръвната плазма и еритроцитите, се е повишил. В рамките на 1-2 месеца придобитата аклиматизация постепенно започва да гасне. В рамките на 3-4 месеца започва да изчезва, и след около 6-8 месеца в организма ви не останало много от изкачването и чувството, че сте бърз над 5000, ма, вече е валидно само за изминалите месеци. Личните ми наблюдения показват,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 При атака на 7000х с височина до 7300 ма се чувствам спокойно притръгвана от лагер дори на 5800, 6100 ма, т.е. с 1200-1300 ма денивалация в деня на атаката. Катеренето без тежка раница е много по-бързо и свободно, така че ако трябва да избирате, се насочете към по-ниските лагери за штурм. До тях се стига поне 1-2 часа по-рано, осигурява се повече време за почивка и като цяло спите на пониско.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 се намира в същата или по добра форма от вашата. Абсолютен автогол е да тръгнете с някого, който е значително по-бавен от вас поради по-слаба физическа наклонена черта, техническа подготовка или прогресираща болест, включително кашлица, гадене, неядене или болка, колена, гърди, корем. Ако има проблемен участник, обсъдете положението в групата и направете вариант, при който се движите с равностоени партньори или атакувайте соло.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 Особено ако сте един от първите за сезона и към върха няма стари бамбукови флъкчета или следи от предишни партини. По време на първата ми атака на Емакало през май 2016 г., нощта беше толкова черна, че едва като съмна, установих, че няколко часа съм катерил по склон, който не води точно към главния връх. Наложи се да слизам и да траверсирам около 300 400 за да вляза в правилния път.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 за зелените гори, за горещия пясък, за топлото лятно слънце. В повечето случаи ще спите на пресекулки и с наближаване на ставането някакси ще се будите автоматично. При всяка подготовка за излизане имам планирана, точно определена последователност на действията, които съм. Рафинирал с времето. Почти всичко ми е готово от предната вечер и приготвянето за излизане на отнема повече от 45 минути.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 Ако са налични по трасето, запомняйте отличителни белези като камъни, скални ребра, бамбукови флагчета и други точки, по които ще се ориентирате на слизане, в случай че видимостта се влуши. При катерен непоснежен склон на всеки час взимайте GPS. точка. Партината ви може да се затрупа и напълно да изчезне, докато тръгнете да слизате. Не пропускайте периодично да се храните и да пиете топла течност.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 Може да ги носите навсякъде, не само в деня на върха. Не чувствате ограничения, сякаше движите скафандър. Студът ме стимулира да се движа по-бързо и само веднъж, на Напурна, съм изпадал в трудно контролируемо треперене. Единственото спасение, за да увелича скоростта, съответно топлината в резултат на движението, беше бързо да започна слизане. Отказах се от атаката и слезох надолу. Стоплих се. Починах известно време и качих върха на втория опит. Върхът, в случай, че до 14 часа. След обед не сте стигнали до върха, направете прооценка на оставащото разстояние и разгледайте метеорологичните условия. Ако времето е обещаващо добро, може да продължите катеренето до около 16 часа, последните метри до върха са винаги много емоционални.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 Флакчета, камъни, пирамиди, триноги и склоновете надолу, отново във всички посоки. Най-важни са снимките, на които трябва ясно да се вижда, че точно вие сте на върха в 25 предизвикателството с по-голямо. Ако сте сами и се налага да организирате всичко със самоснимачка. В идеалния вариант камерата ви се контролира с дистанционно 26 и тогава проблемите ви намаляват значително. Застатив се ползва камък,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 От друга страна, ми стана ясно, че славата посмъртно не топли, а болката в сърцата на близките и приятелите остава завинаги. През юли 2009 година, 6 дни след като с Дойчин Боянов, Николай Петков и Николай Вълков бяхме направили първото българско изкачване на Гашербрум първи, 8068-ма, се озовах на не повече от 80-ма от най-високата точка на съседния Гашербрум 2, 8035-ма.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 Дойчин се умя да събере и систематизира данни за сеатурацията на кислорода в кръвта и сърдечната дейност на всички участници по време на трекинга в базовия и във височинните лагери до 8000 през периодите на покой и възстановяване. Данните бяха използвани за подготовката и защитата на дипломната му работа в Национална спортна академия през ноември 2005 година. Доктор Младенов успя да проследи промените в антропометричните параметри на българските участници тегло. Телесни мазнини, мускулна маса и функционални показатели, данни за тръснираността, преди, по време и след експедицията. Тринайсет резултат бяха анализирани влиянието на голямата надморска. Височина върху алпинистите и процесите, съпътстващи височинната адаптация. Аз като Золук събрах над 330 екземпляра от високопланинската безгръбначна и гръбначна фауна, между 2200-5500 М и около 60 образеца от флората в района на базовия лагер 5000-5200 М. Предварителната обработка на събрания материал показа наличието на около 5 нови за науката вида животни от групите паеци полутвърдокрили. Един вид беше дори описан на моето име Есертлан Петров Асемови 2006 и правокрили насекоми, стоношки и псевдоскорпиони. Целият събран материал е депозиран в колекциите на Националния природонаучен музей при БАН и научното му обработване продължава и до днес. Фидалният вариант, тръгвайки на експедиция, освен върха вие трябва да имате поне още една мисия. Работата по събирането на данни за втората мисия ще ви държи будени на штрек, ще ви разнообрази ежедневието и ще ви предпази от отпускане и леност.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 Следвайки принципа – take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time – всички ние. Които се занимаваме с катерене, алпинизъм, планинарстване, ски, сноуборд, спелеология, парапланеризъм, рафтинг, калекарстванс, ветроходство, гмуркане или байкинг – трябва да използваме ресурсите на дивата природа такива,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 Доцент Петър Берон и доцент Владимир Бешков, които като зоолози търсачи изкачват редица високи върхове и вулкани по целия свят, донасят уникални образци и продължават да вдъхновяват млади следователи, че в планините, освен да се катери, винаги има и какво да се проучва. Доцент Санди беше, който през 1992 година, без да ме беше виждал на занимания по туризъм, завери студентската ми книжка, след като разбра, че заминавам за Алпите, а през всичките следващи години никога не ми е отказала информация за историята на български алпинизъм или справка за изкачванията на българи в планините по света. Доктор Любомир Емладенов за компетентните медицински консултации, проведените функционални следвания, анализи и справки във връзка с подготовката и възстановяването от експедиции. на СОВ за стотиците публикувани статии и десетките преведени и издадени книги по алпинизъм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 Ели Лили, България за финансовата и духовната подкрепа през всички тези години съвместна работа. Деян Петков за многостранната компютърна помощ и прогнозите за времето, които правеха планирането на атаките ми много поточни и значително повишаваха шансовете ми за успех. Георги Филипов и Велислава Попова от Деневенек БГ, които вложиха достатъчно усилия, така че информацията за подготовката и хода по експедициите ми достига на време и качествено до всички заинтересовани страни.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 не топлят, когато съм далеч. Приложение Приложение 1. Изкачени върхове над 5000 ма 2016 година. Приложение 2. Българска федерация по катерене и алпинизъм, кратка история и съвременно състояние.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 през годините името на клуба е сменено многократно. Български алпийски клуб 1934 година. Централен комитет по алпинизъм 1946 година. Републиканска секция по алпинизъм 1949 година. Комитет по алпинизъм към БТС. 1957 година Отдел в Алпинизъм към бътъса, 1959 година. Републиканска комисия по алпинизъм. 1963 година. Българска федерация по алпинизъм. 1972 година. Български алпийски клуб. 1990 година. Федерация на българските алпийски клубове. 2001 година. Българска федерация по катерени алпинизъм. 2007 година. По настоящен БФК осъществява своите дейности под шапката на Министерството на младеща и спорта. Федерацията администрира развитието на български алпинизъм, спортното катерене, леденото катерене и скелпинизма. През 2016 година в БФК членуват 33 спортни клуба от цялата страна и общият брой на членовете е около 750 души. Още за историята на БФК.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 Бешев с 1998. Големите върхове на Памир. Тяншан и Хиндукуш. Форест, 195 са. Пшеф с 2004. Върхове летопис на български алпинизъм. 304 са. Бешев с 1998. Българските осемхилядници. Матерхорн, Габрово. 137 са. Боянов Д. 2008. Географски особености на планините и специфичното им влияние върху алпинисти и туристи. Спорт и наука. Пет Иса София. Колевс 1984. Първопокорителиц. Медицина и физкултура София. 135 са. Младенов Л. 2015. Влияние на голямата надморска височина върху функционалните показатели при алпинисти. Спорт и наука 3. 111-116. Младенов Л. М. Михайлов. 2007. Характеристики на участници във височина на експедиция и нейното влияние върху антропометричните показатели. Спорт и наука. Извънреден БР-4. 8390. Петков, втори. 1985 от Матърхорн до Еверест. Медицина и физкултура, София, 131. Петров Б, втори. Петков. 23 август 2001 хронология на експедиция Берут от пикетчти наклонена черта, наклонена черта, свинбентите дебитком наклонена черта, съм ставял наклонена черта, индекс, PHP. Ода равно на типи равно юзър и ефънси равно дисплей и лан равно сен и сит равно 4. Петров Б 2004 Стъпка по стъпка към високото синьо небе. Капитал Лайт 24 25 Петров Б 2004 Аляска от птичи поглед Капитал Лайт 40-22-23 Петров Б-2004 Покривът на Европа с нежни виелици в края на август Капитал Лайт 50-26-27 Петров Б-2004 Към три континентални първенци, Акон Маккинли и Елбрус, за 8 месеца през 2004 година, 75 години в БАК юбилеен сборник. Фабер 56-65 са Петров Б. 2008 Хант Снгри господарят на небето Одисей 4-79-66-69 Петров Б. 2009 Господарят на дъжда Одисей 79475-80. Петров Б. 27 януари 2015. Добри практики за практикуване на катерени алпинизъм. Съобразено с опазване на биологичното разнообразие, HTTP наклонена черта, наклонена черта, Белкен Яорг наклонена черта, Скелет Феденти наклонена черта, Аплотс наклонена черта, 2014 наклоне наклонена черта, l наклонена черта, Б. Довдлот на Бентоистизесов, .е. 2,0, 1,5, 2, PDF. Петров, Б. 22. Април, 2015. Съвременният алпинизъм вече не разчита на звездите. Списание 360 HTTP www.360-мак.биди наклонена черта пост с наклонена черта 44423. Петров, б. 7 януари 2016. Хималайски тест на Вербиха HTTP наклонена черта наклонена черта блог Гармин. B G на черта L O N E N A C H E R T 1 8 5 D 0 B 8 D 0%, 0%, 0%, 0%, 0 B 0 B 0 D 0 B B 0 B 0 D 0 B 9 D 1 8 1 D 0 B 8 D 0 B 8 Процент ди 1% 82% ди 0% би 5% ди 1% 81% ди 1% 82% ди 0% би ди процент ди 0% би 0 наклонена черта. Репнински г. 1989. Завладяване на планините. Медицина и физкултура. София 269 са. Таскърда 1989 Свирепа арена Медицина и физкултура София 219 са Информационен бюлетин за изкачвания на българските алпинисти у нас и в чужбина през 1991 99 години БТС Български алпийски клуб София 1992 година Върхове БАРА 1 Октомври 1998 година. 6 0 години алпинизъм в България. Медицина и физкултура София. 1989 година. 7-0 години Алпинизъм в България. прес, София. 1999 година. 7-5 години федерация на българските алпийски клубове. Хълз С. С. Джанстън. 2014 Training for the Nealpynism, A Manual for the Climber as Athlete. Ventura, Калифорния, Патагония Books. 464P. T.W. MP J. Martin. 1999 Extreme Alpynism, Climbing Light, Fest and High. Dauteners, 238P. Африка. Бера Пи 2008. Хайл Татет Ракнада Ендмари Подеин Дулд Уърлд. Берсечен е едно. Енсуфти Публисърс, Насанал Музея Мъв Натурал Хистри. Бългириан Академия в Сайенсис 556 П. Салт. Ди, 1987. Insects and the invertebrate Britainal's collectitat hyltatats in derdansan ton mount kenya African Journal of Ecology 25 295-106 Alan ай 1991 Guide to Mount Kenya and Kilimanjaro The Mountain Club of Kenya Regal Press Nairobi, 284p Хималаи и Непал. Хималайски университет Медицина и физкултура София, 1988. 124. Маня, М.С. 1968. Икалзиент Калазиен в Хай Алтате Инсекс. Сер. Ентумал 4. ДРВ ДЖ МВ Публисърс, Де 527П. Пакистан и Кракорум. Келкудласки 1. 1997. К. 2. Нордърн Белторна Стейч. Икспул, Гливица 116 пи. Шо. Ай. Би Шо. 1993. Пакистан. Трекингайт Ченвеем Кракорум енд Хиндукуш. Дагайтбук Кампаня. Хонкон. 420 пи. Шо. Едно. Айшо. 2013 Трекингайд Туда Каракорам Енд Хиндукуш в Нордърн Пакистан. Вангард Букс, Лахаор. 429 пи. Памир и Тяншан. Рацек Фи, 1975. Чат в Сучейших вершина СССР. Из Ташкент. 117 са.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 Формат 1.6 наклонена черта 6.0 наклонена черта 9.0 Печатни коли, 18 Издателство, Вакун София, 2017 HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4 и точка EMI ISBN 978-619-7300-08-6 Всички права на изданието. Са запазени за вакона от вакон www.vikwen.bitvikwen.biti. Първите 7. 7 по 8000 2001-2016. Когато приключението е закодирано в ДНК, -то, а сечивото се е превърнало в естествено продължение на ръката, единственият възможен път е нагоре. С успешната атака на наша Пърбат през 2016 година, жадният за нови височини Боян Петров, вече стъпвал на 8 от най-високите върхове на планетата. Постижение, което прави увенчаването на България с престижната хималайска корона изкачването на всички 14-8 хилядника, поблизо от всякога. Но как се оцелява толкова дълго насред пейзаж, изпъстран с невъобразими скални отвеси и бездънни цепнатини? Където просто няма място за грешки. Как едно едно 7 годишно момче, мечтаещо за гигантите към Кънченджонга от книгите на Джотаскър, ще се научи да преглъща умората и болката, да крещи не в лицето на болестта. Ей hey. първите седем боян разказва за изпитанията, провалите и успехите, които съпътстват изкачването на първите седем X-8000, формирали го като отличен катарач и лидер. Книгата е своеобразен наръчник за изкачване на високи върхове, в който детайлно се описват физическата подготовка и организацията, предшестващи експедициите към върхове над 7000 метра. Авторът не е професионален алпинист, а изследовател-зоолог, който се умява да приложи научния подход на всяка крачка от избора на връх и стилни скачване. Изграждането на тренировачен режим Привличането на спонсори Подбора на подходяща екипировка. Определянето на хранителен режим по време на експедициите. Прекосите континенти и вертикални граници заедно с един от водещите алпинисти на България, който ще ви покаже, че непостижимите цели са само поредната иллюзия на ума. Над 5000 метра, 2016 година. Нанга Парбат, 8126 м. 2016 година, е 8485 МА. Ай. 2016 година Анапур на едно, 8091 МА. 2015 година Ема на 8163 МА. 2014 година К 8611 МА. 2014 година Берут Пик 8047 МА. 2014 година Канченджонга 8586 ма. 2010 година Исмаил Саумони – 7495 ма. 2010 година Курженевская 7105 ма. 2009 година Гашербрум II 8035 ма, до 8020 ма 2009 години Гашербрум I 8068 ма. 2009 година Маунт Кения 5199 ма. До 5050 ма. 2009 година Маргерита 5109 ма. 2009 година Килиманджаро 5895 ма. 2007 година Кантенгри 6995 ма. 2004 година Елбрус. 5642ма 2004 година Ема Кинли 6195ма 2004 година Аконкагуа 6962ма 2003 година Ленин 7134ма 2001 година Демавент 5671ма за автора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 Като бил е проникнал в над 450 и пропасти в България, Албания, Гърция, Македония, Черна гора, Косово, Харватска, Турция и Китай, откъдето е събрал над 20 нови за науката вида животни. Автор е на десетки научни и научно-популярни статии, експедиционни пътеписи и тестове на екипировка. Извън България буян е участвал в над 10 зоологични пътувания и 18 алпийски експедиции в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка. Когато през юли 2016 година достига Нанга Пърбат, той става българският височинен алпинист с най-много изкачени върхове над 8000 ма, общо 8. На 4 от тях, Канченджонга, Еманасло, Гашер Брум първика, прави първо българско изкачване. През 2014 и 2016 година успява да изкачи 3 8 000 за помалко от 100 дни. Всичките му изкачвания са реализирани без използване на кислородна маска и без помощта на височини носачи, носител на редица високи отличия, сред които годишна награда на Българската федерация по катерене и алпинизъм, 2014 година, 2015 година, награда за цялостен принос от Българския хелзински комитет, 2016 година, награда за лидерство на Харвард Клуб в България, 2014 година, медал Алеко на Българския туристически съюз, 2014 година, спортени кар за най-впечатляващо представяне, 2014 година, награда. Спортист на годината, 8 място, 2014 година, 9 място, 2015 година, 7 място, 2016 година, номинации за Емъж на годината, 2014 година, 2016 година.